Синият тайфун. Сборник съветски научно-фантастични разкази за морето. Превод. Нели Константинова, Христо Боевски, Маргарита Златарова, Цвета Пеева, Георги Димитров Георгиев. CHITANKA.INFO. Подбрани са едни от най-добрите разкази, посветени на морето, на такива изтъкнати представители на съветската фантастика като Братя Сетругацки, Иля Варшавски, Север Гансовски и други. Творбите разкриват по своеобразен начин някои от тайните на морето и са пропити с традиционния за социалистическата фантастика антимилитаризъм, хуманизъм и вяра в прогреса на човечеството. С книгата, която сега е пред вас, книгоиздателство, Георги Бакалов, Варна започва своята нова библиотека, Галактика. В нея ще се включват произведения от два жанра, фантастичен и криминално приключенски. Изтъкнати наши специалисти в тази област ще се стараят да подберат за библиотеката най-доброто, което е създадено и се създава по света във фантастиката и приключенията. И да предлагат на повзискателния читател не само отмора и развлечение, но и часове на размисъл за настоящето и бъдещето на човечеството. Българската литература ще се представя с утвърдени произведения, получили висока обществена оценка, като поставят по-широко жанровите граници на фантастичното и приключенското, пред колегията и издателството ще се стремят да ви поднесат чрез библиотека, галактика, само високохудожествени произведения. Водени от мисълта на древните философи, че най-интересните приключения си остават приключенията на човешкия дух. Георги Крумов, вместо предговор, Синият тайфун. Преди десетина години на една международна среща на писатели и преводачи стана дума за фантастиката. Разговорът се водеше на маса, но не маса с червено сукно. А край импровизираната трапеза на най-свободните дискусии, отрупана с греховни напитки и пепелници с хълмчета от угарки, под облак от гъст тютюнев дим и приятен шум от вавилонски разноезичен говор. Нощта преваряше в хотелската стая на един от участниците на срещата, повече любител, отколкото автор на фантастика. Тъкму му на него хрумна неосъществимата идея да класифицира някак фантастиката, да я напъха в някаква чинно подредена картотека но още с първия проблем възбуди спор до небето, т.е. до космоса. Разговорът, както всички подобни средношни откровения, течеше смътен и нестроен до момента, когато някой категорично постави съветската фантастика върху златната лавица на този Жан и се мотивира с краткото определение, че тя е най-хуманната. Това бе единствената графа в картотеката, по която никой не възрази, и с нея идеята за неосъществимостта на класификацията започна да се руши. Споделям този малък епизод, защото и по-моему едва ли има повярна преценка за постиженията на съветските фантасти от всички поколения. Каквито и да са търсенията и полуките им в прозрението в близкото или далечното бъдеще, каквито и находчиви, открития, да се раждат под перото на съветските писатели. Подчинени на научно-техническата революция или най-свободния поред на мисълта, те гравитират не около абстракции, не около понятия с разплути очертания, а около човека, около духовните му нужди. Жаждата му за красота и устойчива лична и обществена справедливост. Ако у нас има наистина добре позната вече фантастика, тя безспорно е съветската. В библиотеките на нашия читател отдавна и трайно присъствуват произведения на Александър. Толстой, А. Беляев, И. Ефремов, А. Казанцев, познати са ния, И. С Аврамови, И. Варшавски, А. Якубовски, В. Емихановски, Ю. Никитин, И. Русуховацки, А. И. Б. Сетругацки, С. Гансовски и много други, и от книги, сборници, и чрез публикации и в списания и вестници. Не тъкмо в България известният съветски писател Аркадий Сетругацки изрази едно свое виждане за задачата на фантастиката. Колосална маса е снафи в целия свят, и в нашите страни, виждат например в космическите полети някакво продължение на каруцата, каруца, локомотив, автомобил, космически кораб. Фантастиката е длъжна да помогне на Еснафа да види в това качествен скок в историята на човечеството. Ето защо фантастиката не бива да скрива действителността. Тя е длъжна да отразява живота такъв, какъвто е, без лъжи. В това е нейната реалност. Приятен е оптимизмът на Седругацки, но на Еснафа едва ли е възможно да се обясни нещо, което е извън неговия тесничък мир, извън баналните му интереси, извън онова, което не пълни стомаха и не звънти в джоба му. Но подобна позиция дава оръжие в ръцете на читателя срещу Еснафа, и той преди всичко оръжието на неотстъпчивото правдолюбие, на постоянната гражданска ангажираност. За хуманизма на съветската фантастика говори Ив Штербаков, В фокуса на вниманието на писателите фантасти все по-често попада вътрешният мир на човека, неговите преживявания, пристрастия и съдба в преобразен от фантазията свят. Науката днес пронизва всички области от човешката деятелност и сама е една от тези области и затова не може да не засяга сферата на човешките отношения. Сферата на морала Самата научна деятелност на хората неизбежно става обект на морална оценка. Науката възниква в обществото на класов морал, но това още не означава, че нямаме обективен критерий за морална оценка на човешката научна деятелност. Затясната и обществено отговорна Връзка между наука и морал, осъществявана чрез човека, говори и Ефремов, популяризацията, а социално-психологическата действеност на науката в живота и в човешката психика, това е същността на съвременната научна фантастика. И всичко това най-ярко, най-завладяващо, с неизчерпаемо остроумие и свободен замах на перото вече много пъти сме откривали в трудовете на съветските писатели. Читателят, доколкото вече е прочел този малък сборник, с който варнеското издателство открива своята поредица Галактика, вече е забелязал всичко това. Преоткрил е и тук редица най-примамливи елементи от богатството на стилови похвати, изненадващи идеи, овладяно въображение, дълбок подтекст, социален усет и насоченост въпреки ограничения. Посветен само на морето тематичен кръг. Морето за съветските автори е любима акватория за вдъхновение за силни нравствени внушения от комунистическия кодекс на етичните норми. В множество елементи на разказите срещаме ясно социално-философско съдържание и не е нужен критичен анализ, за да разберем моралната отговорност, която дава мисъл и перо на съветския автор. Той свързва познатите ни, канони, на фантастиката с реалистичното наследство изобщо на съветската литература и духовна култура, свързва го все по-често и в действения демократизъм на своя многообразен, популярен по целия свят фолклор. Има нещо особено примамливо за разсъждения, което свързва, видимо или невидимо, търсенията на съветските фантасти с народното приказно наследство. Понякога ни се струва, че руският писател е наследил от своя народ образи на герои, до каквито пишещата машина трудно може да извиси нови герои с подобни смело и остроумно изградени черти. Нека си припомним и Лямо или Садко, къща и Безсмъртни или Святогор Богатир, Емикулас Ленинович и още много други. За хуманизма и... Той върви неотменно с него, за демократизма на съветската литература, в това число и на фантастиката и научната фантастика, могат да се споделят много радващи мисли. Но, както се казва в такива случаи, по-добре е те да си дойдат от прочетеното, от съжителството с писателите. Север Гансовски, бягство, ай, събуди се и в ушите му още бушуваше този страшен рев, който изпълни света до най-далечните звезди, до галактиката и го захвърли някъде в неизвестността. От начало Ствън не можеше и да помръдне и за миг го обхвана нов страх. Какво са направили с мен? Ами ако ми е оставено само съзнанието, а тялото ми вече не съществува. Защото те имат силата да го сторят, но ревът се прискаше. Стън раздвижи крак и се увери, че си е на мястото. Вдигна китката на ръката си, сви и разтвори пръсти, попривдигна глава, после наведнъж се изправи. Огледа се с недоумение, нещо не беше вред. Ах, да, нямаше дрехи, взели се ги. Оставили се му само късите гъщета. Но тялото му си беше тук, слабите бели ръце, слабите бели нозе. Направи няколко колебливи крачки и едва сега осъзна, че тъмната зала с апаратите е изчезнала. Сонези апарати, насочени всички към него, над главата му беше небето, под стъпалата, пясъкът, а напред, синева като езеро или море. Огледа се наоколо. Небето беше не само отгоре. Навсякъде около него, чак до ниския, чезнещ в сумрак хоризонт, то се простираше като огромна, нематериална, преливаща в безкрайността чаша. Никакви стени, вещи или предмети. Слънцето изгряваше като червено кълбо, ствън погледна проточената си, хвърлена от самия него сянка. Пълна тишина. Топло. С всеки изминал миг ставаше все по светло. Къде ли се намираше? Внезапност вън забеляза, че го тресе от преживения шок, а очите му още бяха пълни с боязливи, мъченически сълзи. Трескаво въздъхна и изхлипа. Е, и какво, вече всичко е зад него. Признаха го за виновен, осъдиха го. Плюл съм им. Порази се колко силно прозвуча тук високият му глас. Значи, са ме изселили. Можеше и по-лошо да бъде. Тръгна, без сам да знае на къде. С леко съпротивление под краката му се рунеше утринната корица на овлажнелия отроса, а после засъхнал пясък. Водата приближаваше, другият бряг се намираше на около 20 на метра. Стън прекуси топлата причина. Вървеше с неловката, подскуплива походка на гражданин, на когото му стигат 5 км, за да го хванат бодежи в кръста. Жълта равнина се простираше надалеч и стън помисли, че това трябва да е истинска земя. Обаче след 15 минути пред него пак проблесна. Стигна до нова пясъчна илица, после до друга, да имаше поне едно дръвче, хръщче или тревичка. Отляво беше морето, зад гърба му, причини, които, щом му отминеше, се сливаха в сиво кафеникава ниска илица. Средата на поредния проток с твънзата на Дъното беше заслано с тъмни водорасли, проплува розово-червеникава медуза, на дълги стъбла се люлееха нещо като морски цветя или примитивни животни. Изотдолу внимателно го погледнаха две големи кафяви очи. Стън отстъпи. стъпи. Очите гледаха неподвижно от жълто кафеникава глава колпото юмрук, овенчана с няколко къси пипалца, а самата тя се показваше от конусообразна ръковина. Стън се наведе и извади мекотелото от пясъка. Тежеше около 2 кг. Вялошаваха увисналите във въздуха пипалца. Стван никога не беше виждал такива твари. Гнусливо хвърли чудновато същество и в този миг забеляза, че цялото дъно е осеяно с очи, втренчени в него, без да мигат. Едни спадаха към същите тези коносовидни, други се бяха разположили като вчинийки, посложно устроени с гребенче по средата и с двече връсти стачета. Стана му противно и се втурна към брега, разпръсквайки пенести вълни пред себе си. После спря, защо всъщност, нима го преследваше някой. Просто от нерви, просто не можеше още да се успокои след унази зала с апаратите, откъдето в течение на дълги дни предаваха на света хода на съдебния процес. Озадачаваше го неестествената тишина. Абсолютна, тя се движеше заедно с човека и му позволяваше непрекъснато да чува собственото си дишане. После се досети, заради птиците. Над морето винаги крещят птици, а тук нямаше ни една някаква напълно безптича територия. Слънцето отдавна вече се движеше по небето, но не беше се издигнало високо и припичаше слабо. Стън си спомни как по време на разследването социохигиенистът каза, че макар престъплението да не може да се оправдае, то поне частично се обяснява с това, че обвиняемият седмици наред, а понякога дори с месеци не е излизал на слънчева светлина. Усмихна се. Излиза, че същевременно го бяха осъдили на слънце. Тук нямаше къде да се скрие. Още не беше свършила причината и сега откритото море се появи отдясно. Изобщо пейзажът на всички страни бе един и същ. Един и същ, едва проумял го, ствън истина. А Ами сега как ще намери пътя обратно, той вече изчезна сред неразличимите един от друг протоци. Загубен съм, каза си той. Ръцете му се разтрепераха, после престанаха. А какво всъщност означаваше, обратно, в неговото положение? Нали сега думът му бе там, където той самият се намираше. И в този миг го задачи нова мисъл. Ами как ще се прехранва? Тук не е град, не можеше да си вземеш една чиния от конвейера. Ей, почакайте. Един момент. Обърна се той гласно към небето, към пясъците, сякаш там нейде невидими можеха да бъдат и да го слушат съдиите. В закона няма смъртно наказание и вие нямате право да ме убивате с глад. Обеден във всемогъществото на онези, които го бяха захвърлили тук, Стван подозираше, че с помощта на неимоверно сложни уредите наистина можеха да го чуват и разбират. Небеса и твърд мълчаха. Значи, трябваше сам да се осигурява, като лови риба например. Погледна към морето и се досети, че нито веднъж не беше видял в протоците и най-дребната рибка. Само раковини, медузи. Отново влезе във водата, вгледа се в хладната ивица край пясъка. Около самите му нозе тя беше непрозрачна, кафеникава, по-нататък белезникава, а в далечината, където се люлееше в лека вълна, напомняше течно стъкло, ръчета май, някакви дребни, микроскопични ръчета. Където и да стъпиш, се ръчета. Наболяваха го глезените, кръстът. Раменете му се зачервиха от слънцето. По-раноства рядко бе разглеждал тялото си и сега веднага установи, че нямаше на какво да се любуваш. Хилавите мускули бяха отпуснати безсилно, ако изобщо можеше да се определи тук там наличието на мускули. Овехналата кожа навсякъде се разтегляше и като я подръпнеше, се оказваше тънка като хартия. Гърдите му бяха хлътнали, гърбът, изпъкнал. Впрочем той и порано знаеше, че физическият му облик е послаб от духовния. Вдигна поглед към едва различимата синя чертичка на хоризонта. Тъй да бъде. А колко ли време бе осъден да се пече тук и да се къпе? Ако тръгнеше все в една посока, можеше и да стигне до някакъв град. Отначало щеше да съзре високо в небето от блясъците, после щеше да повърви още седмица, приближавайки към стълбовете. Ще започнат едва забележими пътечки, едва обозначени на тревата частни площадки за кацане, а после и първите лифтове. Но къде ли беше той сега? Поне в коя част на света? Стън се замисли и си отговори, че май в умерения пояс. Защото слънцето, което вече почваше да се спуска, съвсем не беше над главата му, а много по-низко. Представи си, че местността на около е нидерландските фьорди между гигантите Хага и Френсбург, където на хиляди квадратни километри нямаше ни едно човешко селище. Но можеше пък да се намира в Канада, или пък на южния край на американския континент. Ако е Канада, то най-близкият мегапорис е Хадзан-Сити, а ако е на огнена земя, то Магаренес. Так му беше предпочел Канада пред огнена земя. После тях двете пред балтийските фьорди край Рига и Мохрумна, че самата идея за умерения пояс не съответствуваше много на това море, горещо, сявно-тропическа фауна. Три лобити, каза мрачно той. Думичка от програмата, която училището налива в човека посредством метода на сугестивното импресиране, тъй че, щеш не щеш. В главата ти завинаги остават периодите от развитието на земята, Александър Македонски. Александър Пушкин и Александър Хумболт, Изотопите, Прокезите, Таблицата за умножение, Менделеевата таблица, логаритмичните таблици, Енциклопедия, Купища сведения, които в живота никога повече не са ти нужни, но в най-неочаквани моменти от само себе си излизат на повърхността. Три лубити, повтори си той. Имаше нещо тревожно в това, че названието на тези животинки с мустачки и гребенче се появи непроизволно и вярно. Сякаш Сякашства знаеше нещо неприятно за трилобитите, и тишината също безпокоеше. Съвсем мъртва, защото нямаше мухи, плахо предположи той. Погледна към гинещия слой планктон. За негово очудване наистина нищо не бръмчеше и не се мяркаше. Всичко вече почваше да се подрежда в система. Нямаше птици, риби, насекоми и растения по пясъка. А имаше трилобити и плитко тропическо море под слънце от умерените ширини. Но нали трилобитите бяха изкопаеми същества? От къмбрийския период май, от най-древната, палеозойската ера, предствън неотвратимо се очертаваше за шеметяващата истина. Падна на едно коляно. Изхвърлили се го. Бяха го изгонили от онази съвременност, в която се бе родил и живееше. Милиони години назад. Вдигна ръка към устата, захапа пръст. Около минута престъпникът гледаше право пред себе си. После на колене пъргаво допълзя до слоя планктон, гребна и го хвърли в устата си. И какво? Извика той към равнодушно си небеса. Смятате, че ме огорчавате. Ама не. Доволен съм. Давейки се, тъпчеше уста с течната маса и гълташе. Ей, вие там, слушайте. Той се обръщаше към безтрастните води и пясъци, зад които се криеха съдиите. Да не мислите, че ще заплача дето моите следи са единственият признак за нещо живо по тези брегове. Не, смея се, така не се наказва, така се награждава, цялото земно кълбо само на един човек. Пък и има с какво да се прехраниш. И добави с неочаквано отпаднал глас, и въобще седиите са неправоспособни да съдят. Кой знае дали светът не си е такъв от самото начало. А ако е такъв, нема аз съм виновен за това. Отпуснал глава, крайно изморен. Той се изтъркури по-далеч от водата, повъртя се малко, докато си отъпче мястото и се нагласи да спи. Чисто, като дете, въздъхна и потъна в сън. Слънцето залезе. Планетата плуваше в светлината на съзвездия, съвсем различни от онези, които тън знаеше от битието си сред хората. Голямата мечка беше още меченце, пъхнало лапа в косите на Вероника. Хрътките още тичаха редом, глава до глава, готови да се впият в опашката на лъва, на чието гръб седеше дори не още девата, а малко девойче, далечни са звездия, неназовани още от никого, като отвори очи, му се стори, че е във въздуха и лети. Лежеше на толкова меко, че почти не усещаше ложето си, а дясно наляво течеше многоцветна процесия, в морето строеше карнавално шествие от оттенъци. На купи и на снопове над хоризонта имаше галабови, лимонови и портукалови облаци. Вятърат докосваше гладката повърхност на водите и изглеждаше, сякаш отраженията бягат ли, бягат. Светът тази сутрин изглеждаше бисерен и седефен, далечният плантанеше в атлазена преливаща се синева, а по понаблизо, в пясъчните ямички, сянката си нееше гъсто, като намазана, като изтъкана от брокът. Той скочи. И всичко това е за мен. Или пък е сън, хипноза. Взеше па влажен пясък. Той беше тежичък, крехко запазваше формата. Готова впрочем веднага да се разсипе. Цапна с ръка по водата и тя открикна с жилава твърдост. Копна с бос крак почвата и тя оказа съпротивление. Всичко беше, както трябва. Това действително е камбрийският период началото на началата, когато простичкият живот още не е излязал на сушата. Хвърли се с цяло тяло на пясъка, пропълзе по корем, обърна се по гръб. В паметта му изникна горещият паваш, тълпите в градския транспорт. Само като го сравниш с околната свежест и простор. И за какъв дявол изобщо съществуваш, щом ти, твоя вътрешен свят, не е нищо повече от комбинация вещества, които и в епроветка се получават. За какво ти е такова знание, което те оставя ограбен, пък и всичко наоколо, също. Стран сви сви умруци, сърцето му трескаво биеше. После изтри потта от челото си. Какво, по дяволите, е той самият. А сега всичко бе останало назад. Обикновено утринната злоба тлееше в него по няколко часа, прониквайки далеч в деня. Но тук едва огледал сините далечини, и целият бе измит от прохладата и свежестта, огладня. Отиде до водата. Възстудената маса, взета в дланта, приличаше на протоплазма. Нещо биологическо, но такова, че спросто око не се различават отделните дребнички същества. Първична жизнена материя, от която природата по-късно ще почне да слепва класовете, подразделенията, видовете, несмело я близна. Колко хладна, а морската вода беше съвсем годна за пиене. Леко възсорена, но колкото да не прилича на дестилирана, внезапно го обзе луда радост. Колко беше хубаво, колко прекрасно. Ако щеш, лежи си, ако щеш, върви, никой не ти държи сметка. Нищо нямаше да се промени нито от безделието, нито от труда му. И не че всички връзки са скъсани и са се оплели, а просто не съществуват. Без дълг, без отговорност и задължение ще посреща той новия ден с острото чувство на блаженство и ще го изпраща тега, защото Сънят вече не беше убежище от грижите, а досадно прекъсване на битието. Ще тръгна на юг, реши той. Или на север, ако съм захвърлен в южното полукълбо. Към обедното слънце във всеки случай. За няколко години ще стигна до тропиците, а оттам или на запад, или на изток. Пътешествия ще ми стигнат за 100 живота. Просто да живееш. Без странични оправдания. Слънцето се издигна по-високо. Прохладата се смени с мека топлина. Шоколадово-кафявият пясък беше ласкаво-податлив, попринените му оттенъци примамваха да стъпиш. Привличаше го и потъналата в Марания и лица на хоризонта. Интересно дали цялото земно кълбо е такова. Море до кръста и причини до безкрайност. Или някъде има голяма суша, без дънен океан. 150 пъти денят смени нощта над безмълвието на водите, а може би пък 200 или 130 пъти, мишлено объркваше броя им. Вървеше до обяд, скусно наслаждавайки се на всеки миг от абсолютната свобода. От начало сутрин все още си спомняше старите обърчения и почваше привичните злобни монолози. Но изпечен целият от слънцето, наседял се в целебните лагуни, той стана по-уравновесен. Усмихваше се без причина, шегуваше се и се смееше на собствените си остроумия. Отходенето се развиха всичките му мускули, ръцете и нозете му вече не бяха като чужди на тялото, а му принадлежаха. Загорялата кожа на дебеля, поплътно прилепна към плътта. С очудване забеляза, че това физическо съществуване му е приятно. Пейзажът се изменяше бавно, равнина. Залята плитко с вода, или по-скоро море с множество причини. Но вътре всичко беше разнообразно. Ту на неголяма дълбочина виждаше огромна поля на огнено-червени, гъсто сплетени водорасли, дълги, без начало и край. Ту го задачаваше неизвестно откъде появило се течение и ствън дълго гледаше как гъмжи животът по бреговете на своеобразната река, строяща през масата на водите. Научи се да цени малкото. Радваше се например, като откриеше сред сипния пясък и лиция дрозърнест, да отбележим, че и такъв има. Събитие за него беше, когато намери първия камък, оварен, изгладен, с големината на ябълка. Стван носи камъка няколко дни със себе си, прехвърляше го от ръка в ръка или просто го мяташе и го взимаше. Но веднъж в небето се зададе буря. Стван съобрази, че на тази безкрайна територия главата му беше най-голямата височина, върхът Джумолангма за този свят. Бързо си изкопа яма в пясъка, тято такси се напълни с пенеста вода, легна и зачака. За щастие, бурята прогърмя надалеч. Друг път беше много по-страшно. Събуди се през нощта и видя, че местността се е променила, станала е още по плитка и го обкръжаваше не море, а безкрайно му прополе, топтам му с спетна локви, отразяващи звездите. Почувствува се несигурно и тревожно, трагично малък пред лицето на някакво гигантско природно бедствие. До сутринта се луташе назад напред с предчувствие за нещастие, прекрачвайки копчините водорасли, тъмните камари и безмолвно пъплещи мекотели. разсъмване водата почна да се връща, сякаш бликайки от почвата. Локвите се съединиха, превърнаха се в езера. Рязко застудя, сякаш нещо в климата се беше пречупило. Езерата се сляха, причините изчезнаха една след друга и когато настъпи денят, стън се озова покрит до глезените от безбрежния океан. На всички страни не се виждаше нито и лица суша, а водата, вече хладна, продължаваше да се издига. Стигна до коленете му, до кръста, после до гърдите. Стън не знаеше да плува. Прекара няколко страшни часа, безсилен да овладее треперенето си, измръзнал, в очакване какво ще последва. Не си позволи да вика и да плаче само защото твърдо беше определил, че това е голям, изключителен прилив, причинен от подреждането на Слънцето и Луната в една линия с Земята и двете привличаха земните води. Упорито си представяше тази картина и в един миг на озарение решително се убеди, че в действителност точно така беше. Ето го обедното слънце, той го виждаше, ето там беше скритото под него невидимо от тежко каменно кълбо на земния спътник, водната маса, надигаща се към тези две тела, и самият той, застанал някъде на края на прилива. Макар и не всекидневен, феноменът на космическия ред бе постижим за разума. Дори да загинеше, смъртта му щеше да бъде почетна, включваща съдбата му в величествения механизъм на Вселената. Цели 200 минути, той отброяваше по пулса си, водата се задържа неподвижно до гърдите му, после цялото море изведнъж почна сантиметър по сантиметър да се понижава. През денонощието студът изчезна. Милиарди измрели медузи, морски лилии, гъби и трилобити усеяха пясъка. Планктонът, вдигнат и пометен от наводнението, се простря по водораслите, смеси се с тях и Стван трябваше да си избира нова храна. Опита се да отваря малките сребристи раковини и установи, ще стават за ядене. Сега придвижването към тропическия пояс придоби делови смисъл, да се махне от тук, където вероятно щяха да настъпят студовете. От си през първите седмици, Стван почна да извършва преходите и нощем, ориентирайки се по въртящия се театър на звездите. Дръзнеше го брадата, която му беделичкаше шията, и я подкъси с острия ръб на една ръковина. Ноктите на ръцете си можа да изгризе, а на краката, да ги пообели на люспици, като предварително ги накисна. Почна забележимо да се затопля, в безветрено време ставаше знойно. Морските твари зачестиха, станаха по поразнообразни. Навремени дъното на лагуната се оказваше застлъно с безбройтелца и му се налагаше да ги заобикаля, за да не гази пъплещата маса. Понякога стън се натъкваше на места, където водата просто бе заместена от прозрачна кипяща каша, хидри, червейчета, медузи, ситни водорасли, някакви белки личинки или просто клетки. Чудещи се още в какво да се превърнат. Всичко се движеше, изяждаше се едно друго и оставяше ново, вероятно променящо се поколение. Виждаше се, че геологически скоро животът все пак ще се присне на сушата, не за друго, а просто защото нямаше къде да се дене. Огромна енергия, химическа, електрическа и бог знае каква още, беше акумулирана в тези басейни. Стън се къпеше в тях, тичаше по цели километри, нарочно риеки пясъка с бусите си крака, и го разхвърляше на ветрила. Скачаше нагоре и съжаляваше, че няма как да измери височината. Научи се да отличава избирателно с кожата си слънцето, всеки лъч по-отделно. Също и въздуха, меката ласка на водата, когато тя лукаво настъпваше в малка вълна, Присваше корема и гърдите му, пръсвайки тук там блестящи капки, манички лупи, през които концентрираният светлинен поток го бодскаше с закачливи иглички. Трите стихии, светлината, влагата и въздухът, незадържани, преминаваха осезаемо през порите, изпълваха сиони червената плът на мускулите, подредената неразбория на вътрешните органи, вършейки там своята оздравителна работа. На събралата се сила търсеше изход и ствън мощно одреше си юмрук земната твърд, като знаеше, че макар и съвсем маничко, той изменя със своя удар елипсата на въртене на планетата около Слънцето. От време на време се запитваше защо изобщо не разпръснат хората в различни секунди на палеозоя, не престъпниците, а въобще всички, уморени от градската теснота и от изобилието на проблеми и работи. Да ги пратеха тук, в топлата, озарена от синева самота. Спомни си, че във формулировката на присъдата имаше думите, отговаряйки на желанието. А нима малко хора биха пожелали същото. С така се радваше, че първата причина, на която се бе озовал, остана далеч зад него и че се беше загубил, почти разтворил се бе в забравата на сините трептящи далечини. Къде ли се намираше сега? Дали подходилата му не беше великият праматерик Пангея, който ще се раздели на петте части на света, или пък южният свръхконтинент Гондвана, дъщерята на Пангея, а може би безбрежното, най-древно море Тетис? Вървя дълго и стигна до края на причината. На трите страни се простираше чист морски хоризонт. Легна по корем с разтворени лакти, подпрял брада на преплетените си пръсти. Гледаше право пред себе си. Почти неизменната му полза в продължение на три дни. Тук му омръзна. Но не можеше да се върне назад, все едно да върнеш завоевание. Освен това, в близост до мястото, където стън беше плакал след съда, той се чувствуваше наказан, несамостоятелен. Колкото по-далеч, толкова по-свободен беше. Но нямаше къде по-нататък. Спомнил си процеса, той за първи път без раздразнение помисли за епохата, която го заставиха да напусне. Да, в бъдещето се върти това земно кълбо. Населението бе съсредоточено в извисените нагоре мегаполиси, пространството на сушата бе върнато на горите, ливадите, сяваните. Кулата, от която бо извъргнаха в миналото, прочертаваше небето. Хвана се за гърлото. Изхвърлиха ме. Но нали, странно как не му беше хрумнало порано. Колко филми бяха пускали фонзи предишен живот. Тук, в началните периоди на Палеозоя, изпращаха на лечение детските градини. Той самият стотици пъти бе гледал на екрана тези сценки, пухкаво момиченце с панамена шапчица и девойки-възпитателки. Да, и въобще миналото чак допите кантрупите постоянно беше навестявано, палеоботаници, художници, геолози, разните му климатолози. С дори се огледа, мрежата на времената бе населена, може би и сега някой крачеше из причините към хоризонта. После се упомни, малките действително ги изпращаха, вярно, че по-късно, в Ордовика или в Силура. Но дори да ги изпращаха в камбрийския период, който продължава около 100 милиона години, то, естествено, не при него, осъдения. Между другото по света сигурно е разпространена снимката му, включително предполагаемият образ, който ствън щеше да придобие след дългото пребиваване сред пясъците. А освен децата други посетители имаше малко. В тази област също бяха нужни безброй документи, съгласувания, координации. Всъщност именно тази прекалена организираност на света го беше принудила да извърши престъпление. По Посвободни се чувствуваха генетично надарените, едрите предприемачи, мисионерите или хората, които с дяволско търпение се бяха вкопчали в някакъв си досаден проблем. Висяха на него като клещи 20-на години, чужди на всичко останало, и с това си извоюваха правото да участвуват във всичко, което се отнася до въпросната област, симпозиуми, концерти, пътешествия във времето, пътувания в пространството, съревнования, ралита и какво ли не. Ами аз като съм обикновен? Нима от това по-малко ми се иска да видя как изглежда отблизо едно изригване на Марс или да седя на първия ред на шампионата по бокс. Пейзажът наоколо молчеше. Но беше ясно какво биха отговорили на Ствантам, напред. Така и така, драги другарю, това местенце до самия ринг ще го заеме сега бившият световен шампион в полусредна. На ръба на Марсианския кратер ще изпратят от земята знаменития вулканолог, който, помните ли, беше се спуснал в кратера на Везовии. А вие бъдете така любезен да включите на по-широк екран телевизора си, на който може да го покажат, може и да не го покажат, както сметне за необходимо комисията. Именно против това се разбунтува той. Няколко дни поредстван влизаше навътре в морето, взираше се към линията на хоризонта. Нищо, после измисли. Купчина пясък и оттам щеше да погледне. Избра място на една голяма причина и отначало се хвърли да пренася влажния пясък на цели купчини. После спря, за къде да бързаше, животът е пред него. Откри една ръковина с диаметър половин метър. С нея загребваше толкова, че едва го вдигаше. Работеше до горда умора, после си почиваше, шляяйки се и лагуната. А времето се задържаше все те прекрасно, сякаш такова го бяха поръчали за хилядолетия напред. Понякога Стън се питаше дали на повисоко не духа урагани. Но това не можа да узнае. Дори 10 метра височина над земята се оказаха недостъпни за него. Можеш малко да изхвърлиш тяло с силата на мускулите. Но, пожелаеш ли по-високо, построй си кула, качвай се на дървета, по хълмове. Но тук ни планини, ни дървета имаше. Междувременно пирамидата му се издигаше като голяма площадка, на височина една стъпка. Докато стън тичаше споредния товар към средата, съоръжението се разсипваше по краищата. Тогава той почна да събира планктон, и с него циментираше. По страната от към морето налепваше дребни мидички, оформяше се бавно растящ конус. най-първото човешко съоръжение на третата планета. Дори се огорчи, че никой нямаше да узнае за труда му. Но 500 милиона години бяха такава стена, че с голи ръце нищо не можеш да прехвърлиш. Сушата, на която се намираше сега, те първа щеше да се издига и понижава, щеше да бъде заливана слава на океанското дъно, да се издига в облаците и да се разрушава от вятъра. Бетонните блокове ще се смелят и най-твърдият метал ще раздясва, докато се превърне в прах, и само случаят можеше да съхрани в пясъчниците крехки отпечатък на някоя черупка. Рисунката на тънко клонче в каменните въглища. Хрумваха му смешни мисли. Да натрупа в една голяма яма от онези ръчета, да влезе и да изсъхне там, просто напукна антрополозите от последните столетия пред кулата. Цял скелет, притовал съвременен тип и началните палеозойски пластове. Как само щяхала се засуетят на своите конгреси? Или пък да издяла на един камък някоя дума и нека я намерят после фантрацитния разрез заедно с птеродактилите. Но всичко това беше просто на шега. Не би жертвувал собствения си скелет за такава проблематична възможност, и без това освен скелета си нямаше кой знае какво имущество тук. Изобщостван нямаше нищо против онези мирни до атомни учени. Напротив, спомняше си с неволна симпатия за тези скромни радетели на научното търсене. Няма ли се представа до какво ще доведат трудовете им и въпреки това се старали, блъскали си главите, какво? Защо? Изчислявали, чертаяли таблици, събирали и събирали в някаква си спестовна касичка, а после всичко се сляло и станало възможно така да се комбинират природните сили, че самият човек да може да пролети като птица над безбройните векове. Браво на тях, като си помислиш. Пирамидата растеше и накрая на 6 метрова височина той закрепи последната ръковина. Странно изглеждаше морето отгоре. Надалеч се простираха равни сини и зелени пространства, късите вълнички се сливаха в дълги като шещивалове, белият слой рачета укръжаваше като сол островите причини. Облепената смиди предна стена вече бе недостъпна за строителя си, добре, че я беше инкрустирал постепенно. Стън се спусна приклекнал и огледа отдалеч своето творение. Чак му дожаля да го остави зад себе си само като жалон. Стън бе дал на пирамидата късча от себе си и както това става, получив отплата. Трудът укрепи плещите му, дланите хващаха здраво като клещи. И погледът му беше станал по-умен, чувствуваше го. Позаде си легна до розово блестящата стена. Сутринта хапна и тръгна по посока на слънцето. Зад хоризонта го чакаха още поборещи места, други морски животни, а може би и сушата на други материци. Вървя пет часа. Понякога ставаше тъй плитко, че едва покриваше стъпалата му, и стън се чувствуваше в безбрежния простор като гъривер, готов да отведе вражеския флот на лилипотите. Селефената могила остана като златно петънце, а пред него още нямаше и намек за бряк. Нищо, това не беше краят. Върна се на причината и потопа пирамидата по нажежената страна. Наспъс се изгрева пак тръгна към хоризонта, но под другъгъл, Стън няколко дни тръгваше по този начин. Веднъж свечеряването го завари на 20 км от пясъците. Върхът на мидения конус беше само искрица, почти като проблясък на вълните. Само още една крачка, и щеше да загуби ориентира си. Сега на везните бе поставена възможността да се върне на причините или пък да остане завинаги във водата. А морето му стигаше едва до кръста. Трябва да се рискува. Гласът му прозвуча дразгаво, мъжествено. Също като на герои от старите филми, какъвто винаги бе мечтал да стане. Ще вървя, докато мръкне. Ще седна на поплитко място с глава на коленете и започна новото. Понякога трябваше да се движи почти до брадата във вода. Натъкнеше ли се на по-голяма дълбочина, заобикаряше я. Но, общо взето, дъното се спускаше. Стън почна да се учи да плува. Отначало кучешката, после, като си спомни състезания, които бе гледал, брус. Опитваше да подремва, отпуснат неподвижно на водата. Измина цял месец, разбра по фазите на луната. Сега не ставаше въпрос за връщане, вече нямаше как да намери унези начални пясъци. Механичното еднообразно движение го увличаше, изключвайки мислите за странични неща. Една крачка, втора, трета. Помагаше си с ръце. Ето, отмина още една медуза, а под краката му трилобит. Не, още не беше гладен. Рано е. А тук сега ще поплуваме. Гръдният му кош се разшири, дробовете вдишваха като две ведра. Нощем, лежейки спокойно под звездите, той се питаше, а живее ли като личност. Може би не съм човек, а съм станал вече същото такова същество като дрейфуващия анемон. Поискал беше да се махне от хората и се махна. Та да повече от това нямаше на къде. В ушите му шумолеше водата, небосводът се люлееше. Трудно можеше да повярва. Че в бъдеще на същото това място щеше да се издигне град, ще загъмжи от тълпи, блъскащи се на пресечките, че в същото време, докато той е тук в морето, там след промеждутък от стотици милиони години хората се сблъскват с проблеми, спорят. Сега стън държеше само приблизително посоката към екватора. Докато спеше на вълните, отнасяше го неизвестно на къде и не беше сигурен дали ще може да напредне за едно денонощие. Веднъж плува цели пет дни, без да стигне плитко място. Дъното изчезна, а заедно с него и животът. Подстван по всяка вероятност имаше бездна. Мятаха се високи, отвесни вълни, гладката морска повърхност от синя стана тъмно-синя, почти черна. Измъчваше го блад, сърцебиене, обхвана го отчаяние. Той упорито се придържаше обаче към обедното слънце, и бе награден. Рано сутринта на шестото денонощие една вълна го подхвърли. На хоризонта видя облаче, а под него сивкава тънка ивица. Бряг. Зафиксира положението на слънцето, пое отмерен ритъм. След около 2 часа ивицата приближи. Стън потопи глава под водата, преброи 100 загребвания, 1000, 1000. 10 рязко сви крака и се изправи до пояс във водата. Огледа се поразен. Бряг, но трудно можеше да се нарече бряк. От морето се издигаше черна стена, абсолютно гладка. Простираше се на километри, от двата края отсечена под прав ъгъл. Бяла линия в основите, а върха, все същото, непроменящо формата си облача конус. Какво ли беше това? Камбрийският свят внезапно беше изменил на стран. Дали пред него не се намираше крепост на чужда цивилизация, пристигнала неизвестно откъде, или пък на бегалци от бъдеще, още по-отдалечено от неговото. А може би пък от мъстителните съдии бяха запратили стван на друга планета в далечно съзвездие. Тогава трябваше да отхвърли всичко, което беше мислил за морето Тетис. Той разтърси глава, глупости. До съзвездията още не сме се добрали. Само автомати летят натам, обхвана го умора. С едва успяваше да плува. Но вятърът го потикваше, към каква ли съдба го носеше. Стената все пак се оказа естествена. След стотина метра С видя, че горният край беше нащърбен, а после почнаха да се различават грапавини и по самата вертикална повърхност. Убедил се че никой външен не е влизал в неговия свят, стван едновременно се и зарадва, и разочарова. От една страна, така беше поспокойно. Но, от друга, впрочем това бяха по-късни мисли, дошли вечерта, когато изранен и изподраскан, той седеше под стената и гледаше към линията на хоризонта, там, към пясъчните причини. А преди това трябваше да се добере на брега, докато плуваше, дочу далечен шум, който постепенно нарастваше в облушителен рев. Вълните се понесоха все по-бързо към скалите под страмнината, жертвено разбиваха в тях гъвкавите си дълги тела, кипяха и сгрохот се сливаха в бял вал, през който нищо не можеше да се види. Ужасен, Стван понечи да се върне назад, но беше късно. Поредната вълна го вдигна леко като дихание и го понесе, безредие на движение и контрадвижения, ад на безсистемни усилия. Десетки ежесекундно променящи се напори и течения, внезапни тегления и пласаци и всичко това в съскащата, непрогледна сме. Неочаквано го отряха някакви остри ягли, нахвърляха се като зверове каменни ребра. Не можеше да контролира положението, загубил къде е горе, къде е долу, почна да се дави. За них се вкопчва в нещо, хваща се, но вече го дърпа назад, повлича го, блъсва го. В главата му на взривове проблясваше отчаяние, край. Край, внезапно грохотът почна да се отдалечава. Коремът му се провлачи по каменисто дъно, водата го блъсна, обгърна го меко и накрая окончателно го остави. Просто легнал. Над него бе отвесната стена, а злобните вълни беснееха, без повече да го застрашават. Мина, внимателно, сякаш се събираше част по част, седна. Изми кръвта от лицето си и олюлявайки се, стана. Внезапно го изпълни необяснимо блаженство. Най-сетне на сушата, където всяка крачка е тайлека. Да дишаш, без да забелязваш дишането, ако щеш, навеждаш глава, ако щеш, въртиш е страни, както ти дойде. Да стоиш на солидна повърхност, която те държи, без да изисква каквито и да било усилия. Не, правилно щеше да стори животът, като се измъкне от морето. Колко възможности се откриват, когато не е мокро и белатисто. А колко приятна беше плътността на веществата. Взимаш камък и пръстите ти го стискат, усещайки с всеки квадратен милиметър грапавата му повърхност. И всичко наоколо е видимо, достъпно за погледа в прозрачния, сякаш не ефир. Глад измъчвашестван и той пообиколи из тясната сива и лица на плажа. Влезе във водата. Сред скалите в дълбокото намери колония раковини, Колумбел, знаеше, че са вкусни. Нахрани се, стропори се и заспа, като дори на сън постоянно усещаше, че е на сушата, и се радваше. Стана освежен и тръгна покрай стената, слънцето вече почервеня. Нагретият през деня камък излъчваше топлина. млъкващо ревеше и вицата пяна, ствън за обиколи скалната издатина и замря. Пред него зейна област на абсолютна чернота, краят на света, после, като проумя, той се разсмя. Сянка просто. Голяма, дълбока сянка, от която беше отвикнал на плоските причини. Гъста сянка от черната издатина на черната скала. Сянката, врязан в стената, почваше пролом. Царство на мълчанието, на тишината. Проломът беше дълъг, а нагоре, в тесния коридор на свечеряващото се небе, се извисяваше все същото бяло петно. Стван разбра, че това не беше облак, а върхът на огромна планина, може би на онзи кратер, от който се бе извел целият бряг. Някога си, преди хилядолетия, Изригналата лава се е спуснала в морето, смазвайки дъното, поддало се на безмерната и кратко тежест, и е застинала, а после под въздействието на водата и вятъра равно, отвесно се е изрязала. Лавата стигнала тук, а върхът на кратера останал в висините в студена самота, облякал се в снегове и сега отразява слънчевите лъчи, а подножието и средата на планината тънат в на сините въздушни маси. Беше много топло. Мръкваше. Тогава Стън се изкачи на една висока скала, седна и се загледа в морето. Припомни си трудния път през водата и се възгорди от решенията. довери го до тук, как си каза да построи пирамида, а после да я изостави. Как четири денонощия беше плувал, съвсем забравяйки дъното. Чувствуваше, че ще може още много пъти да черпи мъжество от този източник. Огненото кълбо се спусна зад хоризонта, водата и скарите тутък си потъмняха. Стън се плъзна от скалата. Легна си и притисна гръб о нея, изпитвайки острото усещане за безопасност, за домашно обмище. Спокойно му беше да слуша отдалеч боботенето на вълните, белите им гребени изникваха от мрака сякаш без никаква връзка с шума. От края на небесата с бавна кобилица се издигнаха звездите. Стън заспа и на сън се озова в човешкото бъдеще. Ран сутрин, той излиза от квартирата си в небостъргача и веднага се потапя в гъстия човешки поток. Въздушният ескалатор, асансьори въздушният ескалатор, асансьори, пак въздушният ескалатор. Притиснат в тълпата, плуваш из галерии с желанието това да свърши час по-скоро. Хиляди допира, от което възприемаш хората само като досадно пречещи обекти. Слиза до нивото на третия километър, стъпва на ескалатора, прескача на друг. От тук от там откъслечно се носят новини, Потокът хора постепенно уредява. И ето че стън се озовава на пуста улица, Вляво от която са дърветата на парк, вдясно, море въздух, а далеч надолу, зеленина на гора. Паркът е ограден с старин налята решетка, под краката му калдарам. Запустение, самота, тишина, едно от онези кътчета на мегаполиса, отминавани от течащите към работата човешки реки. Улицата завива, преминава в покрита тераса от стар италиански стил невисок парапет от груб камък, над главата му се свеждат лози. Мраморна пейка. Ствънся да и че след час по телекраните на Земята ще се появи изображението на това място, дикторите ще предадат новината за престъплението. Не дейте! Извика той и се събужда. Светеше пълна луна, водата приближаваше към него с прилива, очите наствън бяха насълзени. Избърса ги. Реакция от умората сигурно. Нямаше жълто, а само синьо и черно. Постоянният напор на вятъра. Бързите, разпенени вълни. Всичко на всичко една черна стена, синьо море, синьо небе, пъргаво бягащи и пенести вълни. Нещо смело, решително, не като на пясъчните причини. Но нямаше изход. Капан, сутринта, по изгрев, безгрижно по обиколи, интересувайки се как ще се измъква от тук. И след пет минути трябваше да спре. Стената скъди отвесно се спускаше в морето, в купчината камъни, където ревеше безредието на водните удари. Още неразтревожен, тръгна в обратна посока и отново трябваше да спре. Тук страмнината беше дори надвиснала. Оставаше още един пролом, може би там имаше полегът път нагоре. Хлъзгайки се по подводните камъни и често плувайки, стън влезе навътре в дългата попнатина. Но колкото понавътре проникваше, толкова по-тясно се събираха стените. В един момент те докоснаха раменете му и по-нататък път нямаше. Равносметката, отпред мелницата на прибоя, напред и в страни, стръмнина с височината на десететажен градски блок. Оказваше се, че от целият безкрайен простор на планетата той беше избрал клетка. Попаднал беше в кладенец, където трябваше да прекара остатъка от живота си. А как ли беше с храната? За около час обиколи целия плаш и се увери, че колонията Колумбели бе единствена. И повече никаква живинка, нито намек за щедрото, безпътно изобилие по онези места, където беше построил пирамидата. 40 траковини, с които можеше да изкара един месец. Може би и повече, тъй като към края на този срок малките щяха да пораснат. Но дори да стигаха и за много години. Нима беше плувал толкова през океана, за да попадне в яма. Замикта гасви сърцето му, да можеше сега да бъде сред ласкавата безбрежност на причините. Вдигна глава нагоре, където на страшна височина се изрязваше ръбът на стръмнината. Щеш не щеш, тук трябва да умееш да се катериш по скалите. Вероятно цялата местност беше такава. Пет дниства не изчака да го преборят на търтванията и да се разнесат под кожните кръвоизлили. Лежаше по камънъка, разглеждаше различни места от каменната стена и отдалечавайки се, успокоително въздъхваше. Не днес, а скалният затвор вече го потискаше с си. На шестата сутрин преброи раковините. По някакъв странен начин му оставаха само за две седмици. Време беше. Отиде до стената, откъм към леко полегатата страна. Първите метри преодоля, без да усети, имаше къде да стъпи, да се хване с ръка. Стън се катереше приведен, като по наклоне стълба. Но наклонът ставаше все по наложи му се да прилепи гърди с камъка. После скалата стана съвсем отвесна и Стън изгуби половин час, докато се придвижи внимателно в страни, където бе забелязал полегатост. Случайно погледна надолу и веднага се прокле. Целият се обляв пот, толкова страшна му се стори бездната зад гърба му. Сега нагоре следваха няколко метра по легатост. Изкатери се бавно. Почина си прав на една в длъбнатина, загледан в слойстите попнатинки носа само. Нагоре отново се простираше страмнина. Притиснало скалата буза, гърди и бедра, слепешком напипваше поредната гръпавина нагоре и притегляше тялото си. Нямаше как да избира посоката, просто на където можеше. Изкатери се до още една площадка, успя да се изправи. Едва не загубвайки равновесие, опипа с ръка нагоре, застанал ребром и се убеди, че е съвсем гладко. Амаче номер стоеше, без да смее да помръдне, и усещаше как лекият ветрец отзад охлажда прасците му. Шумът на прибоя едва се дочуваше. След като не можеше да продължава нататък, трябваше да се връща. Но как да се свие и да приседне, като нямаше пространство, на издатинката не се побираха дори стъпалата му. Трябваше да се отмести. Но както едва пазеше равновесие на самия ръб, губеше страх дори глава да обърне. Дали да си почине? Но с всяка секунда все повече се уморяваше, защото стоеше почти на пръсти. А 30-метровата пропаст го влечеше, смучеше го. С машинално при сви колене и скочи. Дясната му ръка се плъзна по гладко, лявата попадна на влъбнат инка с ръбче. Чудо, случайност. Притегли се към лявата ръка, отчаяно шарейки с дясната. Вкопча се с ногти в пупнатината. Още няколко конвулсивни движения, като едва не падна, почти се беше изплъзнал. Серия гърчове, резки движения и ствън се озова на тясна, коса издатина. Цялото му тяло трепереше, нямаше нищо по-бездушно, жестоко от височината във всеки случай. Облиза устни, тихо. Нищо не бива да говориш. Попладне беше на 40 метра над морето, вкопчил се като насекомо в стръмния склон. Целта беше изчезнала, само безпощадната стена и той самият, увиснал на нея. Обеден, че загива, беше готов да излее в изтощен вопъл ужаса си, когато щеше да се строполи, закачайки с беззащитната си плът глухите издатини. Едно само го отешаваше, щеше да бъде кратко, още няколко усилия, не защото искаше да се добере по-нагоре, а защото не можеше повече да стои. Внезапно стана по светло, откри се смътно полюшващият се хоризонт. Лежеше по корем на самото плато. Тихо. Шумът на прибоя нямаше сили да се издигне до тук. Добра се. Искатери се, без да вдига глава, без да си позволи дори един поглед напред, той лежа по очи половин час, дишейки в горещия камък. После започна да се спуска. Отново безкрайният път, непредвидимите резки движения. Обаче успяв известен смисъл да се разедини от себе си. На стената беше не той като личност. Просто тялото му се мъчеше, готово да се стовари долу, а съзнанието му витаеше до него. И рухнеше ли тялото, съзнанието щеше спокойно да го придружи до самия край, до купчината окървавено месо на камънака. Изкатерих се с отчаяние, ще сляза с безразличие. А тялото, колкото можеше, се спускаше. Отново попадна на площадка, където не можеше дори да се наведе. Единият крак направи пирует, другият се объна в коляното, корпусът му се плъзна надолу. Аха! И пръстите се вкопчаха в камъка. Слънцето се спускаше зад хоризонта, когато стваносети под стъпалата си за облените камъни на плажа. Без мисъл се дотътра до прибоя, дълго пи направо с уста, слушвайки се как глътките на пласаци преминават през гърлото му. Взе да заспива и внезапно простена при мисълта, какво страшно предизвикателство му отправяше този бряг. Но да се отказва не вървеше. Сутринта той отново беше на стената, равнодушен, превключил. Добра се до върха и без да вдигне глава, се спусна. Така продължи седмица и като погледна веднъж отражението си във водата, видя, че се е съсухрил на наполовина. Костите на черепа рязко изпъкваха на лицето, само очите гледаха фанатично. Но по-нататък нещата се промениха. Пръстите му престанаха да се разкървавяват, бузите се загладиха в стегната закръгленост. Стън почна да намира удоволствие в катеренето. На стената се превръщаше в нещо като хамелеон, способен да се вкопче и в най-малката грапавина. И накрая настъпи денят, когато, вмурвайки се дълбоко, ствани извади от дъното последната ръковина. Изяде я, разходи се бавно по тесния плаж. Капанът вече не беше капан, всичко му изглеждаше приветливо и ласкаво. Отиде до стената и докато се усети, озова се над бездната, където не стигаше грохотът на вълните. Стигна до върха, изправи се и се огледа. Радваше се, че не беше се изкушил по-рано да хвърли поглед към този свят, когато страхът от скалите щеше да развали впечатлението от него. Пред него се простираше гранитно плато, полегато снижаващо се. Далеч вляво се извисяваше светло, почти бяло образование, подобно на половини яйце, поставено изправено. В дясно камъкът хлътваше като гигантска чаша. Понататък синьо море и провлак, водещ към друга равнина, а над нея в чистата небесна синева, снежен облак връх. И толкова, яйце, чаша, провлак. Всичко в един единствен къс, монорит, неразбито. Поради целостта си ансамбълът можеше да се възприеме като малък, ако безжизнената пустиня не чезнеше далеч в маранята на ефира. Щастлив е, който този свят споходи. В съдбовния му час, Стън постоя известно време, в ушите му звучеше музика. Ще отида, без да се боя от скалите, далеч навътре в камбрийския материк. Черен поднозете му, камъкът напред в неуловими преливания променяше от тенаците си, почервеняваше, разливаше се в розови езерца, в кафеникави локви. Тук там на тъмния фон се извисяваха беди за облени скали, нито песечинка, нито една отломка. Поискаш ли да вземеш нещо, вдигаш цялото плато наведнъж, колкото повече се отдалечаваше ствън от морето, толкова по ставаше. Пустинята постепенно се превръщаше в пещ и само загрубялата на стъпалата кожа подметка спасяваше стъното изгаряне. Много беше жаден. Горещият въздух на вълни го обгръщаше. Помисли, че паднеше ли, веднага щяха да му излязат пришки. Спря и тутък си всичко наоколо се забури в мъгла, контурите на местността изчезнаха. Тръсна глава, пелената се разся и мигом отново се върна. Тръгна по-нататък. Мъглата се изгуби. Обаче веднага се нахлупи над очите му, когато Стън спря. Той самият ли създаваше мъглата, или как? Скочи в страни, огледа се и на мястото, където беше току-що, успя да види собствения си поплащащ се, разкъсан от едната страна контур, който просъществува един миг и се разтопи. Направи няколко скока, всеки път спирайки за половин секунда, и успя да настави цели три свои силуета. Три призрачни фигури, разтварящи се една след друга. Значи, аз се разтапям. А жегата пареше отдолу пръстите на краката му, прасците, дори коленете. Стън се опита да плюе, дали ще изсъска слюнката. Но устата му беше пресъхнала. Стягаше го в слепоочията, в ушите му се разнесе камбанен звън. Да бягам! Но къде? По-добре напред, към другия край на пустинята. Почна да тича, обаче въздухът яростно го блъсна в гърдите с хиляди нажежени игли. Добре де, ще вървим тогава. Наближаваше полегатия Рит, обикалящ чашата стадион. Но Стван не пожела да свърне от пътя си. Местностът чезнеше в мъглата, то се появяваше. Пред него беше бяла скала. Стван се изкачи и веднага усети да се отпускат стегнатите в страдалческа грима са мускули на лицето. Тук, на метър над горещата плоча, цареше друг климат. Когато Стван спуснал се до морето, скочи във вълните, помисли че водата край него ще закипи. Обаче целебният първобитен океан си знаеше работата, след час вече и не помнеше изгарянията. В плиткия залив каманакът беше стрит федер Пясък, прибоят люлеше люлееше и вица Планктон. Заситен, нанежал се до насита върху вълните, вечертастван отново се изкачи горе. Радваше го усещането колко леко се катереше вече. Вятърат от към морето носеше прохлада, наближаваше заре слънце. Провлакът наблизо се простираше като мост към ново, още по-обширно плато. И там, до самия хоризонт, се извисяваха четири еднакви правоъгълни хълма, като вагони на огромен влак. Дали ще успее да стигне до там? Горещият материк не беше място за дълги пътешествия. Там не можеше да навлезеш много в жестоката пустиня, откъснал се от морето, не можеш да се добереш до местата, които ще станат в бъдеще Париж или Заир. Белият хълм и от тук по форма напомняше яйце. А чашата се оказа всъщност кратер на угаснал вулкан, сигурно допълнителен кратер на този, който се бе възнесъл в облаците. Какъв ли рев се е носил над водите, когато всичко тук се е създавало? Какъв ли огън е дъхнал в небето, как страшно, гибелно се е растлъл в светлите висини непрогледният дим. Ще минат похи и ако тези скали не се потопят в океана, ще се разрушат в пясък. Животът ще покрие дюните стрева, ще растат и падат дървета, после ще дойдат хората. Ще изпъстрят местността със своите съоръжения, всичко ще стане дребно, ситно, объркано. Но до тогава има още стотици милиони години. А сега цареше принадлежащият само на него камбрийски период спокойно достоинство, чистота на несмущавани от нищо основи. Стън легна на топлата скала до самия склон. Слънчевото кълбо се спускаше към вълните. Това беше той, първобитният свят. Безмерността на небето, на земята. Немият глас на гранитната твърд, тишина, която сякаш нещо говори. Тържественото величие на най-оболеното съществуване. Струва ти се, че още миг, и ще проумееш за какво е материята, времето, вселената, ще познаеш неизразими в думи истини, достъпни може би на безезичната мъдрост на инстинкта. Стън се притисна обръпавия камък, прегърна го. Аз вникнах. Принадлежа и се слях. И ако изкреща от болка, вопълът ми ще разцепи платото на две. Но защо, от болка? Изненадан и обезпокоен, той седна. Каква болка, откъде се беше взела? Нещо ставаше във вътрешния му свят. Стигнал беше до някакъв край или начало. Стана и развълнувано закрачи назаднапред. напред Влупости. Чудесно ще издържа тук. И какво ти издържане, когато всъщност се наслаждавам? Какво по-хубаво от самотата под сините небеса? Има с какво да се занимавам, поразителният воден свят, великолепната твърд. Утре ще тръгна навътре в материка, седвач от глас отдолу се съгласяваха вълните, но ствън тръгна едва на третия ден. Приготвяше се. Оплете с водорасли една празна ръковина рок, напълния с вода, замаза я отгоре с изсъхнал планктон, направи ремъци. Реши още преди жегата да разгледа близкия кратер и да стигне до четирите хълма, може би там имаше река. Ако е така, тогава ще може да навлезе дълбоко навътре в континента. През нощта той пое -по, по платото и с първия лъч на изгрева стигна до кратера. Гигантската чаша от лава още тънеше в сенки. Стените по се спускаха надолу, а там в средата заеше черното петно на кладенеца. Може би има подземни зали, лабиринти. Вход в тайното на тайните, самата отроба на планетата. Стън прескочи невисокия ръб, седна на склона и внезапно се плъзна малко надолу, по дяволите. Камъкът тук беше като шлифован, залян слак. Тъмно кафява, леко набръчка на повърхност, която именно бръчките правехата и неудържимо плъзгава. Беше се плъзнал едва 30 на сантиметра, още не разбрал какво става, той се обърна, за да се хване за ръба. Но това движение го смъкна още по-надолу. Това ще е то. Простичко и без трагедии. Амо се беше сторило, че бъдещето му обещава дълъг живот. Долу чакаше черната яма на кладенеца. Колко ли беше дълбок? Метър, пет метра, петдесет, за мигновена смърт или за мъки. Помисли си, че сега бързо трябва да се озлоби от нещо. Да измести ужаса с злоба. Хитро ме довършихте вие, каза той, гледайки към небето. Никакво правосъдие не е това, а ми взехте, че най-бандитски ме убихте. Но нищо, не съжалявам. Тук поне станах силен, смел, ствън отново се изпоти, плъзна се изпря. Магла забори очите му, в ушите на хлу и се разнесе камбанният звън. Цивилизацията даде на хората охолство и сигурност. Но защо те завиждат на отчаянието на Ван Гог, на нищетата на Балзак, защо сънуват трудности и решения? Остата му пресъхна. Камбаната в мозъка сякаш забиваше нещо. Стън се забърза. Ей вие, сади и, слушайте. И аз също мечтаях за борба. При това лично, аз и врагът, пък да видим кой кого. Слушайте, вие ме излагахте. Няма никакво, отговаряйки на желанието. И тук, в камбрийския период, както и в търгашеското общество, от което ме изхвърлихте, ми липсва противник. Трапът на кладенеца приближаваше. Бялото от ринно небе над главата му рязко контрастираше с тъмната стена на чашата. Наствън му се стори жестоко неправдоподобно, че той съвсем сам на пустата планета, бе попаднал тъкмо на такъв склон, откъдето нямаше измъкване. Затвори очи и полежа по гръб неизвестно колко. После челото и страните му пламнаха, клепачите станаха ярко -червени. Отвори очи и видя спрялото над самия отвор на кратера заслепяващо око на слънцето. Изпитателно, строго гледаше то. Кажи, за какво живеят хората? Втори, Охо! Вижти, над повърхността показа моцуна на едно чудовище, шумно издиша, около паста му се появи малък овал сребърен прах. Звярат се надигаше и изглеждаше сякаш самото дъно на бъбва. Водата се спускаше на водопади по раменете му, оголвайки кафявозереникаво тяло. Главата се беше издигнала на височина 5-6 етажа и едва тогава над покривката на реката се показа долният край на търбуха. Пораждайки водовъртежи, пристъпи едното крачище, после другото. Звярат се хранеше. Хващаше цели снопове трева и скубеше. Муцуната му приличаше на конска, но с неизразителни малки очи. Наближаваше буря. Пробяга внезапен порив на вятъра, огъвайки храсталаците. Нещо се пръсна в небето, разнесе се мощен гръм. Едно блясване, второ. Ослепителни зигзаги се забиваха право в земята. Удари толкова близо, честван от отскочи и падна, а звярат продължаваше да дъвче. Като издигане на подемен кран се изправяше и навеждаше шията, протягаха се черните, сякаш гумени устни. Що за дяволщина? мълнията чуп на чудовището в самия гръбнак, но то не обърна внимание. Все така шареше шията, издигаха се от скубнатите снопове. И едва след пет минути, когато на гърба на звяра се изду полуметрова буца, Главата спрява високото, окото равнодушно се огледа. После продължи по-прежнему. Абсурдно. Съвсем нечовешки човешки мащаби. Бурята стремително се отдалечаваше. Тъмносивите облаци вече не бяха буреносни и се разкъсваха на бели облачета. Откри се късче синева, надник на слънцето. С облегчено въздъхна, преставайки да трепери. Намираше се тук повече от седмица и през цялото време умираше от студ. Поточно в онзи първи миг, когато събудил се и видял храсти и палми, той се хвърли да прегръща грапавите стволове. Чак се изплаши от силата на това чувство, помисли, че полудява. Застави се да се овладее и тогава усети студ изрина се и посиня. Съзнаваше, че е не по-малко от 20 градуса, но това разбиране не го топлеше, свикнал преди на 30 градуса в горещото море на Палеозоя. В гъстата, висока до гърдите трева беше невъзможно да се тича, а храната... Той ядеше охлюби, не го сгряваше. Отешаваше го само това, че всичко живо наоколо също бе застинало вцепенено. Ден след ден над върховете на дърветата се стелеше облачна пелена, лист не потрепваше, огромната костенурка дремеше, копчан неподвижно в палмата, висеше тъмен чувал, стън подозираше, че това е летящ гущер. Царуваше почти къмбрийска тишина, но две нощи себе се бе събуждал от далечен мощен тътен, Сякаш целият материк се канеше да се изправи на задните си крака. От мъглата не можеше да огледа наоколо и ствън така и не се отдалечи от това кътче на брега, където сред треви и скарите се бе озовал. Едва последната вечер почна да се позатопля, а сутринта след бурята сегреният от слънцето свят взе да се събужда. Костенурката се оттегли във водата, това, което стън бе сметнал за скала, се оказа гигантско гладно животно. От всички страни се разнесе плюкане, бълбукане, пръщане, лай, Стън се изкачи на невисокото хълмче. Стори му се, че се намира приблизително там, където едва не загина в камбрийския период. Но, разбира се, милиони, стотици милиони години по-късно. И все пак пейзажът му изглеждаше някак познат. Високото плато се беше понижило, разрушавайки се, проломът се бе превърнал в устия на широка бавна река. Малкият зловещ кратер с плъзгарите стени вече не съществуваше, но по-далечният, овенчан някога с снежна корона, беше се запазил. Само бе станал по-малък, по-нисък и се беше пробудил, превръщайки се в действуващ вулкан. Виждайки кълбото черен дим, ствън разбра, че именно вулканът бе виновник за нощния рев. Надясно и наляво от коническия връх се простираше верига голи възвишения, а цялото пространство между реката и планините бе затоплено от масата на зеленината. Разнообразни растения се притискаха неправдоподобно гъсто, като по-съмчета на четка. Отчаян, ствън се загледа в изумрудения океан. Такава, значи, беше земята в епохата на влечугите. Небесна на синева, горещи слънчеви лъчи, хиляди оттенъци на зеленото, жълто-оранжеви хълмове на хоризонта, тъмна речна вода и синята повърхност на морето, палми, вкопчани с корените си в калната тиня. Нечия черна глава се показа от блатото, после още една. Тук просто гъмжеше от гущери. Но най-главното бе зеленината, трева, храсти, дървета. Най-после горите материци се бяха облекли. И то как? Майката звезда от безната на космоса щедро лееше енергия и планетата я приемаше, набъбнала от живота й, както никога преди и след това може би. Стълб дим се носеше над огнедишещия хълм, обромен сам по себе си и същевременно малък в сравнение с необятната чаша на небесата. Друга тъмна ивица се очерта в синевата, почвайки от средата на зеления килим и разтапяйки се над морето. Е, добре, и това ще да го разбере какво е, едно. Едно, не се очудвайте, ако краят ви се струва странен. Същност, бягство, е повест, чието обем е около 3-4 пъти по-голям от представения отказ, преведен с съкръщения. Отделните глави са съответно, през океана, огненият купол и медни тръби, съдиите, сбугуване и мегапорис. Бел, Мандер, Аркадий Сетрогацки, Борис Сетрогацки, човекът от пацифида, Ай, на 31 март барон като организира другарска вечеринка. Офицерите се събраха в отделния салон на ресторанта, тако. В началото те благочинно пиеха стоплено саке и разговаряха за политиката, за борбата с му, за ръгби. После, когато господин началникът на отдела пожела на подчинените си приятно прекарване и си отиде, разкопчаха мундирите и поръчаха уиски. След половин час стана много шумно, въздухът се изпълни с тютюнев дим, изки села миризма на мандарини. Всички говореха, без да се слушат един друг. Барон като щипеше келнерките, сява да танцуваше между ниските маси, младите се смееха, пляскаха с ръце и крещяха, до са, едно. Някой стана и ни в клин, ни в ръка в дрезгаво запия императорския химн, Кими Гайо. Хванаха го за панталоните и го дръпнаха на мястото му. Самия разгар на веселието в салона на Хлу списък една келнерка. Преследваше висок, румен Ян Кис накриво надянато кепе. Това беше известният скандал Джия и веселяк Джери, адютант и личен преводач на командуващия базата на ВМС на САЩ, Шарк. Джери огледа с пиян поглед изненаданите от такова на японци и кресна. Здравейте, Джапи! Капитани се ида, без да става, го хвана за крака и силно го дръпна към себе си. Като подкосен Джери рухна право върху чиниите, а барон като с наслада го удари между очите с дръжката на кортика. Американецът, пребит и облепен с маринована ряпа, беше изхвърлен обратно в общата зала. Контраатака въпреки общите очаквания не последва, навярно този път Джери се различаше без компания. Офицерите оставиха кортиците и празните бутилки, изпиха още по чашка уиски и започнаха да се разотиват. Капитан Исейда се връщаше с барон като. Баронът се улюляваше, пореше се срещу ярката пролетна луна и мълчеше. Само пред вратата на дома на Исейда той изведнъж запя с улюляващ се глас. Исейда съчувствено го потупа по рамото и отиде да спи. Преди разсъмване му се присъни сън. Вече няколко пъти му се беше присънвал. Той отново е кайгунтайн, капитан лейтенант от императорския флот, и стои в бойната рубка на ескадрения Еминеносец, Емиками. Наоколо се растила Коралово море, черно в пурпурната светлина на зареза, а насреща от прозрачната мъгла стремително налитат три американски самолета торпедоносци. Той вече различава възбудените лица на пилотите и мътните отблясъци върху торпедата. Огън. Огън, крещи той. Торпедоносците растат, крилете им покриват цялото небе. Ослепителен пламък, удар, изпримрело сърце той пада някъде в пустоща. Събуди се де, и и да. Сърдито каза баронкато, и си се, се обърнало гръб и отвори очи. Стаята беше задушно. Яркото сутрешно слънце се проникваше през прорезите на бамбуковата штура. До леглото беше приклекнал баронкато, жилест, широкопрещест, стъмната четка на мустаците под вирнатия нос. Събуди ли се? Почти. И се и да протегна ръка към часовника. Седем часа. За какво е това бързане? Бързо се обличай, тръгваме. Ще ти разкажа по пътя. И се и да не зададе повече въпроси. След 5 минути те тичешком се спуснаха по стълбата в антрето, бързо се обуха и изкочиха в двора. До вратата ги чакаше новичък щабен джип. Младото шофьорче с каскет с жълта котва над козирката запали мотора и въпросително погледна офицерите. В Гонюдо, кратко заповяда баронът. И се и да се облегна назад. Къде е това Гонюдо? Попита той. Коротно място покрай брежието. На три мили от Алзи, джипът подмина бетонните, обрасли стрева стени на арсенала в покрайнините на града и се понесе по правото, мокро от Роса шосе. От между хълмовете си нееше морето. И се и да жадно гълташе свежия вятър. Така, каза барон като. Кинокомпанията, Яматофирумо, снима филм, пейзажите на Япония. Вчера вечер в Гонюдо са пристигнали техните оператори. Да се изгонят, каза Исиида. Той не обичаше пейзажните филми, а освен това леко му се повдигаше. Получили се разрешение от губернатора. Все едно. Да се изгонят, почакай. Те имат разрешително за снимките от японските власти. Обаче се намесиха американците. Обявиха, че няма да позволят да се снима близо до военната база. Ах, виж ти! И си да си свали фуражката и разкопча яката на мундира. Значи, са се намесили американците. Барон като кимна, именно. И негово превъзходителство заповяда ти и аз да отидем там и да уредим нещата. Хъм! А ние какво общо имаме? Тоест, много е приятно още веднъж да натрием носа наме. Но какво общо има штабът на военноморския район с Яматофируму? Заповедта си е заповед, неопределено каза баронът. Хвърли поглед към шофьора и се наведе към охото на Исеида. За разрешително за снимките в околностите на отбранителни обекти, Яматофируму е платила на префектурата солидна сума. Казват, че нещичко е получил и господин началник штаба на нашия район. Нали околностите на Аодзи са едни от най-красивите в Япония? А, ето каква била работата. Капитан Иси да отново си сложи фуражката, отпусна кайшката под брадата си и задряма. Шосето минаваше по насип на половин километър от брега. Беше отлив. Отстъпилото море бе оборило широка ивица от пясъчното дъно. Локви и заливчета блестяха на слънцето. Шофьорът се обърна и каза. Гонюдо, господин барон. Иси да се размърда, пръстри очи и сладко и звучно се прозина. Те излязоха на плажа където до Светлосин павилион неспокойно се вълнуваше голяма тълпа от оскъдно облечени курортисти. Любопитните се блъскаха, подскачаха, мъчеха се да погледнат над главите на другите. Баронът и си да в движение изскочиха от джипа и спряха, слушвайки се. От недрата на тълпите се чуваха яростни възгласи на японски и английски. Ама разберете, аз ще ви изхвърля от тук всички ваши. кип quiet, lieutenant, до кип 2. Ние имаме разрешително от самия губернатор, а аз ви казвам да се махате. Кип quiet, това е Джери, каза Исейда. Баронът се ухили, нищо. Той беше пиян като свиня. При това аме не могат да отличат един японец от друг. Да вървим, той се вряза в тълпата, като безцеремонно избутваше срамо мъжете и възпитано потупваше жените по горите гърбове. Исейда тромаво се движеше зад него и строго поглеждаше в страни. Към него рязко се обърна млад човек с черни очила, когато баронът грубо беше блъснал с лакът. Аз и преди не изпитвах симпатия към господа военните. Тъмните очила негодуващо блеснаха. Исейда старателно настъпи босия му крак. Виновът, вежливо каза той. Лицето с тъмни очила се смръщи, младият мъж тихичко изквича и отскочи. Барон като Исейда се промъкнаха през тълпата развълнувани момичета и излязоха в свободния кръг. В центъра на кръга като петли пред бой стояха лице срещу лице нисък дебелак, облечен в бяло, и доблесният Джери. Дебелакът подскачаше, пръскаше слюнка и размахваше някаква хартия. Джери заплашително надвисваше над него, издал напред англосаксонската си челюст. Лявото му око срамежливо се криеше зад огромна лилава синина, но за това пък дясното направо пламтеше през падналия над него кичур коса. До Джери, хванал го за рамото, се суетеше офицер от ВМС на САЩ с златна зелка на фуражката. До Кип Quiet, Джери Три, стенеше той. Зад дебелака се тълпяха високи мускулести младежи, по които висяха тежки неудобни калафи. Зад Джери и офицера от ВМС здраво стъпили върху пясъка с тежки обувки, неподвижно стояха двама сержанти от военната полиция. Юмруците им в бели ръкавици бавно се свиваха и отпускаха. Ние имаме право да снимаме и ще снимаме. Ето разрешение от губернатора. Не, няма да снимате, проклети да бъдете дано. като и капитан Исеида се спогледаха, изпъчиха се и с каменни лица тръгнаха напред. Те спряха между Дебелака и Джери, обърнаха се към американците и отдадоха чест. Капитан трети ранг баронкато, офицер от отдела за координация към щаба на Наския военноморски район. Капитан лейтенант Исеида, офицер от отдела за координация. Пръв се упомни офицерът от ВМС на САЩ. С труд подбирайки думите, той каза на японски. Мамама, капитан трети ранг Колдуел. Милиметри, здравейте! Лейтенант Семитсън, адютант на командира на базата, Шарк, изръмжа Джери. С какво мога да бъда полезен? Негово превъзходителство господин Командуващият наския военноморски район предава на господа американските офицери своите уверения за доброжелателното си отношение към тях и изразява дълбоко съжаление по повод на личното недоразумение между господа американските офицери и снимачната група на кинокомпанията Аматофирумо. Той благоволи да се безпокои, че господа американските офицери и се и да се прозина. Той си спомни, че още не е закусвал. И се огледа, шарейки с поглед по фирмите на павилионите. И в този момент от към морето се чу странен звук. На километър от брега, до самата линия на отлива блесна оранжев пламък. Плътен стълб от мокър пясък и пара се издигна над водата, за секунда застина неподвижно и бавно започна да пада. Грамотеличен удар разтърси въздуха. Едно, до койса, ритмичен напев, нещо като нашето, тралала. Бел, Мандер. Две спокойно Лейтен Ант спокойно Англ. Б-ПР. Три поспокойно Джери. Англ Втори Когато стълбът от пясък и воден прах се разсея, всички погледи се обърнаха към небето. То беше бездънно синьо и съвършено чисто. Джери почеса долната си усна. Какво, у вас в гоню до често ли стават такива фойерверки? Стават, неопределено каза като. Изведнъж се разнесе пронизителен вик. Там има човек. Точно там, където избухна. Всички, които бяха на плажа, видяха зад жълтата ивица на оголеното дъно, на фона на севетлосинята причина, ясен силует, подобен на веселата играчка, Дарума. Човек! Той е зашеметен, не може да стане. Горкият! Мъже, какво чакате? Кинооператорите смъкнаха панталоните и ризите си и решително тръгнаха към потерпевшия. Последваха неколци на курортисти. Баронката, подсвирвайки през зъби, взе бинокъла. Вижти, промърмори той, вглеждайки се. Странно. Капитани се и да познаваше като вече 15 години и нито веднъж за това време не беше имал повод да заподозре барона в човеколюбив и хуманизъм. За това се очуди, когато като след внимателно разглеждане на черния силует внезапно хвърли бинокъла и започна да си развързва обувките. Там ли ще ходим? Събличай се, вместо отговор заповяда баронът. Само че. По-бързо, и се ида, че ще закъснеем. И се и да мълчаливо се подчини. Подръпвайки гъщетата си, те притичаха покрай американците и хупнаха след кинооператорите. Пясъкът беше влажен и плътен, лесно се тичеше. Те заобикориха две-три малки плитки локви, прескочиха стърчащите от водата камъни и изпревариха един курортист. И се и да се разсня, това беше същият млад мъж с тъмните очила. Той леко накуцваше. По-бързо, по-бързо. Припираше го като. Исиде да тичаше след него, спазвайки дистанция от две крачки, като войник на гимнастически занятия. Васио, Васио. Раз-два, раз-два. Васио, Васио. Пред неговите очи равномерно подскачаше мургавият мускулест гръб на барона. Под краката им започна да плиска вода. Неочаквано като спря и Исиде да едва не се блъсна в него. Като тържествено каза, арестуван сте, моля, станете. Тежко дишейки, Исейда заобиколи барона. Нещо студено и хлъзгаво докосна на коленете му. Беше малък оптопот, изглежда, изхвърлен от взрива. Исейда изруга през зъби, отхвърли го в страни и вдигна глава. На около 20 крачки от тях под повърхността на водата се показаха блестящите черни рамене и главата на железния човек. Исейда беше малко суеверен. И когато от групичката кинооператори и курортисти до тях се чу думата, Капа, той, изплашен, отстъпи назад. Впрочем веднага си спомни, че Капа, водният дух от народните приказки, живее само в езерата и блатата. Освен това успокои го армейският 12-заряден колд, появил се неизвестно откъде в протегнатата ръка на барока. Хората с предпазливо очудване гледаха Железния човек, а железният човек неподвижно гледаше хората с огромни изпъкнали очи, стърчащи от двете страни на главата. Слънчеви искри трептяха по неговата люспеста кожа с цвят на оксидирана стомана, и Сеида облегчено се засмя. Разбира се, това е шпионин с водолазен костюм. Офицерите от морската отбрана барон като и Сеида заловиха шпионин на чужда държава. Браво, като, ставай, меззавец! Искреща той, железният човек не помръдна, да не би да е в безсъзнание. Или е умрял? Сега ще проверим. Отзад се чу на вода. Исеида се обърна. Към тях се приближаваше младият човек с черните очила. По, почакайте малко, да но произнесе той. Не, не стреляйте. Не се пахайте, любезно каза Исейда, и ако не искате да получите помутрата. Той просто не ви разбира. Так хай гъцхунга, каза железният човек. Всички замряха. Баронът взе пистолета с лявата ръка. Заговори. Железният човек с безжизнен глас издаваше глухи гърлени звуци. Продължаваше да бъде неподвижен, но очите му се напълниха с жълта светлина и отново угаснаха. На лицето на младия човек се появи изумление. Слушайте, прошепна той, ами че това е. Баронът подозрително го погледна. За какво става дума? Той каза, че е много недоволен. Говори на Тангутски, едно. Откъде знаете? Откъде знам? Аз съм аспирант в филологическия факултет към университета в Киото и Тангутският език е моя специалност. Аз съм Ейкити Кавай. На никого от присъствуващите това име не направи особено впечатление, но барон като помоли. Тогава разберете, моля ви, кой е той. Сега, с готовност, каза Ейкити Кавай. Той се замисли и разчленено произнесе с Хакхутана. Хагугатангна, отговори железния човек. Кавай си свали очилата, очудено погледна люспестото тяло и се обърна към барона. Казва, че е дошъл от долното човечество. Страхувам се да не греша, но ми се струва, че той има предвид океанското дъно. Значи, дошъл от океанското дъно, каза като. Да не лъже, почакайте, може би не съм го разбрал добре. Ще попитам пак. Кавай размени с железния човек няколко фрази. И си да с интерес следеше как светват и угасват жълти пламъчета в изпъкнаните очи на чудовището. Няма какво да се прави, каза най-сетне кавай и разпери ръце. От океанското дъно, от дъното на голямото източно море. Така тангутите са наричали Тихия океан. Няма грешка. Баронът пъхна пистолета под мишница и захапа нокътя си. Започва прилив, напомни и си и да. Да, да. Слушайте, Кавай, помолете го да стане и да ни последва. На брега ще можем да поговорим в поспокойна обстановка. Той казва, преведе след минута Кавай, че му е много трудно да ходи. Тук той тежи много повече, отколкото на в родината си. Ние ще му помогнем, обеща баронът. Това да е грижата. Той се обърна към кинооператорите. Вие сте яки момчета, да се заемете с тази работа. Операторите бързо, макар и много охотно се приближиха до железния човек. Един загорял младеж внимателно докосна рамото му. А аз? И се и подскочи. Младежът изрева, падна по гръб и изчезна под водата. След секунда изскочи, като плюеше и ругаеше. Дявол! Ох, дявол го взел! Удря сток като машина. Кинооператорите веднага се върнаха на предишните си позиции. Как е на пипане? Наивно запита Ниса Космат-курортист. Опитайте сам, посъветва го пострадалият, като бършеше трепереща ръка рецето си. Кажете му да си изключи електричеството, предложи и се и, да. и махна с ръка? Не знам как е това на тангуцки. Тангутите не са имали представа за такива неща. Но нали трябва да се направи нещо? Водата прииждаше, стигаше вече до кръста. Раменете на железния човек се скриха под водата и над повърхността стърчеше само черната люспеста глава, подобна на обърнато котле. Всички погледнаха към барон като. Баронът мислеше. Може да отидем за въже, нетърпеливо предложи и Исейда. Но железният човек се оправи без чужда помощ. Когато първата вълна лизна стъклените му очи, той се наведе и започна да се изправя. Виждаше се, че това му струва големи усилия. Ето че над водата отново се появиха раменете му, после полегатият, заострен надолу гръден кош и най-сетне раздутият му корем и тежките като пънове крака. Железният човек беше много по-висок от нормалния човешки ръст. Той постоя, леко олюлявайки се, направи две несигурни крачки, олюля се по-силно, тромово размаха три пръстите си ръце, но се удържа и не падна. Хайде напред, напред, ласкаво каза барон като. Кава изпресекли фалцет извика къса фраза и железния човек бавно тръгна към брега покрай поразените хора. Едно, тангути, чергарски народ, населявал платата на Тибет. Авторите не рискуват да гарантират за правилността на приведените тук тангутски фрази. Този разказ стигна до нас, авторите, отдалечи при преразказа пострада именно тази част от текста. Б. Трети. Цялото население на до посрещна госта от океанските дълбини. Стотици са блечени, полуоблечени и почти облечени курортисти се тълпяха на брега. Хората и един от операторите насочваха обективи, От някъде се появиха полицаи в светли мундири. Подхо! Закръща някой. Железният човек стъпи на брега на Япония. Няколко минути продължи неловкото мълчание. Никой нямаше представа какво може да се очаква от такъв гост. Как трябва да се отнесат към него и какво въобще трябва да се прави в такива случаи? Бръмчеха кинокамери. Барон като изподвежди гледаше към американците, застанали в първите редове. Най-сетне и се изкашля и излезе напред. Приятели, каза той. Този кхе, господин пристигна, както вече знаете, от дъното на океана. Така. Аз мисля, кхе, хе, ние се радваме да го поздравим на земята. Нали? В тълпата нестройно извикаха, Банзай, железният човек мълчеше, втренчил стъкрените си очи, и лекичко се улюляваше. С какво е облечен? Не издържа един от полицаите. Един момент. През тълпата се промуши масивен човек на средна възраст с тлъсто, подпухнало лице. Извинете ме за безцеремонността, каза той, аз съм кореспондент на Токио Сиимбун. Казаха ми, че този господин е от Океана, говори Тангутски и вече се е намерил преводач. Ейки ти Кавай на вашите услуги. Таз Та бих искал да задам на господина няколко въпроса. Не възразявате ли? Като каза, не, не възразяваме. Благодаря. Кореспондентът хвърли изумен поглед към барона, който стоеше в страни с пистолета под мишницата. Благодаря ви, господин Кавай, попитайте господина от океана каква е целта на неговото идване на сушата. Кавай се обърна към железния човек, но той глухо промърмори нещо. Той е уморен, преведе Кавай, и ако не греша, ранене е. Колко жалко! Но все пак попитайте го, моля ви. Кавай размени с железния човек няколко реплики. Той е дошъл тук за търговия. Казва, че неговата раса, Хе, иска да установи отношения с горното човечество, т.е. с нас. Да, кхунгу, да търгуват. С рибали ще търгуват. Обади се някой от тълпата. Долното човечество ще търгува с диаманти. Охо, из бисери. Кореспондентът бързо записваше. Курортистите разкъсаха рядката верига от полицаи и се приближиха до железния човек. Откъде имат диаманти? Господин преводач! Ох! Ще ми скъсате банския! Какво искат в вземяна? Изясни се, че на долното човечество са му нужни, хе, тежки метали, по-тежки от златото. Не, Олово не им трябва. Защо? Защото такова, хе? Да, той казва... Защото това е окончателно вещество, а на тях са им нужни променили тежки метали. Какво има предвид ли? Не знам, господа. Може би радиоактивни. Освен това долното човечество е готово да сподели с горното човечество своите технически постижения. Що се отнася до диамантите и бисерите, тези скъпоценности, хе, в изобилие се въдят там, на морското дъно. Да, на тях отдавна вече им е известна ценността на диамантите и бисерите. Господин преводач. О, господи! Някой невнимателно докосва бедрото на железния човек, извика и отскочи назад. Тълпата се отдръпна. Може ли така? Господин от е смъртно уморен и иска да почине. Чувствува се зле. Още един въпрос. Омоляваше кореспондентът. Тогава железният човек леко се наведе и протегна до самото лице на кореспондента люспестите си влажни длани. Между тях стрясък прескочи виолетова искра. Секунда, кореспондентът с страшно извъртени очи гледаше към дебелите три пръсти ръце, после отскочи назад и с оскърбен вид се отдалечи. Тръгваме ли? Попита се и Сеида, като бършеше подта от челото си. Като кимна, един момент, чу се до тях глас, те се обърнаха. Беше Джери. Затлакът я му надничаше капитанът трети ранг. Кажете, това наистина ли е човек от океанското дъно? Предполагам, да. Във всеки случай много прилича на такъв. За какво ви е нужен? Странен въпрос. И все пак, барон като закопча колана си, взел шофьора колта си и го пъхна в кубура. Нали чухте, процеди той през зъби. Долното човечество е готово да сподели с нас техническите си постижения. Струва ми се, че те разбират от подводници. С кого? С нас? С нас, японците. Нямате право, неуверено каза Джери. А вие... Тук капитанът трети ранг изригна дълга реч на английски и я завърши сепонското, моля. Джери мрачно гледаше под краката си и ровеше пясъка с върха на обувката. Добре, изведнъж каза баронът. И се и да изгони тези глупаци. И операторите също. Остави само кавай. И се и да отиде. Когато след четвърт час се върна, потен и воинствен след разговора с тълпата, Джери... Капитанът трети ранг и сержантите измъкваха железния човек от джипа. Кава и объркан отичаше около тях, самият железен човек се съпротивляваше и слабо крещеше гърлени думи. Къде го помъкнаха? Очудено попита Исеида. Нямаме място в колата. Нека го откарат на своя доч в управлението на базата. Съюзници сме в края на краищата. Барон като бързо погледнали лавата хартийка, която държеше в ръка, пъхна я в джоба си и изплю фаса на цигарата. Четвърти. Някъде в два часа през нощта на трети срещу 4 април адютантът и личният преводач на командуващия базата, Шарк, седеше в стаята си и сечиняваше отчет. Литературният труд не влизаше в любимите занимания на лейтенант Семитсън. Той пишеше, задръскваше, тихо псуваше и често се вдъхновяваше от плоската правоъгълна бутилка, Уайт Хорс. Той се запиташе в безкрайните, който, които, последният, и тъна... Хъпеше края на автоматичната писалка и дълго гледаше черната нощ зад прозореца. Лейтенант Семи Цанджери, алабамско момче, още малко търпение и ставаш голям човек. Най-важното е така да съставиш отчета, че веднага да се вижда колко струваш. Дяволски трудна задача все пак. Така, благодарение на решителността ни, на в трудните условия на започващия прилив, при участието и с активната помощ на двама, оказали се на место происшествието. Японски офицери от морската отбрана, за колдуел няма защо да споменава, тъй етапа с нищо не помогна. Вижте, без японските офицери не може да се мине, тяхната разписка за 5000 долара е почита в делото. Джери се захили. Той бутна на тези господа 5000, а в банковата му сметка има само две. Командуващият базата в същия ден му компенсира всички 5000. Джапите ще трябва да си мълчат, хе-хе, работата е деликатна. Така, общуването с железния човек се облегчи от факта, че последният знаеше тънгутски. Какви ли са тия тангути? Някакви допотопни джапи, изглежда. Като преводач оказа услугите си аспирантът от филологическия факултет на университета в Киото Ейкитикавай, това беше проверено, и наистина се оказа аспирант и тъна, уволнен миналата година по независещи от него обстоятелства. Железният човек беше доставен на разположение в базата в Шарк и настанен в зданието на управлението на базата, където с него редовно се водят беседи, имащи за цел да изяснят до каква степен общуването и връзката с подводния свят могат да се окажат полезни за ВМС на САЩ, Джери сам водеше тези беседи. Откровено казано, ползата от тях беше малка. Железният човек беше дяволски необщителен и тежък за общуване. Той вонеше и непрекъснато хренчеше, че му е лошо. Че нещо не му е наред апаратурата, че го мотаят тук. На горната земя, вече дявол знае колко време, основните въпроси така и не са решени. Него го чакат и изобщо всички горни хора са големи мръсници. Той категорично отказа да разговаря с професорите Окубу и Яманиси, които знаеха тангутски язик и специално пристигнаха от Токио. Той им каза, че са хакханги, след което двамата почервеняха и с яростна вежливост поискаха разрешение да напуснат базата. Джери прекрасно разбираше, че като преводачкава и не е по-лош от другите, но как, подяволите, да разбереш от това желязно боведо как са устроени подводниците, които могат да се движат на дълбочина 5-7 км. Как да се каже на тангутски, торпедо? Или, екипаж? Или, налягане на квадратен дюим? С една дума, Джери практически нищо не постигна. Това беше най-слабото място в отчета. Удаде се да изясни само това че някъде в Тихия океан на голяма дълбочина е разположен огромен подводен град, по аналогия с Атлантида някакъв журналист с лека ръка го кръсти Пацифида, от Пацифик, Тих, Океан. Железният човек наричаше този град, дългата дупка. Къде именно се намира Пацифида, остана неясно, защото Джери се отчая да обясни на филолога какво е това координати, и въобще долните хора имаха своя съвършено невразумителна математика. Жителите на подводния град бяха достигнали високо развитие на цивилизацията си, далеч не за пръв път посещаваха сушата, но едва сега бяха намерили за възможно да започнат постоянни контакти с хората. Самият железен човек е първи посланик на подводния свят. Той е готов да организира общество на съдружието, основано на търговски връзки. Нима горното човечество не се нуждае от диаманти и бисери, а за техническите постижения на долните хора той няма право да говори тъй като не е опълномощен. Всичко това само по себе си беше достатъчно печално. На всичко отгоре командуващият базата не издържа натиска на общественото мнение и разреши вчера вечерта да се организира през конференция. Човекът от пацифида направо заяви в присъствието на 13 кореспонденти от 8 вестника, че няма намерение да остава повече тук, към него, виждате ли, се отнасят зле. Измъчват го с празно дърдорене и не му дават възможност да се заеме с работата, за която е дошъл. Той смята да се върне в океана и да намери друг бряг, където предложенията на долното човечество ще бъдат наистина оценени. Пресата изрева. Днешните сутрешни вестници изригваха на изтови Емайнити Емайнити Симбун се обърна към министра на вътрешните работи с въпроса: Дали му е известно, че почетният гост на Япония, човекът от Пацифида, се намира под арест в американска военна база? Асахи предлагаше да се вземат незабавни мерки. На Япония са нужни диаманти. Пацифида – градът на диамантите, диаманти или подводници. Няма да позволим на американците да дискредитират Япония пред диамантения народ, протест на обществото за закрила на животните. Кейзай Симбун публикува интервю на своя кореспондент с човека от пацифида под огромно заглавие. Имате ли образци от диамантите? Хагуфу Ето Отговаря железния човек. Снимката показваше подводния гост, който сочи с три пръстата си ръка своето огромно изпъкнало око. Под снимката се съобщаваше за създаването на анонимно акционерско общество, Диамантите на пацифида, подготвящо за разпространяване акции на стойност 5 милиарда йени. Наистина след обетейки ти Кавай получи телеграма с предложението да заеме длъжност на един от директорите на новата компания и главен консултант с заплата от 150 000 йени. Заедно с телеграмата на Кавай бяха връчени 50 000 йени предстарителни. Джери само се облиза, когато научи това. Впрочем, той се утеши, като помоли Кавай да му остави акции за 8000 долара. Това е сигурна работа. Изглежда, командуващият базата също беше имал приятен разговор с Кавай на тази тема. Джери се прозина и разруши косата си. Е, добре, отчетът все пак трябва да се завърши. Утре най-сетне идва комисията. Желязното момченце няма да бъде оставено да се забавлява дълго. Ще го натоварят на самолети, чао. Там той ще разкаже всичко за подводниците независимо дали иска или не. Джери отново присви очи срещу луната и захапа края на седефената писалка. Покривът на сградата на управлението изведнъж подскочи. Бял пламък озари прозорците на горния етаж. Залюляха се стените, със звън се посипаха стъклата. Масата изкърца и се наклони, бутилката с падна на пода. Грамотевичен удар шиб на ушите. Зашеметен, Джери скочи от стола и се пъхна под перваза. Повече взривове нямаше. Навън виеха сирени, миришеше на изгоряло. Джери почака още малко, стана и изтича на улицата. Във хода на сградата на управлението той се сблъска с сержант от охраната. Щях да идвам за вас, за да хъну каза сержантът. Взрив в 88, сър. И пожар. Железният човек изчезна, сър. Като че ли не го е имало. Но пожарът е потушен, сър. Джери стремително вървеше, почти тичаше по коридора. Подтоковете отвратително скърцаше на трошено стъкло. Часовият, сър, сержантът едвам го догонваше, часовият е зашеметен, сър. Една тухла е паднала право върху главата му. Като чели нарочно, сър. Като чели нарочно, машинално повтори Джери и спря пред стая 88, в която държаха железния човек. В безредно скачащите лъчи на фенерите се мяркаха купчини по черняла мазилка, парчета от тухли, срутени преградни стени, стърчащи дъски от пода. Остро вонеше на изгоряло и киселина. След това разрушение, светейки с фенерчетата, пълзяха мръсните и мокри войници от охраната. Джери се спъна в празен пожарогасител, с проклятие горитна и изкръща. Какво правите тук, да ви вземат дяволите? Войникът, който внимателно разглеждаше купчинка гипсов прах над дланта си, изплашено се испана. Търсим, търсим железния човек, сър. Вън, вън от тук. Всички вън. Сержант, изведете това стадо и блокирайте зданието. Оставете ми фенера си, сержант. Когато остана сам, Джери приклекна и внимателно се огледа. Никакви следи от желязното момче. Човекът от Пацифида беше изчезнал като спукан сапунен мехур. Впрочем, Джери протегна ръка и взе тежко парче от металическа тъкан, подобна на средновековна ризница. Още няколко такива парчета, напрашени с мазилка, се виждаха под парчетата. Но това беше всичко. Нямаше нито кръв, нито разкъсани вътрешности, нито раздробени кости. Изглежда, човекът от пацифида е бил нещо като медуза. Изгревът завари Джери изцапан, уморен и объркан. Той така и не намери диамантените очила. Зад дубките на избитите прозорци се чуваше вълнението на тълпата, чуваха се виковете на войниците и полицаите, стенд бек. Каере? Дръпни се назад, Джери мрачно тръгна към изхода. Напрага той настъпи малка кутийка, деформирана, както и всичко останало в стаята. Джери вече беше видял няколко такива кутийки, когато се рувеше из парчетата, но не беше обърнал внимание. Сега той разсеяно я преобърна с върха на обувката. Към котииката беше прилепнало парче от металната дреха на човека от Пацифида. Под него се виждаше крайчето на червено бял етикет. Заинтересуваният лейтенант Семитсън се наведе, отлепи до успестата мрежа и не повярва на очите си. На етикета до големите черни ероглифи речеше ясен надпис на английски, суха анодна батерия, 80 В. Произведено в Япония, компания Токиоденки. Не по-малко от 5 минути лейтенантът разглежда надписа и опитва котииката. После крадливо се огледа, отлепи етикета и го пъхна в джоба си. Ви, човекът от пацифида пристигна и си отиде, човекът от пацифида, жертва на нещастен случай, нещастен случай и визъл умисъл. Главният консултант и един от директорите на компанията, диаманте на пацифида, екитикава и съобщи, че малко преди трагичната си гибел човекът от пацифида е успял да се свърже със своите съотечественици. Близък е денят, когато подводниците на долното човечество, натоварени с скъпоценни камъни, ще влязат в пристанищата на нашата страна. Учредителите на компанията, на Пацифида, имат намерение да подадат оплакване до Международния съд срещу действията на командуващия базата на ВМС на САЩ, Шарк. Барон като остави вестника. Как ти се харесва всичко това? Капитани се и да акуратно подхвана с пръчиците парче солена риба и го пъхна в устата си. Прекрасна дикция. Можеш да говориш по радиото. Искаш ли бира? Баронът поплати глава. Мисля си за това, какво може да направи човек в наши дни, когато има глава на раменете си? Да, между другото, интересуват ли те пари? Капитан се и да познаваше барона 15 години. За това, без да бърза, той допи бирата и спокойно попита. Колко? Като извади пачка пари. За сега твоят дял е хиляда. Йени, какво говориш? Долари, разбира се, Джери се оказа мошеник и аз получих само 2000. Така ли? Каза и се и да и придърпа към себе си чернозелените банкноти. Преброй ги. Това не е всичко. Остава господин главният консултант и един от директорите на компанията, Диаманте на Пацифида. За сега той нищо не е дал. Но непременно ще даде. Вече обеща, баронът запали цигара и продължи, аз веднага разбрах, че това са мошеници. После познах и господин Кавай. Познах го, когато си свали черните очила. Ние веднъж вече празнувахме с негови пари, в края на март аз му продадох 20 кг динамит и бракуван експериментарен костюм за работа с високочастотен ток. Този костюм се търкаляше в склада от 44-та година. Така ли? Отново каза и се и да. Той внимателно преброи парите и ги пъхна във вътрешния джоб на китала си. Като въздъхна. Да. Какво ли не може да направи човек в наше време, ако има добра глава и купчина железни парцали? Между другото, като си е назначил секретар. Яко момче, прилича на боксер. Изглежда много силен. Той трябва да бъде силен, убедено ким не се ида. Да треснеш по главата часовия така, че после да помислят, че е била тухла, можеш, ако си много силен човек. Мисля, че без тухла не е минало, възрази барон като. Е се опитай да изкараш три денонощия в опаковка от гума и желязо. Капитан Иси и да приятно се усмихна и протегна ръка към бутилката. Асколт Якубовски, Емефисто, отново великия калмар, Сгъна вестника и го хвърли във водата. Той заплава като корабче и изведнъж изчезна. Морето се свина в уния и го погълна. Сега вестникът се спуска към дъното и ще легне там, разперил бели крила. Великото море и калмарът, Великия. морето. Неговият шум се носи от всякъде. Той пробягва над блясъка на мокрите камъни, заплита се в скристите ръбове и поражда малки деца шумчета. Те подскачат над кафявите топки на гнездата на галабите и зелените чертички на буштерите. Ако се заслушате, ще усетите как шумът се дели на два различни, и двата бавни и отмерени, широките емахове на бронзовото махалу на времето. Шумът казва едно и също, заспи, заспи, заспи. Потани в покоя, в неподвижността. Слънцето със звън пробягва по водата. Махалото се придвижва бавно и към брега плуват призмите на вълните. Водораслите са се проточили по скалите и те светят и изкрият на пурпурни точки. Отново движение, махалото се залюля на другата страна. Сега ще се огори белият камък в дълбокото. Журналистите. Защо го извикаха? Като че ли не е виждал преобърнати шхуни и кратко удавен екипаж в каютите, или се досещат? Глупости. Работа на великия калмар ли е, питаха те. И така се вижда, че е той, такелажът е разбит, част от борда, отпрана. Вероятно е прехвърлил пипалата си и хванал се за мачтите, е увиснал на тях. И е преобърнал кораба. Пладне. Скамейката е топла и ласкава, слънце. Все пак тази вода не може да компенсира жегата. Студ и горещина, две крайности. Човек чертае своята линия в промеждутъка между крайностите но способността да останеш посредата идва със староста. Това мъдрост ли е? Или угасване на силите? Гледката е прекрасна, зеленото заливче и късчето море, обхванато от челюстите на бреговете. И сенките на пеперудите са сини. Сенките се кръгли като слънцето. Това са слънчевите сенки. Те бягат заедно с пеперудите и по нажежената каменна стена се движат уловими миражи. На нея дреме котаракът, тънко подсвирквайки с нос. От време на време се наежва и повдигнал глава, хтурачва очи във всичко дневно. Очи, зорки, студени! Ще дойда в полунощ! Емефисто! Слушай, котарако, душо прозорлива! Ти по цели нощи не спиш, ти всичко виждаш, всичко знаеш. Какво ще стане? Ще дойде ли той? Как ще го видя през нощта? Ах, да, пълнолунието! Ще го видя най-после, стига тази телеграма да не е просто заблудили се в проводниците подводни изпразвания. Въпросът е, къде свършва жаждата за всезнание и къде започва мечтата за всему бещество? А, ето че към нас идва вкусен студен чай, идва на непрегъващите се крака на моя стар Хенри. Благодаря, старче, благодаря. Ти вярваш ли в съдбата? Показаха ми, Мариана. Това беше трудолюбива шхуна, отначало стоки за папуа а след това събиране на морски краставици, на големия бариерен риф. От тук се вижда австралийският бряг. Корабът е преобърнат на място. Значи, той е тук някъде. А почеркате неговият, нощ, спящ екипаж, викат на въхтения, когато е забелязал светещата маса на Великия. Той мята ръце на мачтите и провисва на борда, жив, яростен товар. Винаги същото, нощ и неголеми шхуни. Или яхти. Тази верига от нападения опаса земното кълбо и стигна до тук. И ето, журналистите крещят, внимание, внимание, появи се великия Калмар. е, а аз какво трябва да правя? 1115 нови виделта дълта бебисалната, едно, фауна, в края на крайщата това е най-важното, библиотеката. Тишина, мирис на кожа, мирис на ръце, от морето, проникващо във всяка пупнатина. От постоянната гъста влага хартията на Бъбна и книгите се надуха. Това беше от Милтън, две. И подостойно е да царуваш фада, отколкото да бъдеш слуга на небето, ето какво би могъл да каже Емефисто. В тези думи има сатанинска гордост. Безмерна. Всъщност какви са пределите на големината на калмара Архитептис, 3. Имат ли измерение? Или за мярка служи безкрайността на дълбочините? И това ни е същото. Като гонитбата за знание, колкото е повече и попълното, толкова е по-агресивно и безжалостно. И трябва да заплатиш за знанието, такова е дяволското условие. Заплатиха и двамата. Той плати с болката, Джо, със своите мъки. А ако е отмъщение. Защо трябваше да чака толкова дълго? Той винаги, отдавна е готов. Слънцето пробива древното стъкло. Неговите цветове оживиха стаята. Те са пъстри като риби папагари сред отломките от корали. Ето списъка на яхтите и шхуните за тази година. Индийски океан, Сага, Шипшир, Смелии, Каракатица. Тихи океан, Джемини, Пърл, Индус, Флор, Емарипоза. Атлантически океан, Мотал, Артур, Дейви, Крокет, Пигги, Отмъстител. Листа Хартия, докоснати от ръката на времето, купчина по жълтели листа, стотици, хиляди телеграми, животът на Емефисто. Как обединяват мисълта, познанието и действието? Какъв късмет, че малкият Джо беше военен телеграфист? А после нещастието като удар или изгаряне, саркома, 4. Момчето се превърна на скелет, огромен скелет, огромни ръце и крака, малка, суха глава. Той каза, по-добре да живея, макар и така, Емефисто Мефисто отлично владееше ключа. Ето първата, разпадаща се като прах телеграма. Тирета и точки, тирета и точки и преводът на цялата тази неразбория. Слаб съм, татко, и краката не ме държат. Това е още от наркозата. Седя в пещерата. Цяла нощ някой ме гледаше с огромни, пламтящи очи. Блясъкът на фосфора в тях е толкова силен, че светлината очертава странни, чудовищни контури. Страх ме е, Емефисто, Мефисто, такъв псевдоним избраха, той сам си го избра. И бележка с Молив, започва адаптацията. Мен също ме е страх, сине, но страхът дойде едва сега, ето дългата поредица телеграми, дълга верига, изкувана от звена страх. 6 юли, аз съм толкова малък и слаб. Какво съм му направил на онзи сгорящия поглед? 7 юли, оказва се, че това е огледало, поставено за самонаблюдение, чуждото тяло вселява в мен непрестанен ужас. То ме е стиснало, не мога да се помръдна, аз съм вграден в него, вписан, стиснат, то е чуждо, чуждо, чуждо. Аз се задъхвам в него. 8 юли, нищо, не се разстройвай, татко, не се разстройвай, аз сам го поисках, ще изтърпя. Но за това пък какъв свят ме обкръжава. Нощен черен, и горящ, през деня, пронизан от светлина и движение. 10 юли. Риби, риби, риби. Те всички ме преследват. Те ме гонят, искат да ме изядат. Трудно ми е тук, аз съм още слаб и вял. 21 юли. Днес имам хубав ден. Сносно самочувствие и превъзходни цветови ефекти в плетеницата от корали. Ще се поразходя. 18 август. Спасих се по чудо. И до сега ми се привиждат противните жадни муцуни, дългите зъби, оголени, святкащи, техните кръгли и злобни очи. Вземи ме при себе си. Страх ме е. 19 август. Вземи ме, татко. Той си спомни за себе си, успехът в науката го беше изсушил. Стана прям, логичен и жесток към другите и към себе си. Познанието беше изсушило сърцето му, оставаше питащият мозък. Този ден се беше врязал в паметта му. Той седеше на камъка, на мястото, където дебелият кабел потъваше в морето. Размишляваше как би могъл да го прикрие. Вълните се прискафе и бълбукаха в камъните и изведнъж видя Емефисто. Изкръща, как си посмял? Емефисто пълзаше към него, протягаше пипалца и го гледаше с черните си очи. Те се кокореха и отряското вълнение се въртяха в различни страни. Огромните белези от чева опасваха главата му. Това лепкаво и дълго тяло, вместило в себе си душата и мозъка на Джо, беше ненавистно и всяваше само страх. Той стана и започна да отстъпва заднишком, докато не се спана от някакъв камък и не падна. А тогава дойде в юлетовото чудовище на яроста. 20 август, аз те разбрах, татко, и това ме опечали. По-рано никога не съм те разбирал и се гордеях с теб. Дълго време няма да те безпокоя, дълго. Тогава настъпи първото и мълчание, дългото. 20 септември. Бях болен и за това не съм ял две седмици. Постите се оказаха полезни, възстанових силите си. Не излизам. Забелязвам смяната на деня и нощта по играта на оттенаците на водата. През деня тя е зеленикава, вечер се чернее, минавайки през всички оттенъци на зелените, сини и пурпурни тонове. 21 септември Хенри ми пусна по шнура голяма и вкусна треска. Видях неговото наклонено и добро лице. Прииска ми се да изплувам. Отнесох рибата със себе си и я изядох без остатък. Вече привикнах към суровото месо и само механически помислих, а защо не е пържена? След като се наситих, заспах, сега спя по-много и охотно, но този сън прилича по-скоро на дрямка. Докоснаха ме подозрителни движения на водата. Видях еморени пет. Те гледаха, шавайки с плавници. Искаше ми се да скоча и избягам, но се сдържах. Еморените са слизести и пласти, зъбите им са като на куче и миризмата им е неприятна. Присънваха ми се цяла нощ, 22 септември. Аз нямам земни сънища. Предполагам, че мозъкът ми е така изтощен от привикването към непознатото, че оперира само с краткотрайната памет. Помни, обичам те. Какво е виждал той тогава в него? Не само бащата, но и своята гордост? Татко, ако всичко ни се удаде, аз ще бъда твоето морско око. Аз убеждавах себе си, че за него е по-добре да живее така, отколкото да умре. Нищо не говореше за успеха на операцията, аз не можех да зная че в морската вода и храна има фактор, който способствува за срастването на чуждородни тъкани. 25. Септември Знам, че ти не можеше да търпиш мама. Нейните непрекъснати изисквания и женската и кратко същност стигнаха до конфликт с твоя стремеж към знания. Стана ми тъжно и се опитах да извикам у себе си спомена за нея. Мъчех се да си се представя като малък, с къси панталонки, с обръчи куче. Беше ми трудно, защото към мен се промъкнаха малки медузи, ти си ги виждал в наши води. Пареха. Накрая се появи лицето на мама, но то беше отсветено в зелено. 30 септември. Изобретих си защита от рибите. Вчера намерих актинии, приличащи на червените карамфили от нашата градина. Поставих ги по камъните на входа на пещерата, а двете най-големи държа в ръце. Днес сутринта еморените отново се появиха. Тикнах актиниите в очите им, те отскочиха и избягаха. Може да се живее. 11 април. Наблюдение, тук всички се ядат едни други. Най-малките биват изяждани от поголемите, раци и риби, те, от поголемите, големите биват изяждани от огромните. Храната е за този, чиято уста е голяма и с остри зъби. 18 април. Видях китова акула, която гълташе рачета и планктон. Сблъскахме се нос -онос, но аз не се оплаших от нея. Големите с малки уста тук не ги уважават. Горкото момче. Той се и шегуваше. Аз препарирвах неговия ежедневен улов, той поставяше всичко в плетената чанта, закачена за шамандурата. 29 май. Хвърли ми цветни таблици, защото ще се объркам при описанието на подробностите по дъното. Днес по обяд отгоре спуснаха въженце. За него беше вързана скумрия. Реших, аха, това е за мен, и я налапах. В този момент отгоре дръпнаха и в мен се впи голяма кука. Бяха ме хванали. Боли. Дърпах се с всички сили, хващах се за каквото мога, но ме теглеха нагоре. Не съобразих веднага какво трябва да направя, но след това замотах влакното в камъните и издърпах куката заедно с късмесо. Кръвта ми изтича. Като видях храната, изпитах нещо противоестествено, прииска ми се да се самоизям. За това са виновни рибарите. Аз ще им го припомня. Емефисто, 30 май. Прорежах цял ден в пещерата, размишлявайки за живота. Реших, трябва да бъда силен и хитър. Силните и хитрите ядат много и вкусни неща и спят в най-уютните пещери. Аз трябва да се приспособя. Да приема всички правила на играта. Един Юли, изпълних твоето поръчение да уловя Скорпена 6, но се ободох и едва не умрях. Безжалостен си към мен, татко. Или искаш да се избавиш от мен? Отговори ми, по време на операцията до мен лежеше старото ми тяло. Какво направи с него? Понякога ми се струва, че той е някъде наблизо и аз пак ще го срещна. 7 юли, днес в мозъка ми горят непоносими видения, звучат думи, кънтящи като медни камбани, думи, които никога няма да изрека. 17 юли, вчера едва не ме изядуха. Обърнах се и като се свих, паднах в камъните, а над мен профуча нещо с разината паст. Това не беше акула. Такова нещо ти никога няма да видиш, поръчай кинокамера за осмоноги. Ха-ха, 18 юли, аз съм толкова самотен, татко. Вземи ме обратно и ме дръж в някакъв съд. Аз съм нещастен и жалък, аз съм силен, рано сутринта плувах, развивах скорост. Пронизах дебелия слой вода и се изнесох на повърхността, като все повече ускорявах движението си. По край мене се носеха, сливаха се в сребристи идици с кумрии и сафриди. Изплеснах се и излетях в твоя задушлив свят и паднах обратно. Пръски обсипаха тялото ми. Чувствувах безмерна радост. Но не за дълго. Върнах се в пещерата, мислих и бях нещастен. Хванах една скумрия и я изядох. Вкусна е. Но ръците са по-вкусни. По-вкусни от ръците са стригите. Олавям ги така, вземам едно къмъче и го поставям между разтворените черупки. След това я разкъсвам късче по късче и я изяждам. И през цялото време се оглеждам. Кой можеше да знае, че след 15 години той ще получи от журналистите прозвището Великия калмар. Ето от кого се боях, от журналистите. Сега аз им се надсмивам. Днес слязох на дълбочина около километър. Трудно и страшно. Тук чернотата е толкова дълбока, че е трудно да си я представиш. В нея горяха хиляди огньове и аз си помислих, както в града, видях излизащ от дълбочините кашалот. В него се беше впил кракен, седем. На тъпата му цуна на кашалота той изглеждаше като трептящ венец. Около чудовищната и прекрасна двойка кипеше нещо светещо и ги обгръщаше, очертавайки и прояснявайки очертанията им. Желайх победата на Кракена. Аз пък се отпуснах на дъното и дълго лежах там. Чаках толкова дълго, че накрая видях някакъв люспест, плосък гущер. Той вървеше по дъното, бавно и тежко въртеше глава, а лапите му бяха подебели от тялото. Независимо от тъмнината аз виждах неговите отчетливо бавни движения, откъсването на придънните живорастения, бавните преживни движения и червеното му око на тила. Разбрах, това е моето инфрачервено зрение. Гущерът не ме забеляза, макар и да премина съвсем наблизо. Намекни на Беартон, че дълбочинните му снимки са достоверни. Аз намекнах, но Беартон не ми повярва. А после неговата яхта, за която така му завиждах, изчезна, хванах един делфин. Той се мяташе в ръцете ми и издаде серия от най-различни звуци. Останалото ято се скри. При това забелязах следното, в началото неговите крясъци бяха едни и ято се втурна към него, а когато разперих всичките си ръце, в максималния си диаметър, той заговори нещо друго и ятото си отиде. Той ги предупреди. След установяването на този факт на мен ми беше безразлично може ли той да говори, или не и аз му пробих черепа. Наситил се, аз се прибрах и дълбо размишлявах над живота на делфините. Те ще постигнат много. Те са умни, имат език и съобществени животни. Ясно е, че делфините ще бъдат бъдещите владетели на моретата. Не, на властелините на моретата им е нужна сила, а делфините са слаби. В морето властвуват кракените. Виждам ги рядко, силно се плаша и побягвам с сила. След това се прибирам в пещерата и седя там с часове. Понякога виждам хора. Те са неподвижни и само течението леко поклаща косите им. Те бавно потъват надолу. Така приличат на теб, татко, че аз се плаша и бягам. Разбрах, боя се да не стана и аз такъв неподвижен. Но ми е любопитно и ги наблюдавам от някое тайно място. А те плуват неподвижни, загадъчни, и ми се струва, ще се хвърлят, ще ме хванат и ще ми направят нещо. Ще ме боли, аз не обичам болката. Какво обичам? Обичам да ям много, обичам да улавям другите и да ги убивам. Какво не обичам? Когато мене искат да изядат. Не обичам хората, не обичам изворната вода, брикаща измежду камъните. Абстрактните знания, които по-рано ме увличаха, сега отстъпват на знанията как да се опазя и как да бъда сит. Видях странни риби, черни и с големи глави, със търчащи от устата им криви и тънки зъби. Рибите блестяха с някаква синя светлина. Хванах ги. Цялото ми същество крещеше, не трябва да ги ядеш, не трябва. Мозъкът ми каза, че със сигурност можеш да знаеш само ако си опитал. Хванах 8 парчета. Шест Дадох на тебе. А две изядох. И сега горя целият. Страх ме е. Аз ще умра и ще стана неподвижен. Помогнете ми, татко, след това болни думи, смъгля в смисъл. Оживях, вие никога и с нищо не ми помагате. Аз мога да разчитам само на себе си. Цял ден проседях в пещерата и мислех за мугаществото. В какво се заключава то? В силата, в зъбите или в плавниците. Аз съм по-умен от рака, по-умен от рибите, по-умен от осмоногите. Аз имам човешки ум. Той е сила. Реших, не трябва да ви вярвам, татко. Днес видях кракен. Той бавно плуваше покрай мен и има в чувството, че продължава до безкрайност. Какви светещи очи има, какъв здрав крюн, какви дълги и дебели пипала. Той беше чудовищно красив. Хубаво е да си кракен. Вие ме помолихте и аз се гмурнах в дълбочините. Дълго и бавно потъвах надолу, работейки с всички сили с водомета и ръцете. Минавах километър след километър. Скаридите ме обстрелваха със светещ сок. Аз се потопявах. Срещу мен, право в очите ми се носеха огньове и тутакси се разпръсваха в фойерверки. Дишането ставаше все по-трудно, ръцете слабееха, тялото се сплескваше и от време на време ми се струваше, че ме дъвче голяма, без забариба. Всичко в мен крещеше, върни се. Ще загинеш. Но умът говореше, дръж се, ще узнаеш нещо ново, то ще ти послужи. Накрая се отпуснах на дъното, то беше безжизнено, само нещо, подобно на огромно черно одеяло, помръдваше. То беше плоско, черно, със слаби, зелени огънчета. От него се носеше усещане за пронизителна, отровна сила. До него забелязах странна деветлъчна звезда, хванах я е и започнах да се изкачвам, а черното, полюшвайки се, ме подгони. Стрелнах се и изплувах на повърхността. Там безсилно дълго лежах на вълните и те ме люлееха. Никой не ме нападна. След като си отдъхнах, заплувах към вас. Въпрос, струва ли си да се рискува заради разни буплуци, които не се едат? Днес ми идват мисли, студени като подводен извор. Ще ги премолча. Докато съм размишлявал, съм забравил да затрупам входа на пещерата и при мен влязоха трия морени. Разбих главите им и ги изядох след две години. Търся си нова пещера. Мога да спя навсякъде, от мен се боят, но го считам за излишен риск. Винаги ще се намери някой глупак, с оста по-голяма от мозъка. А в пещерата е уютно и надежно. Изяждам почти всички. Обикновено мисля за храната. Да, рибите, които ти трябваха, ги изядох по пътя. Чакай друг случай. На вкус не са нищо особено. Между другото защо не се капеш в морето? Виждам по брега много хора, но теб никога. Днес си намерих подходяща пещера. В нея живееше компания Осмоноги. Никак не искаха да излязат, надуваха се, кокореха очи. Хванах една треска и като им я показах, ги измамих и разкъсах. Донесох си удобен камък и го приспособих за врата. Ти се интересуваше от Костенурката Логерхет. Отговарям ти, не е вкусна, но все пак може да се яде. Днес ми спуснаха примамка. На една въдица бяха поставени две риби, малък тон и хвърчеща риба. Освирепях, изплувах на повърхността и като се залових за борда, преобърнах лодката. Сега този човек лежи спокойно до мене. За да не го отнесе течението, го притиснах с камък. Какво да го правя? Да го изям. Как смееш да ми заповядваш? Нарочно го изядох, макар и да беше корав и безвкусен. Едва не се задавих с копчетата, но както виждаш, все пак настоях на своето. А може би и ти, нахлузил маска, ще наминеш към мене? А. Каняте! Емефисто, изминаха още три години. Аз съм огромен и безжалостен. Аз съм най-умен от всички. Само ум и никакви чувства. Ти не можеш да си представиш какви глупаци живеят тук. Например, четири архитевти се нападнаха един кашалот. Първият се впи в главата му, а останалите се сбиха за още неубития кит. Той изскочи от водата, изяде нападналия го, след това се обърна към биещата се троица. И отново един се впи в кашалота, а останалите се биеха помежду си. Пипалата им се разхвърчаха на кашчета. Идиоти! Не се вълнувай, аз не ям човечета, храня се с делфини и млади кашалоти. Ти ми предлагаш замяна. Аз ще ти ловя нови видове риба, а ти ще ме храниш. Зарежи, аз не съм глупак. Сега аз съм ти нужен. Но кой може да гарантира за в бъдеще? Ти ми завиждаш, завиждаш на моя уми сила, ти искаш да ме отровиш. Аз не ти вярвам, аз не вярвам на никого. Аз съм сам. Самотата е сила. Вчера убих първия си възрастен кашалот. Изчаках, докато един архитевтист се впи в тази планина от месо. Промъкнах се и пробих черепа на кашалота. Архите втисът се нахвърли върху мен, наложи се да го убия, в тези води аз съм най-големият и най-силният. Не се боя от никого. Ще си опитам силите из вас, хората. Вчера видях яхта. Разчетох всичко, хванах се за десния борт, увиснах с цялата си тежест и я преобърнах. След това регнах на дъното и наблюдавах как акулите ядат хората. Надойдоха около 20 парчета. Мятаха се като дълги сенки, а аз лежах на скалата и гледах. Огромен, безжалостен и прекрасен. Следващия път ще се опитам да преобърна параход. Сполучих из парахода. Името моят е Светаан. Знам, аз ще раста, раста, раста много години. Знам, аз самият съм кракен. Аз ще стана силен. Аз съм умен. Аз съм хладният разум в дълбините на океана. Аз ще властвувам над моето студено и огромно царство. Аз ще живея вечно. Навсякъде всявам страх. Ще бъде равнодушен към покорните и безпощаден към враговете. Ще внушавам ужас. Ще царствувам в океаните по правото на ума, силата и хитростта. Да ядеше приятно, но да внушаваш страх е още по-приятно. Срещнах оптопод, огромен оптопод, около два тона. Като ме видя, той пребледня и се направи на намъртъв. Оставих му живота, нужно е да ги приучвам към покорност. Изплувах до лодка, пълна с рибари. Позеленени, удължени лица. Оставих ги да живеят. Днес видях кракен с неизмерима дължина и мощ. Той беше глупав. Казвам, беше, защото вече го няма, аз се промъкнах и му пробих черепа. Сега седя в скалите на неговото място и раста, раста. Аз съм страхът и ужасът на моретата. Когато изплувам, океанът се вълнува и всичко живо се крие от мене. Даже и вие, хората, отбивате в страни. Аз си отивам в своето царство, в самотата, в мълчанието. Завинеги. Прощавай, двоного нищожество. Емефисто, златистата ивица на Зареза умря. В заливчето се появи голямо струпване на светещи риби. Водата свети. В нея се губи кабелът. Той се вмъква в нея като гумен шланг. Много тайни измъкна той от морето, от светещите дълбини. Освен една, Емефисто, той навярно е голям. Никой не знае какви размери достигат архитектисите на такава възраст. Да го наречем така, Емефисто, това е неговият егоизъм, потопен в дълбините на морето. Не, той е егоизмът на науката. Емефисто, неговите жадни очи, захвърлени в морето, Търсещите му ръце, спуснали се до най-отдалеченото кътче. А сега ще дойде неговият Джо, раздвоил се в смърта, милият син, лежащ едновременно и под хълмчето в градината, и в тялото на гигантския калмар. Великия калмар, а аз съм неговият баща. Странно, все едно да видиш сина си ракета, автомобил, кораб, мълния, хенри, кафе. Ето го, обгарящо и ароматно. Кафе. Приятният аромат на щастието, пропита от печална горчивина, аромат на цветя, пропит от тъгата на увяхващи листа. Идвам, Емефисто, Какви влажни пътечки, как ласкаво докосват листата моите бузи, прохладни и влажни са техните длани. Така докосват хладни ръце сплитащите се струи на дълбочините. Те спокойно лягат в покоя на пясъка на дъното, пясък мек, златист. А ето и стълбата, водеща надолу, и перилата, излишни за привикнал човек. Свети луна и всичко се вижда. Мислил ли съм аз, че от Емефисто ще израсне чудовище? А мисли ли е райт за бомбардировачите, либерейтър? Кох за бацилите в бомбите. Бейкън за къртъчницата. Мислил ли е сър Радърфорд за водоробната бомба? Водата е черна, тя се движи, отразявайки луната, и блестимазно. Колко тайни има в нея още? Не можеш да ги обхванеш, и всичко е пропито от очакване и страх. Тръпки в ръцете, под сърцето. И всичко треперено около. Прощавай, вкусно кафе на Хенри. Прощавай, мое богатство и свобода голяма, подарена ми от него. Благодаря ти за нея, татко. Ти беше добър, добре ръководеше търговските работи. Емефисто, аз чака Аама. Звукът се понесе, отрази се и потъна във водата. Тя мълчеше. Старецът се прегърби, взирайки се във водата. Започна да му се струва, че няма нищо и нищо няма да се случи. Той се прозина от напрежение и си помисли, че утрешният ден ще бъде топъл. Затова и не забеляза веднага промяната, а като я видя, замря, притиснал ръка към гърдите си към сърцето. Водата още мълчеше, но в нея, сред пълзящите лунни отблясъци, сред разтързаната лунна плът ставаше нещо. Ето помръдна се. Лунните отблясъци се раздвижиха. От блясъците запълзяха побързо, като медни ивици изкочиха летящи риби, изчезна бялата запетайка на рибарската лодка, и изведнъж морето закипя и се разпени. Мярнаха се бързо въртящи се кръгове и се понесоха към брега. Те се разгънаха и се изправиха като гора от ръце пипала. Пипалата паднаха върху боровете, впиха се в тях. Стволовете трещяха и се чупеха, гърмяха и се свличаха камъни, ревеше спускащият се поток вода. От чернотата изплува огромното тяло на Каракен, огромно и черно, като потънал кораб. Дойде Емефисто. Светнаха огромните като поляла фосфорестиращи очи и Емефисто започна да се прибира в водата. Тялото изчезваше, но гневните очи още светеха. При палата, паднали на брега, запълзяха обратно. Старецът стоеше, както преди, притиснал и двете ръце към грътта си. В нея лежеше нещо остро. То пробождаше гърдите и не му даваше да диша. Той не можеше да се помръдне и не се помръдна дори тогава, когато, черно и дебело, по-дебело от бор, пропълзя по край него пипалото на Емефисто. Слепия си път толовеше смукалата си камъни, дъски и лодки, всичко, което му попаднаше. И като малък камък, без и да забележи, то подхвана бащата. Отново блеснаха очите и по водата премина тръпка. Емефисто се прибираше в океана. На брега се мяркаха огньове и дребните сенки на хората. И се носеха слабите им викове. 1. Дълбочинна зона в океана, лежаща под 1000 метра от повърхността. 2. Английски поет и публицист. 1.608-1674, участник в английската буржуазна революция от 17-ти 3. Вид калмар, достигащ дължина до 18 минути. 4. Злокачествен тумор. 5. Хищна морска змиорка. 6. Риба от семкостуркови. 7. Митологическо същество от типа на калмарите. Михаил Грешнов. Скъпо струващ опит. И така, вие сте съгласен, Хари. Професор Батли говореше на Дуто, дори тържествено, като на научен съвет, макар че в стаята бяха само трима души. Предоставяте се на наше разположение и получавате след завършването на опита 50 000 долара. Вие се съгласихте на този експеримент доброволно. Хари, който по време на разговора не вдигна очи от стиснатите си ръце, сега направи опит да погледне професора. Доброволно, потвърди той. Но разбирате ли? Разбирам, сър. Това е опасно. Аз също знам, че е опасно. Затова ние заплащаме риска с доста кръгла сумичка. Да, Ким Хари. И изискваме да изпълните програмата до край. Ще изпълня, сър. Третият участник в беседата, Глен Емин, мълчеше. По неговото бледно лице беше трудно да се разбере дали одобрява разговора или не. Само пръстите, барабанещи по канцеларската папка, издаваха вълнението му. Именно той заведе Хари Полман, бившия си приятел от колежа, в кабинета на професор Батли, където започна този разговор на не съвсем обичайна тема. Също той направи предложение на Хари от името на професора. Хари се съгласи веднага, когато чу за сумата от 50 000 долара. Сега говореха за контракта. Поточно разговорът беше към края си. Професорът чакаше последната дума на Хари. Бих желал да получа аванс, каза Хари, и по-бързо да се свърши това. Утре ще получите аванс. Веднага след като бъде подписан договорът. Мистер Бътли. Трябват ми сега, почти с отчаяние, каза Хари. Поне малко в брой. Глен улови в гласа на Хари нотка на страх. И разбра причината за това. Хари се боеше, че няма да получи нито цент. Лицето на професора изразяваше погноса и когато извади от джоба си две 5 доларови банкноти, Глен забеляза как пръстите му трепереха от отвращение. Доутре, каза Батли, давайки да се разбере, че разговорът е свършен. След като Хари си отиде, професорът и Глен излязоха на терасата на главното здание. Батли промърмори, да рискуваш заради пачка долари. бъра -ра. Но, обърна той към Глен пълното си породисто лице. Опитът струва скъпо, Глен, забележете, Бакли презираше парите и това Глен не разбираше. Може би поради това, че шефът му лесно ги печереше. Впрочем не така лесно, институтът не хвърляше асигнациите си на вятъра. Бакли беше просто късметлия, той пръв успя да присъди човешки мозък, прав синтезира кръвна плазма. Глен Емин познаваше добре професора от тази страна, той беше смел, неуморим експериментатор. Когато беше наверен път, той приличаше на хрътка, душеща следа. За Батли не съществуваше нищо друго освен целта. Той беше чтеславен, дори жесток при постигането на някаква цел. Но презираше парите и хората, които се стремяха към тях, като че ли не знаеше, че понякога те са необходими като въздуха. Кой финансира опита? Няма значение кой, отвърна професорът. На мене ми трябва опит и резултати, Глен. И сега си беше същият Батли... Беше попаднал на следи и сега щеше да се втурне напред, без да се оглежда в страни. Опитът се провеждаше тайно. Ни една от научните асоциации не би дала разрешение за него. А идеята бе примамлива да се прехвърли мост между животните и човека. Естествено, за тази цел избраха делфина. Не за това, че делфинът беше най-съобразителното от животните, най-доброжелателното към човека и въобще най-най вестниците пишеха много за това. А за това, че с изобретението на биометилтунала, съкратено бъмата, кръвта на топлокръвните животни можеше да се приближи по състав до човешката кръв. И тук това, най, прилягаше на Делфина. Глен беше изобретил бъмата, а Батли го бе привлякал при себе си в лабораторията с висока заплата. Ето защо, сега когато те ходеха по терасата, Глен ненавиждаше шефа си и се чувствуваше на Хари Полман. Купил Глен за пари, Батли го презираше не по-малко от Хари. Само че не показваше това открито, Глен му бе необходим за успеха. От всички неща, които биха могли да победели самолюбието, Бакли предпочиташе успеха. Така беше и с изобретението бм В устата на целия научен свят се носеха регенди за лабораториите на Бакли и лично за него. Но апетитът идва с яденето. Бакли искаше повече и беше замислил експеримента, Меркурий, в който залогът беше по-голям, отколкото при другите опити, човешкият живот. У един от руските фантасти е описана тайната градина на доктор Салватор, за чието каменни стени се провеждали невъобразими опити с животни, присаждане на глави и други части от организма от едно на друго. Нещо подобно ставаше и в комплекса от лаборатории на Калифорнийския изследователски институт. От към запад лабораториите се охраняваха от океана, а от изток, от камениста урва на бреговия хребет. Но тук имаше нещичко, забурено в голяма тайна. Какво ще кажете за това, Глен? Попита Батли, като спря на края на терасата. От океана духаше вятър. Пролета настъпваше рано тази година и за това неочаквана. Мъглата се разсея, небето и морето бяха ярки, подмладени, настройваха миротворно. Но в душата на Глен нямаше мир, не му се говореше, а Батли чакаше отговор. Жал ми е за това момче, каза откровено Глен, като знаеше, че тази реплика ще бъде различна от мислите на шефа му. Но можеше да си позволи тази волност. Тъй като в експеримента Меркурий, Глен Емин беше незаменим. Намеквате за риска, на който се подлага Полман? Отчасти, частта, това още не е цялото. Какво мислите за цялото, Глен? За цялото Глен мислеше, че заедно с професора отива към престъпление, еднакво наказуемо от кодексите на всяка страна, експериментът можеше да завърши с гибелта на Хари. Батли прекрасно знаеше това. Той разбираше, че прави глен са участник в престъплението и че той е съгласен на това участие. Но това, разбира се, глен не би казал, не защото шефът постави въпроса с метален глас, това често се случваше, а за това, че ако Глен се откажеше от експеримента, това щеше да бъде край на неговата кариера и благополучие. И не само на неговото, но и на Джеси, неговата жена и Айк, 4-годишния му син. Ето го цялото, към което се стремеше Батли. Затова това Глена отговори уклончиво. Мисля, че подготовката за експеримента може да започне още утре. Договорът беше подписан на другата сутрин в 10 часа. След 2 часа, в 12 по местно време, на Делфина иглу беше вкаран препарата БМТ. Едновременно с това във вените на Хари също вляха първите кубици биометилтонал. Целта на експеримента се заключваше в това, да се присъди на Делфина кора от главния мозък на човек. Прецизната операция можеше да се сравни само с работата на шлифовчик на скъпоценни камъни. Попросто би било да се присъди целият мозък, но така нямаше да бъдат постигнати необходимите резултати. Мозъкът щеше да стане напълно човешки. Задачата се свеждаше до това, да се остави дълфинът, както си е, като му се превключи човешко съзнание. Батли се готвеше да направи операцията по присаждането. Глен трябваше с помощта на бъмата да изравнява химическия състав на кръвта на подложените на опит, а после да превключи човешкия мозък към новото кръвообращение, на Делфина. Процедурата на предварителната подготовка се проточи 6 дни. На седмия ден Батли направи присаждането. Как се чувствувате, Хари? Беше първият въпрос към оперирания. Батли не очакваше отговор. Мозъкът на Делфина и на Хари беше под наркоза, но човекът трябваше да се пробуди по-рано от животното. Сега Батли предаваше информация, колкото може повече информация, така че човекът да свикне постепенно с новото си състояние. Освен това трябваше да се разбере дали хирургическата операция е протекла успешно. Как се чувствувате? Повтори той. Въпросите се предаваха по радио. В кората на присадения на игломозък беше вживен миниатюрен приемник. Предавателят бе монтиран още по-просто. Два заба от горната челюст бяха облечени в метални коронки които, допирайки се, включваха веригата на микропредавателя, поставен също между зъбите. Хари чу въпроса. Как се чувствува? За сега само чува гласа на професора. Бъдете смели, продължаваше Батли. Главното започва, когато снемем наркозата. Хари искаше да попита какво е станало с него и с неговото тяло. Вие сте жив, Хари, запомнете, вие сте жив и ще живеете, говореше Батли. Веднага след като завърши опитът, ще направим обратната операция, ще върнем кората на вашия мозък на мястото си. А сега какво да правя, питаше се Хари. Станете Делфин. Станете изцяло Делфин, безпирно говореше Батли. Хари се услушваше, но освен гласа на Батли не усещаше и не чуваше нищо. Глен, обърна се Батли към помощника си, ще започнем общо пробуждане. Постепенно, малко по малко, първото, което Хари усети, беше чувството за безкрайност. Струваше му се, че е на малък остров, на напедя земя сред ужасен мрак. С него беше само неговото, аз, нищожна искра, неспособна да освети и разкъса мрака. Това го изплаши, искаше да извика, но нямаше глас, искаше да помръдне, нямаше ръце и крака. Хари, Хари, чуваше той някъде наблизо гласа на професора. Сам той нямаше глас да отговори. Хари, вие претърпяхте операция. И изведнъж мракът изчезна. Хари видя лабораторията и навелите се над него Батли и Глен. Отначало не разбра къде е изчезнал мракът, а после сам се сети, беше си отворил очите. Но очите не отвори той, Хари Полман, отвори ги дълфина тиглу. Това го очуди, Нимал сега нататък ще зависи от животното. Какво можете да направите, Хари? Попита Батли. Какво може да направи? Може ли да си затвори очите? Хари си заповяда, затвори очи. И успя, клепките се затвориха. Вероятно Батли разбра, че това е неговото първо осъзнато движение. Още веднъж отворете и затворете очите си, каза той. Хари ги отвори и затвори. Добре, каза Батли с облегчение, преминете към разговор, като използвате предавателя. Хари размърда челюстите си и глуп лесна с плавници. Тялото му се люшна във водата. Стори му се, че се накланя на една страна. И мислено разпери ръце като човек, подхлъзнал се на пътечка, плавниците бързо хвъркнаха във водата, тялото едва не изскочи от ваната. Плисна вода, повнимателно, Хари. Батли изтърсваше пръските от халата си. Нищо не съм направил, предаде по морзовата азбука Хари. Много ми е леко, трябва да се научите да координирате движенията си. Мръднете опашния плавник, за своя радост Хари сполучи. И пак едва не изскочи от ваната. Така, каза Батли. Заначало не е лошо. Дори ако само плувате, експериментът ще завърши успешно. Излизайки от лабораторията, Глен мислеше за последната реплика на шефа, не си ли поставя Батли твърде тясна цел, ако смята, че умението да плува ще удовлетвори задачата на експеримента. Впрочем това не го засягаше. Неговата работа беше биологичната основа, действието на препарата Бъмата. Целите и задачите определяше дирекцията на института. После започна да мисли за Хари Полман. И за себе си. Изведнъж се постави на негово място, в ролята на подопитен. Почувствува студени тръпки по гърба. Беше видял Хари след операцията. Това беше жив труп. Глен много малко разбираше от неврохирургия, но за експериментите, които се провеждаха в лабораториите, знаеше. На животни, котки и кучета. Отнемаха кората на главния мозък. Те живееха, ядяха, ако им се даде храна, движеха се, ако ги водеха на веришка, емьолкаха или лаеха. Но каква беше походката им и гласът? След като му бяха отнели мозъчната кора, Хари отвори очи. Какви бяха тези очи? Глен отново по трепера. С Хари бяха приятели от колежа Енвар, но Хари не успя да завърши учението си. Нещо се бе случило с баща му. Три месеца преди да завърши курса, Хари изчезна от колежа. Срещнаха се след 17 години в Сан-Франциско. Глен бе вече учен симе, а Хари работеше като препаратур в някаква западнала лаборатория. По външния му вид можеше да се съди, че работите му не вървяха добре. Ще те наредя на хубаво място, обеща му Глен. После се сети, че не знае нищо за Хари освен за скромната му професия. Но обещанието беше дадено и Глен трябваше да лъже батли като хвадеше приятеля си от детството, за да го назначи на работа. Батри беше човек на момента, решаваше веднага. Вероятно Глен отиде при него в добра минута и въпросът за приемането на Хари за препаратур се реши. По-късно на Глен му стана непоносимо от мълчаливата благодарност на приятеля му, от неговия вид на случайно приютено куче и вместо да се сближи с него, започна да се отдръпва. Така и не узна как е живял Хари през тези 17 години и как живее сега. Имаше жена и дъщеря, говореше нещо за болестта на детето, но Глен слушаше, без да вниква в подробностите. Когато стана въпрос за експеримента с Делфина и започнаха да търсят доброволци, Хари отново се изпречи пред очите на Глен. Глен му предложи от името на шефа 50 000 долара и Хари побърза да се съгласи, може би от благодарност към приятеля си. След 4 дневни изпитания в клетката изведоха Хари в морето. Операцията и приспособяването на мозъка минаха успешно. Батли се радваше на сполуката, центровете на нервната система функционираха нормално. Хари, шегуваше се той, сега вие сте истински Нептун. Подводното царство е ваше. Плувайте. Но клетката не беше море. От тихата вода Хари попадна в бушуващ ураган, който го облуши и събори. Човек на сушата вижда и чува, усеща миризми, топло и студено. Увеличете стократно всяко усещане. И вие приблизително ще си представите света на Делфина. Подвижен в подвижното, такъв беше девизът на «Наутилус» в миналия век, когато са смятали, че океанът е ням, лишен от светове и миризми. Подвижен в подвижното въжи и днес, а всичко останало се обърна в своята противоположност. Крякане, коткодякане, брухтене, блеене се стовариха върху Хари от четири страни. Хари! Хари! Дереше се приемникът в неговия мозък. Къде сте? Нищо не чувам, разтреперам, отговаряше той. Безшумна електролодка го съпровождаше при първото излизане. На борда не разбираха защо Хари не чува. Оттам наредиха. Дръжте предишния курс. Океанът се нахвърляше към Хари като разярен звяр. Нещо охкаше и яхкаше в него, крещеше, въздишаше и умираше. Отзад гърмеше прибоят, боят, отпред с басов тътен известяваше за своето приближаване бушуващата на хиляди мили от тук буря. Защо мълчите, Хари? Извикаха от електролопката. Нима, вие ме чувате. Какво има? При нас е пълна тишина, а на мен постоянно ми пречи шумът. Спуснете се надълбоко. Последва команда. Хари се спусна надолу. Всеки метър всичко наоколо се изменяше. Мяркаха се огнени штрихи, зигзаги, като че ли летяха ракети, по-дълбоко ракетите се превръщаха в светлинки, сини, зелени, висящи като луната. А после вместо очакваната тъмнина се появи пурпурно зарево с жълти оттенъци, светеше тинята по дъното. Тук там се полюшваха сините и рижи глави на водораслите, в негаснещи поляни аленеха хулотурии, камъните светеха червено. Между тях се мяркаха морските ралежи, скариди, като мълни и моруни, а звездите си бяха звезди, само че са борени в дълбокото. Беше удивително омайващо зрелище, достъпно само за обитателите на морето. Но това бе свят на напълно открита жестокост, където силните изяждаха слабите. Зъбите и широкото гърло го над слабите и беззащитните. Хари беше потресен, почувствува желание да въздъхне и се втурна към повърхността. Когато на борда го попитаха какво е видял там, той отговори, ужас, може би Хари Полман се оказа неспособен да понесе новия свят. Стълкновението с неизвестното му се удаде трудно. Два пъти му се случи да се спасява от акули, сродниците дълфини почувствуваха в него нещо несвойствено и го отблъскваха, заплашваха го с зъби. Невидимите морски дребосъци мудеряха плавниците, като го караха да се мята. Мистър Батли, мореше той, когато го връщаха в спокойната клетка, не мога да понеса това. Искам да прекратите опитите. Не е по силите ми. Търпение, Хари, занапред е най-главното. Какво е именно, мистер Батли? Ще дойде време, ще разберете. Но аз не мога. Контракта, Хари, вие се съгласихте, напомни батли. Това смиряваше Хари Полман. Оставете ме да си почина, молеше той. Не забравяйте, че разполагаме само с един месец. Изпитанията са за напред. Какво за напред? Питаше със страх Хари. Шефът свиваше рамене. Може би и той не знаеше какви изпитания ще има или чакаше някакви указания от ръководството на института. В края на краищата успехът на опита беше не само успех на Батли. Над него стоеше научният съвет, още по-горе, дирекцията, свързана с държавния апарат. Постиженията на института ставаха постижения на държавата. И колкото по-значителни бяха, толкова повече възможности те предоставяха, толкова поздраво вземаше в ръцете си държавата тези постижения. Батли, Глен, Хари. В голямата работа те са безлични и безразлични. Важен е резултатът от тяхната работа, а държавата се ползува от резултата, както си иска. За това Батли, доложил за успеха на опита, вече не беше господар на замисление от него експеримент. Не зная, призна той на Глен, какво ще стане по-нататък. Отгоре посрещнаха човека Делфин с аплодисменти. Сега трябва да очакваме изпитанията. За характера на опитите Глен разбра случайно. Беше при шефа сутринта. Настроението на Бакли беше добро и той с увлечение фантазираше. В бъдеще бъмата ще играе голяма роля. Делфините са само начало, Глен. На трето място след делфините и маймуните са слоновете. Сега успяхме да погледнем в океана, а после в джунглата. Лекият звън на зумера и светналият на таблото надпис, неотложно прекъснаха разговора. Един момент, Глен, това е от хирургическата лаборатория, каза той, като стана. Ще се върна след минута. Помислете за нашия разговор. Мина много време. Батли не се връщаше. Два пъти звъня телефонът. Глен не се осмели да вдигне слушалката. Раздаде се трети извън. Може би е шефът, помисли той и вдигна слушалката. Генерал Бидмен, заговориха, явно продължавайки разговора с някого, предлага изпитанията да се проведат в среда. За участие ще отделим два ескадрени минуносеца. Извинете, отговори Глен, имате грешка. Това кабинетът на мистър Греви е? Кой говори? Телефонът на директора е 72-17, отговори Глен и затвори. Професорът се забави. Трябваше да си отива. В тази минута Глен не свърза с нищо разговора за миноносците и генерала, пък и нямаше време. В кабинета стремително се втурна батли. Нещастие, Глен, каза той, Хари умря. Хари, не разбра Глен. Делфинът? Полман. Батли барабанеше с пръсти по масата. Неговото тяло е безмозъчен калъв, шефът извиси глас, като ругаеше асистентите. Как са посмели да не догледат? Институт ли е това, или ресторанска емячна? Не са стерилизирали добре конците? Шевовете са загнуили. Нали той не можеше нищо да каже, да се оплаче? Трагедията започна да стига до съзнанието на Глен, Скотове. За една седмица са довели възпалението до гангрена. Какво ще правим? Хари ще си остане Делфин. Завинаги. Но ще пожелае ли той? Иска не иска. Батли направи неопределен жест. Ще търси бисери и подводни съкровища. А семейството? Хари има жена и дете. Какво мога да направя? Батли вдигна глава с разстроено лице. Какво мога да направя, Грен? За това, че в изпитанията ще участвуват военни кораби. Глен си спомни по-късно, когато се оправи от труса във връзка с смъртта на Хари. Сега, като си спомни за разговора по телефона, тонът прозвучал в думите на генерала и миноносците беше сърдечен, с какъвто през да си говорят уважаващи се един друг партньори, Глен се разтревожи. Изглежда, че институтът, Бакли и самият той служат не на тези цели, които се рекламират, развитието на медицината, победа над бариерата на несъвместимостта. Експериментът, Меркурий, също бе замислен с друга цел. Подозренията на Глен се потвърдиха. Той бе призуван за участие в изпитанията като помощник на шефа. Тук той окончателно се убеди, че институтът работи в контакт с военните. Заставяха Хари да плува с различна скорост, присадиха му в кожата датчик, правеха му електрограми, динаемограми, пускаха го да се състезава с торпедо. Винаги побеждаваше Хари. Но при него нещо не вървеше. Как работят мускулите, кожата? Разбирате ли, кожата? Питаше професорът. Как добивате скорост? Чувствувате ли за вихряне? Хари отговаряше, че да плува за него е така естествено, както за човека да ходи, мима той чувствуваше свиването на мускулите. Разберете, Хари, нас ни интересува кожата, тайната на нейната приспособимост към движението, вмесваше се в разговора генерал Бидмен. Искаме да разберем тайната на бързото плуване на Делфина. Вие ни съобщавате по-малко от това, което знаем. Разделете всяко движение на съставните му действия и ни предайте елементите, анализа. Но Хари не можеше. Накрая съвсем престана да отговаря, опитите завършиха без резултат. Да, нервно хапеше пурата си генерал Бидмен, или той не осъзнава получената сила, или е толкова глупав, че не иска да я разбере. И това ви озлобява. Питаше Батли. В дъното на душата си той беше на страната на Хари. Професорът се интересуваше от физиологичната, дори от философската страна на експеримента, но определени кръгове се интересуваха от загадката на движението на Делфина във водата. Това би дало неограничени възможности да се увеличи скоростта на подводниците. И още в дъното на душата си Бакли чувствуваше вина пред подложения на опит човек. Повторни изпитания не се състояха. Хари се отказа от опитите и пожела да му върнат човешкия облик. Оговорките и напомнянията за контракта не помогнаха. Хари настояваше. Вразумете го, Глен. Поставете го пред свършен факт. Вие сте му приятел и ще ви бъде полезно да направите това. Но, мистер Батли, Глен тази сутрин не беше настроен миролюбиво и предложението на шефа му се стори безсрамно. Той веднага реши да се възползва от съвета на професора, да оперира с факти. Хари ни смята за престъпници, за убийци. Глен, много рисковано избирате думите си. Ей какво? И за какво? За да се възползват от експеримента военните. Тези състезания с торпедо. Не бъдете наивен, Глен, опита се да го успокои професорът. Наложиха ни тази програма. Разберете, аз и вие сме слуги. За долари, Глен. И Хари загина за пари. Чиста наука няма, Глен, запомнете. За първи път професорът говореше за пари. Значи, и Батли не презираше толкова парите и правеше всичко, каквото искат от него за пари. Професорът беше толкова жалък, колкото Глен и Хари. Отивайте, настоя Батли. Глен мълчаливо тръгна към клетката. Главата му бе празна. Какво щеше да каже на Хари, какво? Старче, започна фамилиарно той. Като се наведе над Делфина, трябва да продължим опитите. Не, предаде Хари. Достатъчно. Стига съм плувал пред торпедо. Повече не искам. Върнете ми тялото. Хари, Глен почувствува, че му е трудно да лъже. Не съм казал всичко, Глен, прекъсна го Хари. Бих се съгласил да плувам още. Причината е друга, разбери ме, боя се. Изпитвам ужас. Аз изчезвам, Глен. Не мога да ти обясня това, но аз изчезвам, разтварям се в дълфина. Моето човешко съзнание гасне. Вчера ухапах ли си? Нищо не ми беше направил и не трябваше да го хапя. Сега мисля за това и ме хваща страх. Ставам животно. Върнете ми тялото, Глен. Аз загивам, Хари. Ужас кува гласа на Глен, така че той едва размърда езика си. Ти нямаш тяло, Хари. То загина. Асистентите бяха направили лошо шевовете. Гангрената направи останалото. Хари, ти нямаш тяло, нямаш тяло, повтаряше Глен, замаян от празнутата и ужаса на гледащите в него очи. Глен спря колата си на улица, възнесение. Той дойде тук по поръчение на директора на института. В джоба си носеше чек за 20 000 долара, част от неизпълнения контракт, на името на Ана Полман, вдовицата на загиналия. Глен трябваше да връчи чека и да изрази съболезнованията си по повод смъртта на нейния мъж, починал от кръвоизлив в мозъка. Така бяха инструкциите. Намери 105 и номер в дъното на двора. Изкачи се на 6 ия етаж и като намери 72 и апартамент, дълго стоя пред вратата, старайки се да успокои растоптяното си сърце. Като изтри от челото си, той почука. Висок детски глас отговори. Влезте! Глен отвори вратата и видя стая с две легла, маса по средата, стар бюфет и параван, обградил нивката. На една от леглата седеше момиченце на около 11-12 години. Краката му бяха увити в одеяло. В очите му нямаше страх пред непознатия, нито пък учудване. Не ви ли попречих? Попита той, смутен пред спокойните очи на момичето. Казвам се, Джери, каза то. Вие от татко ли? Мама, не намери отговор Глен. Може да се каже от татко. Не сме го виждали вече три седмици. А къде е майка ви? Седнете. Еджери показа стола. Мама отиде при Леда мили. По време на разговора Еджери не промени позата си. Извинете, че не ви поднесо в чай. Не мога да стана. Съката съм. Глен потръпна, така просто, обикновено беше казала тази дума. Това е от Джим Лесли, продължи Еджери. Ние живеехме в риско на шестия етаж, както тук. Джим беше пиян и ме бутна по стълбата. Гръбначният ми стълб е щупен на две места. Трябва да се лекувате, машинално каза Глен. Трябва, отговори е Джери. Когато татко спечели, ще ме лекува. Той вече е говорил с доктор Уилки. Но трябват много пари. Колко иска този доктор? Отново попита Глен, ругайки се мислено, че не може да намери друга тема на разговор. 50 000 долара, отговори Еджери. Татко казваше, че ще спечели тези пари, след като подпише контракт. Думите на Еджери прозвучаха в душата на Глен като погребарен звън. Не само по загиналия Хари, но и по нейните погинали мечти да бъде здрава. Сега щеше да попита за баща си, а той в отговор щеше да протегне банковия чек. Но нали парите нямаше да стигнат за лечението на Еджери? Къде е татко? Чу той въпроса на момичето. Еджери, каза той. Случи се нещастие, статко ли? Попита тя, гледайки Глен в лицето с празни прозрачни като вода очи. Той не можа да издържи този поглед, стана от стола и избяга от стаята, без да затвори вратата. Лутайки се по коридорите, той излезе на стълбището и намери на една от площадките телефон. Снеслушалката й набра номера на полицейското управление. На въпроса, кой звъни, той каза, сякаш бълнуваше. Ние убихме човек, аз, Глен Емин и Доналд Батли. Убихме Хари Полман, като му обещахме 50 000 долара. И докато в другия край на жицата записваха адреса и показанията, Глен не преставаше да повтаря. Убихме го за 50 000 долара. Хари плуваше, работейки с цялото си тяло, с плавници, с кожа, с опашка. Струваше му се, че започва да разбира какво искаха да узнаят от него при опитите, защо делфинът плува така бързо. Сега той се запита, защо не разбра това по-рано, а сега. Страшно беше да се отговори на този въпрос. Вече няколко дни той откриваше у себе си нещо ново, непонятно и губеше предишното, човешкото. От сутринта не можеше да си спомни името на улицата, на която живееше. Сега беше забравил името на дъщеря си. Как ли се наричаше? Питаше стревога тревога дали е още Хари или вече го няма и няма да го има. Океанът отново лежеше пред него с незнайния си свят, пак го чакаше и Хари се носеше към него. Брегът изчезна. Останаха слънцето и океанът. И дълбините. Всичко друго бе мъртво, името на дъщерята, на улицата, номерът на къщата. Скоро щеше да умре съзнанието. Ще остане делфинът, морска забътътвар. Ще дъвче риба, ще гони сямки. Батли и Глен обиха Хари Полман, за да узнаят тайната на плуването на Делфина. Тайната остана, а него няма да го има. Колко ли още щеше да бъде човек? Час, минута. Как го зовяха? Ха, с тежко пляскане на опашката Хари се обърна надолу към дълбините. Щеше да му стигне една минута. Тъмнината бавно се сгъстяваше. Налягането притискаше тялото му като преса. Той не се страхуваше. Надолу, още надолу. Когато налягането стана непоносимо, Хари силно вдиша в себе си водна струя. Дори не почувства болка, само рязък удар в сърцето. И увисна в дълбочината с разкъсани дробове. Север Гансовски. господарят на залива. Не, господине, не беше плезиозавър. И въобще не е от породата на уния гигантски гущери, за които сега се говори, че са се запазили в блатата на Централна Африка. Съвсем особено животно. Ако наистина ви е интересно, ще ви разкажа как се срещнах с него. По радиото току-що съобщиха, че вашият самолет има цял час закъснение, а моят – час и половина. Много ми се искаше да се посъветвам с вас, след като узнах, че по професия сте биолог. Не, не беше и молюск. Трябва да ви кажа, че това се случи в Индонезия. Всъщност не точно тук, не в Джакарта, а в Нова Гвинея или Западен Ириан, както сега го наричат. По специалност аз съм кинооператор и през 1950 година се случи така, че с един мой другар заминахме за Индонезия. Една френска фирма искаше да снемем фил за подводния живот в тропическите морета. За първи път чух за това животно край малкото селце, наричаше се Япанга или Яранга, или нещо подобно. Един папуас ми каза, че на запад от Мероуке живее чудовище, което нито един бял още не е виждал. Че този звяр не може нито да се убие... Нито да се хване с мрежа и че местните жители панически се боят от него и го наричат «господаря», че господаря се храни са кури и че на света няма друго живо същество, по-силно от него. Папуасите много обичат да фантазират и да си призная, не обърнах внимание на тия приказки. Но маршрутът ни минаваше точно покрай Мералке, покрай брежието на Арафурското море, и тъй на 15 юли хвърлихме котва край селцето Апосел. Селцето носеше името на големия остров край него. Точно тук се случи това, което искам да ви разкажа. Още по една чашка, господине. На здраве! известно ни беше, че в селото заедно с папуасите живее и един бял. Само не знаехме дали е чиновник, назначен от холандските власти, или някакъв авантюрист. Във всеки случай смятахме да го поморим да ни помогне при подводните снимки. Между другото фирмата искаше да заснемен и подводен лов на крокодили. Идиотска мисъл, нали? В Париж никому и на ум не минаваше, че крокодилите живеят в блата и рекички, където водата е тъй мътна, че не виждаш собствените си крака. Помня, селцето ни направи странно впечатление. Папуасите въобще са шумен и общителен народ, но брегът изглеждаше като мъртвило. Първите две колиби, в които надникнахме, бяха празни. После видяхме няколко жени и мъже, но всички изглеждаха изплашени. Един мъж промърмори нещо за жълтия туан и посочи една доста голяма за тия места постройка на края на селцето. Тя представляваше голяма колиба, заключена с катинар, признак, че принадлежи на бял. Около нея имаше няколко лехи с маниока. Седнахме на сянка пред колибата и зачакахме. През юри по тия места е адска жега, господине. Седиш на сянка, без да се движиш, и въпреки това непрекъснато се потиш. А потта веднага се изпарява. Просто пред собствените си очи преминаваш отначало в течно, а после в газообразно състояние. От ярките слънчеви лъчи всичко наоколо се белееше и от тази ослепителна белота боляха очите. Почувствувах поредния пристъп на маларията и спаднах в нещо като полудрямка. Събудих се и видях, че до мен стои един папуаз. Як, широкоплещест момък, набит. На тялото си имаше само една околобедрена превръзка, чават и малка турбичка отлико, окачена на гърдите. В такива турбички горските ловци носят и муществото си. За разлика от другите туземци той не изглеждаше изплашен. Момъкът държеше в ръцете си акула, която хвърли на пясъка. Нека туаните погледат. Туаните никога не са виждали подобно нещо. Че какво има тук за гледане? Промърмори Мишел, другарят ми се наричаше Мишел Сабатие. Обикновена мъртва акула. Това беше синя акула, дълга около метър и половина. Поради дръпнатите назад мощни гръдни плавници тя приличаше на реактивен самолет. Гърбът и кратко беше синкъв, а коремът – бял. И цялата долна част на тялото и кратко, от гръдните плавници надолу, беше като че ли сплескана от гигантска преса. Разбирате нали, господине, предната част на рибата беше такава, каквато си е, а задната заедно с опашката представляваше дълга широка лента, дебела не повече от милиметър. Сякаш кулата бе попаднала от към опашката си в прокатен стан. Тя не е мъртва, рече папуасът. Жива е, Петър донесе жива акула. Той говореше за себе си и за събеседника си в трето лице. Папуасът приклекна и извади от турбичката си нож и го заби в хрилете на хищника. Акулата потрепна и изтрака с челюсти. Ахнахме от удивление. Разбирате, нали, акулата беше жива и в същото време наполовина изсушена. Кой е наредил така? Запита Мишел. Брадатият папуас гордо ни изгледа. Господаря, кой господар? Господарят на залива, рече брадатият Петър. Той яде е не само такива акули, но и три пъти по-дълги от човека. Стисне ги с и изпива кръвта им. А как изглежда той е господар? Във водата ли живее? Във водата? Той е и всичко, и нищо. Има го и го няма. Петър помълча и добави: Само Петър не се бои от господаря на залива. Петър не се бои от нищо, освен от затвора. А можеш ли да ни го покажеш? Петър всичко може. Настояхме папуасът веднага да ни заведе да видим господаря, но се оказа, че, първо, за това трябвало лодка и, второ, при господаря било безопасно да се отиде само утре. Защо именно утре, Петър не обясни. После папуасът си тръгна, като ни обеща вечерта да ни донесе още една сплеска на акула. Върнахме се на шхуната, подготвихме апарата за подводни снимки и аквалангите и отидохме да посетим холандеца. Бяхме страшно възбудени и по целия път разговаряхме за това, как ни провървя и каква сензация ще бъде, ако успеем да заснемем чудовището. Белият човек, холандецът, никак не се очуди на нашето появяване. На един пън пред бареката седеше як мъжага на около 45 години, облечен с панталон и сивкаво кафява куртка. Впрочем за цвета само се досещахме, защото от мръсотия той почти не личеше. Мъжагата имаше рижава брада и голо теме. Заобиколено от венец огнено червена коса. Погледът му беше мрачен, недружелюбен. Поздравихме го и попитахме не е ли чувал за господаря, за морското чудовище, което живеело по тия места. Отговори ни на развален Френски, че не бил чувал, а после изведнъж заприказва за друго. За това, как някои си въобразяват, че по тия краища парите сами се сипят от небето. Нищо подобно. Тук парите се печелят още по-трудно. Папуасите са мързеливи и мислят само за своите песни и как да се натъпчат със саго. А работа от тях не чакай. Показаха ни акула, половината изтискана като лимон. Вие не сте ли виждали такива акули? Запита Мишел. Не, не бил виждал. С такива работи не се занимавал. Да, рекох след известна пауза, значи, вие съвсем не се интересувате от това животно. Абсолютно, отряза рижавият. По песъчливия бряг вървеше папуас с голям бананов лист в ръце. На фона на розовата ивица не бе изглеждаше като издялан от черен камък. Папуасът се приближи и видяхме, че това е брадатият Петър. Петър донесе още една акула, рече той. Петър обеща и донесе. Той хвърли на пясъка товара си. Това не беше бананов лист, а сплеска на акула, дълга почти 2 метра. Наведохме се с Мишел над това чудо. Разбирате ли, господине, даже зъбите и кратко бяха сплескани. Това огромно рибище беше така сплескано, че можеше да се пъхне под вратата като писмо. Много ли има там такива? Запита Мишел. Къде ги намираш? Петър може да донесе, колкото искате, такива кули. Петър е смел. Две години се учи при бедите в Беатавия. Петър от нищо не се бои, само от затвора. Изведнъж папуасът млъкна. Рижавият скочи. За какъв дявол си се домъкнал тук? Потихо, потихо, каза Мишел. Петър е дошъл при нас. Петър не дойде при жълтия туан, с достоинство рече Папуасът. Петър дойде при двамата туани. Но въпреки това отстъпи крачка назад. Маш от тук. Закреща рижавият. Пръждосвай се, докато не съм ти надупчил търбуха. Той извади от джоба си револвер и освободи предпазителя. Работата замири се на убийство и аз почувствах, че гърбът ми плувна в пот. Петър ще дойде при двамата туани на шхуната, рече папуасът. Утре може да отидем да видите господаря. Петър ще дойде с лодката си. Той се обърна и бързо се отдалечи. Свини такива! Завика след него холандецът. Съвсем безочливи станаха. Никакво уважение към белия човек. Взехме акулата и си тръгнахме. Чакайте, извика рижавият, нямате ли на кораба малко ром или уиски? И двамата имаме язва в стомаха, обясни Мишел. Нямаме нито капка спирт. А, рече разочаровано холандецът. През нощта маларията почти не ме остави да спя. Задрямах чак на разсъмване. Когато се събудих, видях, че край борда на шхуната се люлее над вълните папласка лодка. Докато спускахме аквалангите и апарата... Мишел успя да ми разкаже какво бе научил от брадатия ни приятел. Всички папуаси тук били напълно подчинени на Рижавия холандец. Той се появил в тоя край веднага след войната, въоръжен, бесен, зъл и заявил, че ще бъде вождат на целия окръг. Подгонил папуасите за смола в планината и започнал да задига най-хубавите девойки от селата. Когато трима момци опитали да протестират, Рижавият с помощта на холандските власти ги натикал в затвора в Сеуронг. Според Мишел нашият Петър също е седял за трешетките. И знаеш ли, каза ми Мишел, какво ме озадачи? Папуасите наричат рижавия също, господаря. С една дума тази новина съвсем ме обърка, но време за размишление нямаше. Петър стоеше на кърмата с голямо еднолопатно весло, пагай, в ръце. Папуаската техника на корабостроене не предвижда флотките пейки, затова в тях се седи дяволски неудобно. Криволяво се настанихме. Трудно ми е да разкажа, господине, за това първо наше посещение при господаря. Тези неща трябва да се преживеят, за да има човек представа за тях. Петър караше лодката все по поналяво и поналяво от селото, все поблизо до рифа, който боботеше като десетина товарни влака. Лодката беше лека като черупка от яйце и вълните прареха с нея каквото си искат. То хоризонтът се издига над главите ни, като че ли целият свят се е разбеснял, а ти си вече мокър до кости, то слънцето безразсъдно полита стремглаво надолу, а под лъжичката ти призлява, повдига ти се, защото чувството ти за равновесие не успява да следва всички тия скокове. Отпред е тито черна кипяща пропаст, томобъща зеленикава стена, заобиколена с бяла пяна, стотици тонове тежка солена вода, с които морето си играе, също като дете си грачка. А Петър само се хилеше, като гледаше нашите свити на кръва и фигури. Така плавахме около час, стигнахме съвсем близо до ревящия Заобиколихме пясъчния нос и неочаквано навлязохме в тиха вода. Срещу нас се носеше голям скалист остров, остров по село. От дясно, на около километър, беше брегът. Изведнъж стана тихо. Брохотът на рифа дориташе до нас като отминаваща буря. Петър гребеше предпазливо и внимателно се вглеждаше във водата. Със себе си носехме двуцевна пушка, калибър 13 мм. Папуасът даде знак да я приготвим. Сърцата ни се свиха от вълнение. Господаря беше някъде тук. Какво ли беше все пак това животно? На какво ли приличаше? Спогледахме се с Мишел и той облиза пресъфнаните си устни. На това място нямаше никакво вълнение. На някакви си само 300 метра зад нас вълните кипяха, беснееха, край брега се пенеха зайчета, а тук повърхността беше като огледало, водата прозрачна като кристал. Тихо, спокойно езеро сред морето. И нищо не го отделеше от морето. Някакъв каприз на теченията, прибоя и ветровете. Лодката спря. Тук, рече Петър. Господаря е тук. Как тук? Нека туаните погледнат към брега. Петър посочи тясната пясъчна ивица в подножието на скалистия остров. Погледнахме натам и яхнахме. Десетки сплескани и смукания кури се търкаляха по белия пясък и още няколко селюшкаха във водата край самия бряг. Какъв ти апарат? Просто забравихме за снимките. Аз исках приклада на пушката с такава сила, че пръстите ми побеляха. А къде е самият господар? Запита Мишел Шепнешком. Там, на брегали, тук. Папуасът посочи с пръст водата. Той е тук, под лодката. Вгледахме се във водата, но там нямаше нищо. По дъното ясно се виждаха дребните камъчета, водорасли, всевъзможни ръкообразни, така ясно като в слънчево време в съвсем прозрачна вода, Петър гребна още няколко пъти. Сега дъното под нас вече не се виждаше. Малка рибка изскочи край самата лодка, замря за миг, а после потрепна и се скри в зеленикавата бездна. И едновременно във въздуха се разнесе някакво слабо пукане. Даже не пукане, а и штръкване. Седяхме съвсем тихо и чакахме. Пушката беше готова. Струваше ни се, че и сега от дъното ще изкочи нещо страшно. Мишел хвана изведнъж маската на акваланга. Ще се спусна. Не, рече Петър. Да, каза Мишел. Не, повтори Петър. Опасно е. Въпреки това, Мишел ми кимна. Осигурявай. Той постави на лицето си маската, пъхна в устата си гумения емунчтук и прехвърли крака през борда. След минута беше вече във водата и с Петър видяхме как стремително се спуска надолу. Петър беше изплашен, но не много. Само силно възбуден. Мина минута. Мишел изчезна, гроздове ме хурчета заискачаха от зелената бездна. Още една минута. Още една. Нервите ми бяха напрегнати до скъсване, господине. Надявам се, че ме разбирате. Тази тишина, тъй странна в бушуващото море, мъртвите скали, а курите на пясъка. Не знам какво ми стана. Но след трите минути напрежение изведнъж неочаквано и за самия мен вдигнах пушката и стрелях косо във водата и с двете цели. В същата минута видяхме с Петър как Мишел започна да се издига. Бързаше нагоре с отчаяни резки движения като човек, преследван от нещо. Изкочи на 5 метра от лодката и веднага заплува към нас. Помогнах му да се прехвърли през борда. Мишел махна маската и трябва да ви кажа, че беше бял като платно. Здравата се изплаших. От какво? Той вдигна рамене. Сам не зная от какво. Но спуснали се на дъното. Да, до самото дъно. Мишел пое няколко пъти дълбоко въздух. Там имаше нещо, рече той, само че какво, не знам. Разбираш ли, в миг почувствувах, че не съм сам там, в дълбочината. Нещо ме следеше, нещо знаеше, че съм там. Усетих го с цялата си кожа. Ужасно се изплаших. А какво беше това, не знам. Спуснах се на дъното и отначало нямаше нищо. Дъно като дъно. Отлична видимост, прекрасни условия за снимки. А сет не почувствувах много ясно, че там има нещо. Рибка се мярна край веслото. Водата около нея изведнъж потъмня и пак се зачуи штракване. Рибката косо заплува към дъното. Петър кимна. Господаря я повика при себе си. Как повика? Че какъв е тоя, господар? Къде се крие? Отрупахме папуаса с въпроси, но той нищо смислено не можа да ни отговори. Според Петър господаря понякога е обромен като самото море, а понякога малък като мравка. Но точно какво представлява, не беше ясно. С това нашето първо посещение при господаря завърши. Петър трябваше да гребе почти 3 часа срещу течението и се върнахме на шхуната съвсем капнали. Петър каза, че друг ден пак ще отидем при господаря. Вечерта при нас на кораба неочаквано дойде холандецът. Не може да се каже, че разговаряхме. Той просто седеше, гледаше в страни и се ги спромърморваше, че всички папуаси са свини и че да се живее тук е извънредно трудно. С Мишел сортирахме и опакувахме заснетите порано ленти и не му обръщахме никакво внимание. Този вонещ смахнат човек с револвер в джоба представляваше живо въплъщение на колониализма. Наистина, господине. Тази му ненавист към светните и в същото време нежеланието му да замине от тук, тази тъпота и тази миризма на гнияне. С Мишел бяхме решили, че рижавият мъжага сигурно в родината си е сътрудничил с хитлеристите и е пристигнал в Нова Гвинея, за да се спаси от съда. Холандецът си отиде така неочаквано, както се и появи. Натръгване каза, че иска да дойде с нас на острова Посел, за да събере яйца от Костенурки. Отвърнах му, че за това трябва да попита Петър, тъй като лодката е негова. Според мен холандецът не ме разбра. Просто не можеше да проумее как бял трябва да иска разрешение за нещо от туземец. Мислехме, че Петър няма да се съгласи да вземе на острова холандеца, но папуасът прояви неочакван ентусиазъм. Жълтият туан иска да отиде при господаря? Много добре. Тогава ще тръгнем не утре, а днес. Нека двамата туани се приготвят, а Петър ще изтича за жълтия туан. Рижавият мъжага пристигна с голяма кошница. Джобът на панталона му беше издут, явно той не се разделяше с револвера си ни денем, ни нощем. Мишел седна на носа на лодката, до него аз, после холандецът и най-сетне Петър на кърмата. Папуасът бе донесъл още едно весло и аз трябваше да му помагам в гребането. Освен това, Петър попита, имаме ли динамитни патрони? Взехме три с нас. Този път Петър караше така бързо, че до района на острова стигнахме за около 30 минути. Щом се озовахме близо до него, вълнението пак се прекрати. Но тихото езеро в сред морето беше сега по-друго. Малки вълни бръздяха водата. Някакви птици прелитаха звикове над нас. Навсякъде се чуваше характерното штръкане. И мехури, господине! Гирлянди едри и мехури бързаха към повърхността, събираха се на гроздове и се пукаха. Сякаш морето дишаше, във всичко се долавяше някакво очакване, някаква тревога. И ние почувствувахме тая тревога. Мишел извади от джоба си динамитен патрон, аз грабнах пушката. Петър на кърмата гледаше в тренчено водата, очите му заблестяха. Холандецът остави кошницата и пъхна ръка в джоба, лицето му изразяваше тъпо недоумение и подозрителност. Това, което се случи после, не трябва повече от две минути. Петър изведнъж вдигна веслото и със сила удари водата с плоската страна. В миг прозрачната вода помътня, в дълбочината се очертаха някакви разклонени бели тръбички, които се проточиха към лодката. И едновременно се зачу силно изплющяване, като че ли някой удар бич. водата още повече потъмня, стана кафява. Нещо тласна силно лодката. Водата започна да се сгъстява и пред очите ни се превърна в някакво желе, а след миг това вече не беше вода а нещо твърдо, живо. Господине, мъчно е да се повярва, но лодката изведнъж легна на жива плът, върху някакво гигантско тяло, безформено, без очи, без глава, което се гърчеше под нас и се мъчеше да сграбчи лодката, но само я изтласкваше нагоре. Отзад рижавият започна да ругае, после револверен изстрел оглуши ушите ми. Чух нечи и слаб вик. Лодката се наведе така, че едва не се изтърсихме в обятията на плътта, която се гърчеше под нас. Мишел се залови за борда, а аз опрях дулото на пушката в нещо еластично, пулсиращо. Еластичното изведнъж се поддаде на моя натиск и задърпа пушката. Пуснах пушката и опитах с ръце да се отблъсна от тая плът, като се мъчех да запазя равновесие. Под гланите си усещах как се движат хлъзгави мускули. В този миг нечия ръка ме сграбчи за косата и издърпа нагоре. Над мен се мярна тялото на Мишел. Някъде наблизо се раздаде грохот на взрив. Разбрах, че Мишел е хвърлил динамитен патрон. Кафявата плът се превърна в желе. Желето в миг се разтопи. Лодката се изправи. Но около беше пак вода, мярнаха се и изчезнаха белите тръбички. Изминаха две или три секунди и лодката вече се полюшваше над спокойната прозрачна вода. Господаря се бе появил и господаря бе изчезнал. Бяхме така смеяни от случилото се и не разбрахме веднага, че в лодката ни нещо се бе изменило. Но какво? Защо бяхме трима, а не четирима? Рижавия холандец го нямаше. Обърнахме се към папуаса. Той разпери ръце, жълтият туан падна. Петър искаше да измъкне жълтия туан, но господаря го взе при себе си. В този миг Мишел изпъшка, очите му се бяха разширили. Погледнах на там, на където беше вперил поглед, и почувствувах, че косата ми се изправя. Господине, бил съм на война и съм видял много страшни неща. Но такова нещо не бях виждал. Долу, под лодката, малко встрани, бавно потъваше нещо прилично на голям лист хартия, изрязана във формата на човек. Там беше всичко, и рижавата брада, и розовото лице с рижавия пух на темето, и куртката, и панталонът. Само че всичко това не беше по-дебело от вестник. Почувствувах, че ми се повдига и приседнах, за да не падна. Дойдохме на себе си едва на борда на шхуната. Смъртта на рижавия негодник не ни занимаваше. Той си бе получил заслуженото. Мислехме за господаря. Гигантското животно, а то беше именно гигантско, тъй като живата плът се простираше на няколко метра около лодката, не изплува от дъното. Не. Просто водата се превърна в живо тяло. Появи се от нищото и се разтвори, разпадна се на някакви си съвсем древнички, микроскопични частици. Отначало се появиха тия бели тръбички, Мускулите са страшна сила, способни да мачкат кости. А после, когато Мишел хвърли динамитния патрон, то отново се превърна в прозрачна вода. Много мислих за това в последствие, когато напуснахме Индонезия. Може ли да съществува животно, състоящо се от отделни части, обединяващи се само в случай на необходимост? Та да ние сме свикнали да считаме, че животното е винаги неделим организъм. За нас да се раздели организмат на части, значи, все едно да се убие. Но, господине, аз дойдох до извода, че и у нас има животно, състоящо се от отделно съществуващи части. Мравката. Тоест извинете именно не мравката, а мравонякът. Какво представлява отделната мравка? Може ли да я считаме за самостоятелен организъм, за отделно животно? За да се отговори на този въпрос, трябва най-напред да зададем още един, що е животно. Според мен, аз не съм специалист, животно ние наричаме това което живее, е храни се, поддържата и или иначе живота си, и което възпроизвежда себеподобни. От тази гледна точка отделно взетата мравка не е животно. Та тя не участвува в продължението народа. Не възпроизвежда себеподобни. Само обслужва царицата. Тя е сякаш мускулът на мравоняка, работният му орган, също така, както царицата е органът на възпроизвеждането. Така че според мен мравонякът е организъм, състоящ се от отделни части. При това не механичен сбор от отделни единици, а именно организъм, който винаги действува съгласувано и се управлява от общ много сложен инстинкт. Струва ми се, че именно такова беше и чудовището, което срещнахме край острова посел. Изглежда, господаря е животно, състоящо се от невъобразимо много микроскопични частици, че са микроскопични, доказва прозрачността на водата. Но при появата на плячка по някакъв сигнал отделните частици мигновено се обединяват и образуват стоманените мускули, белите тръбички, които изпиват кръвта и соповете на жертвата, образуват апарат, който с фантастична бързина разпределя храната на всеки участник в Лува. Папуасът от Япанга беше прав, като твърдеше, че това чудовище не може нито да се застреля, нито да се хване с мрежа. Опитайте се да го улучите с кошум или да го хванете. Та в момент на опасност то просто престава да съществува като цяло. Моят разказ, господине, сигурно ви измори? Не. Благодаря ви. След смърта на холандеца селцето съвсем се промени. Същата вечер на брега запариха огньове. От колибите излязоха папуасите. Започнаха песни, танци. И всички радостни викаха, че господарят е мъртъв. Сутринта на шхуната дойде Петър. Беше смутен. Поиска да му напишем някакъв документ. Какъв документ? Защо? Стана ясно, че ако няма документ, написан от Бели, че холандецът е загинал при нещастен случай, половината от жителите ще бъдат арестувани и хвърлени в затвора. Честно казано, господине, не мога да твърдя дали се касаеше за нещастен случай. Чув зад гърба си изстрел. Освен това Петър твърде се разбърза, като узна, че рижавият ще дойде с нас. Да, но от друга страна. С една дума, написахме този документ. И за да не затрудняваме следствието, не споменахме нищо нито за изстрела, нито за вика. Ходихме ли след това пак при господаря? Не, цяла седмица папуасите пируваха. Пък и да си призная, споменът за това, какво направи чудовището с холандеца, беше още така жив, че и много не ни се искаше. Сега смятаме с Мишел да отидем на острова. Той ме чака в Меролке, но не съм ви казал една подробност. Мишел тогава успя да напълни манерката с вода от залива. Изляхме водата в чаша и я поставихме на масата в каютата. В тупиците откритата вода плесенясва буквално след няколко часа. Но тази не плесеняса. Измина ден, втори, трети, а водата е чашата си беше все така кристално прозрачна. И въпреки 40 градусовата жега стените на чашата бяха даже студени. Най-после Мишел взе и пъхна пръста си в чашата. И представете си. Извинете, господине. Вашият самолет пристигна. Тичайте. Тичайте. Да. Ще ви пиша. Непременно. Да, адресът ви записвам го. Москва. Така. Така. Непременно ще ви пиша. Довиждане. Александър Абрамов, Сергей Абрамов, Синият тайфун. Много е ниско, каза капитанът. Той имаше предвид барометъра, тежък, обкован смет, останал навярно още от баща му, а на него, от дядо му, защото и барометърът, и почернялата лула, а и самата морска професия се предаваха в семейство Лепикови по наследство. От Артур на Ян, от Ян пак на Артур. А под барометъра висеше любителска снимка, на която весело се усмихваше жена, жената на капитана, прегърнала 10 годишно момче, сина на капитана, който, разбира се. Се казваше Ян и когато също така очакваха в бъдеще и барометърът и лулата от калуна и капитанският мостик. Много, много е ниско, повтори капитанът и Малинин загледа замръзналата на долното деление стрелка, гледаше я, без да разбира, и запита. Времето ли се разваля. Капитанът кимна, без да обяснява, а и Малинин не очакваше някакви обяснения. Отначало капитанът ще обмисли, ще обмисли сериозно и чак тогава ще каже. Кратко и ясно. Малинин стоеше, в перил поглед в Артур Лепик, немногословният червенопосестонец, а капитанът стоеше и гледаше семейния барометр. Така измина минута, две, докато най-после взе решение, и като се сети за Маринин, каза, ще променим курса, ама че мъка. Мислеше Малинин, като крачеше по коридора подир капитан Артур Лепик. Нищо не ни обясни, а ти върви подир него, измъквай думите му скрещи. Курса ще променяме. Защо? Май се изплаши от времето, а програмата отива по дяволите. Малинин излъга. програмата се изпълняваше великолепно, по графика, установен в института, съставен от самия Малинин и утвърден от най-високото началство и от научния съвет. А Малинин излага от жалост към себе си поради обзелата го в момента носталгия. Вече трети месец експедиционният кораб на института по океанография се намираше в плаване, от начало в Японско море, после в южнокитайско, китайско сега се връщаше вкъщи. Трети месец Малинин мечтаеше за твърда земя, за трева, за асфалт. Бемо умръзнала вечно люлещата се палубана, е Миклухуе клай, вечно люлещият се свят. Но щом сложеше маската и акваланга, забравяше за твърдата земя и за тревата, и за асфалта. Гмурваше се в морето като в сладък сън, от който не ти се иска да се събуждаш, да отвориш очи, още една минута, само една, и още една минута, и още, и още. Трябва да се каже на Рогов, напомни капитанът. Какво да кажем на Рогов? Удиви се Малинин. Че времето се разваля. Че променяме курса ли? Рогов страшно ще се зарадва, просто ще бъде щастлив, та той от миличкия капитан Артур Три Кожи ще ударе. Какво го интересува него някакъв си древен барометр? Рогов беше началник на експедицията и заедно с всички участници три месеца вече се мотаеше по моретата въпреки своите 56 години. Професорска титла и титлата член-кореспондент на Академията на науките. Рогов беше бог, във всеки случай за Малинин, скромния кандидат на науките, чиято докторска дисертация бавно, но сигурно набъбваше в чекмеджето на вечно улюляващото се бюро. «Рогов ще ви вдигне такъв скандал», отмъстително каза Малинин. Но капитан Артур Лепик не се изплаши. «Няма да вдигне скандал», каза той. Тайфун. Докато Малинин се мъчеше да съобрази какво означава това, те стигнаха до каютата на Рогов, капитанът се спря на прага, свали фуражката си и изтърси. Беда, Павел Николаевич. Рогов остави писалката, той пишеше нещо в бележника си, погледна през тъмните стъкла на очилата си. Каква беда, Артурянович. Налягането е много ниско. Пълно за тишие. Рогов свали очилата, потърка очите си, осъзна съобщението и бързо запита. Съобщихме ли на брега? Нямаме връзка. Нещо с апаратурата ли? Предавателят е Фред. Мълчи е терът. Смущения? Няма смущения. Тишина. До сега не е имало такова нещо. Малинин си помисли, че капитанът днес е прекалено многословен, такова нещо също не се бе случвало до сега. Вашето решение? Запита Рогов. Той отново сложи очилата си, стана от бюрото и отиде при капитана. Ще избиколим, каза капитанът. Ако това е тайфун, може би ще успеем да се измъкнем. Не успяха да се измъкнат. Навлязоха в зоната на Тайфуна след 40 минути неочаквано, което бе особено страшно. И все пак капитанът умя да изведе кораба от епицентъра на Тайфуна. Ревещият хаос остана нейдев вдясно, северо защото именно от там се зададе непрогледният синкавочерен мрак с нарастващия грохот. Сякаш милиони тамтами биеха тревога. И заедно с грохота и тъмнината се изви и вятър. Не, не вятър, смерч, ураган, каква друга дума да подберем? Е е маклай, нос, после се затресе, като предаде вибрацията на палубата на палубните надстройки, на командния мостик, където стояха тримата, капитанът, Малинин и Рогов, спря за секунда. Сякаш бе срещнал преграда, и отново тръгна напред, но вече по-бавно, по-трудно, преодолявайки ударите на вятъра и вълните. На Малинин му стана страшно. На металото, което бе взел предвидливо от каютата, мигновено се превърна в мокър и студен парцал, форажката му веднага хвъкна, не успя да я хване. Вятърът се опитваше да издърпа пръстите му, стиснали парапета, да ги изблъска назад към навигационната кабина, да го притисне в преградната стена, да го сплеска, да го смаже. Капитанът раздвижи устните си и Малинин, напрегнал се, едва чу през грохота на вълните и на вятъра. Имаме, късмет, вървим, по края. Машината ще издържи ли? Викна Малинин и като не чу глас си, закреща по-силно, машината ще издържи ли? Капитанът се наведе към ухото му. Трябва. Да вървим в кабината, и като го хвана за ръка, го помъкна по на настилка към вратата, дръпна я към себе си. Тя се отвори неочаквано леко и капитанът залитна, падна, като събори Малинин. И веднага, сякаш чакаше само този случай, вятърът заля палубата с чудовищна вълна. Тя подхвана Малинин, запрати го към трапа, като удари главата му в стойката. За секунда той загуби съзнание, но в следващия миг дойде на себе си, Запълзя към отворената врата, борейки се с бесния напор на вятъра. После някой пак го бутна и той се търкулна в кабината, седна до преградата и се заоглеждаше шардисан. След него се вмъкна капитанът, като дълго се бори с нещо, което сякаш дърпаше вратата, и затворил я най-после, се обърна. Жив ли сте? Малинин само кимна, не му се искаше да говори, и се огледа наоколо. До него на пода седеше Рогов и се държеше за главата, явно също се беше ударил. Отпред, стиснал Штурвала, стоеше морякът Володя, приказлив и Шегаджия. Даже сега, като погледна към Малинин, хитро му намигна, какво времен се е, а, и отново впери поглед напред в тъмнината, която нахлуваше в навигационната кабина заедно с водата през чупеното стъкло. Капитанът извади пробката на пробоворната тръба и викна, машинното. Какво става? Някой отдолу се обади. За сега се държим. ще продължава, капитане. Не знам, каза капитанът и затъкна тръбата с тапата. Не обичаше извишните въпроси. Рогов истина и каза жално. Ако вярваме на това, което знаем за тайфуните, дълго ще трае, най-малко още едно денонощие. Малинин се ужаси, още цяло денонощие този адски грохот, тази мокрота и мрак. Не, той просто няма да издържи, няма да му стигнат силите. И после. Обрастите, не каза той, а изхриптя, ще се разпилеят, подяволите. И тази мисъл, толкова проста и ясна, така го ужаси, че той забрави и страховете си, и болката в главата, и че лабораторията с образците и пробите едва тръпа надолу, че го очаква метри мокра палуба, вятър, вой и бесни вълни, забрави всичко това, надигна се, пъшкайки, и тръгна към вратата, като се държеше за преградната стена. Къде? Мрачно викна капитанът и го хвана за ръката. Пуснете ме, вяло рече Маринин. Трябва да отида. Там са моите образци. Стойте тук. Капитанът го блъсна, Малинин залитна и се плесна на пода. Нищо няма да им стане на образците, ще преминем. Къде ще преминем? Удиви се Малинин. Наоколо е мрак. Погледна през чупеното стъкло на кабината и видя това, което преди няколко секунди бе видял и оценил капитанът. От дясно всичко си беше, както преди, тъмно и страшно. Но отляво по курса им, от юго-запад, бе изплувало ясно синьо пространство, нелепо и странно в мастиления мрак на тайфуна. Сякаш Шегаджия Бояджия, без да бърза, бе нанесъл равни сини маски, пребояди свейки синка в черната стена. Ляво на борт! Капитанът отмести с рамо Володя, но морякът не пусна штурвала и те заедно завъртяха наляво, а после капитанът се спусна към машинния телеграф и превъртя ръчката на, пълен напред. И веднага викна в тръбата, пълен напред. Чуваш ли, Максимич, пълен напред! Не лепо вирнатият нос на кораба в квадрата на прозореца се улюля и запълзя наляво, а самият кораб осезаемо му увеличи скорост. Малинин помисли, че Тайфунът наистина ги е пуснал, както заповяда великият капитан Артур Лепик, пуснал ги е в това синьо пространство, запълващо цялата видимост по курса им. Навлязоха в него така неочаквано, както преди час в зоната на Тайфуна. И веднага стана светло, брохотът престана, вятърът стихна и палубата престана да се улюлява, сякаш някой. Сетил се за старинното моряшко поверие, бе излял върху бушуващите вълни бъчва масло. Дръж така, каза капитанът и пак викна в машинното, да не се намалява скоростта. А после отвори леко без усилия вратата на кабината и излезе на мостика. Малинин помогна на все още стенещия рогов и двамата се присъединиха към капитана, който с удивление оглеждаше морето. А имаше наистина какво да се гледа. Там, откъдето току-що се бе измъкнал, е Микло Хоема Клай, се Седолееше тъмносиня с отблясъци завеса, която отвътре бе синя, а оттук превръщаше мрака на тайфуна в синева, от което той бе станал нежно син. Като небето в тропиците, и странно тих, даже ням, сякаш някой го бе затворил в прозрачен аквариум, не пропускащ нито вятъра, нито рева и грохота на вълните, без неещи преди малко и изведнъж в каменили се. Всичко това бе останало там, зад синята завеса, и ти се струваше, че корабът непонятно как я бе разкъсал. Но какво да приказваме, всичко бе толкова непонятно, невъзможно, просто им се е сторило, и вятърът, и вълните трябва да са били страшен сън. Малинин направи крачка назад, под краката му нещо изкърца. Бяха парчета стъкла, кой знае защо не отнесени от водата. И този звук, неочакван, изведнъж му подсказа, че тайфунът не е мит, не е сън. И тогава капитан Артур Лепик каза, такива неща не се случват в действителност. А Рогов му отвърна с някаква странна интонация, нито удивление, нито насмешка. Правсте, капитане, не се случват. Остава да предположим най-простото, всички сме се побъркали. Такова обяснение задоволява ли ви? Вместо капитанът отговори Малинин. Странно побъркване, по-скоро прилича на масова халюцинация. Само че какво да приемем за халюцинация, тайфунът или пълното затишие? Ако е тайфунът, тогава ми обяснете кой изпочупи стъклата в навигационната кабина, кой изкърти парапета на мостика? Ако се разходим из кораба, може да прибавим още стотина въпроса. А ако тайфунът е реалност, а пълното затишие, халюцинация, тогава защо не ни помете от палубата? Цяло дете сте, рече Рогов. Вие не си представяте колко сложни могат да бъдат халюцинациите, той се засмя. И аз не си представям, и се обърна към капитана, Артур Янович, алармирайте всички, Проверете състоянието на кораба, узнайте възстановена ли е връзката с брега и не намалявайте скоростта. Трябва да се отдалечим колкото се може повече от дяволската синева. Капитанът кимна и отиде в кабината. След няколко секунди засвири сирената, страшен звук в подозрителната тишина. Рогов се намръщи. Неприятен звук. Но да оставим шегите. Вие какво мислите, приятелю, за този феномен? За завесата ли? Малинин свираме не. За синия тайфун ли? С фантастика не се занимавам, а и научно обяснение не намирам. А не научно? Може би силова бариера? Може би. Откъде? Състоянието на атмосферата, той се поколеба, или друго, тайфуните съвсем не са изучени. Кой знае дали не носят силово поле, което при определени условия се превръща в нещо като пашкул около ураганната зона. Рогов из хъмка и Малинин пак не разбра одобрява ли на лудничавата, му хипотеза, или не, а казвате, че не се занимавате с фантастика. И Рогов погледна надолу, към палубата, където капитанът, придружен от старши помощник капитана и боцмана, обхождаше владенията си, вероятно силно повредени от тайфуна. Артур Янович, викна Рогов, как е връзката, капитанът се спря и погледна нагоре. Гледаше явно не към Ностика, а по-нагоре и като проследи погледа му, Малинин видя, че на върха на мачтата го няма обикновения червен флаг. Капитанът каза нещо на боцмана, който веднага изтича на някъде, а капитанът викна. Няма връзка. Етерът мълчи. И си тръгна, считайки въпроса за приключен. Работата е лоша, каза Рогов. Защо? Не разбра Малинин. Тайфунът ще премине, връзката ще се възстанови. А и не сме далеч от брега, две денонощия път. Рогов не отвърна. Все се се ослушваше, после предложи Да слезем долу Ще ви покажа нещо Малинин тръгна след него недоумяващ и развълнуван Свикнал без Рогов Познаваше чудатостите му Например прекалената му тайнственост Даже в най-простите неща Но тази тайнственост бе само поза А сега на Рогов не му беше до шеги. Малинин бе готов да се закълне Че учителят му е сериозно разтревожен от нещо Спуснаха се на палубата Минеха край капитан Артур Лепик който наблюдаваше мрачно как моряците закрепят падналата от бурята спасителна лодка. Малинин не се стърпя и погледна нагоре, на мачтата отново се мъдреше червеният флаг, боцманът бе изпълнил веднага заповедта. Но флагът не се развяваше, както обикновено, а висеше неподвижно и Малинин едва сега забеляза, че вятърът съвсем е стихнал, сякаш се бяха върнали назад във времето, фонзи миг, когато капитанът гледаше барометъра си. Пак е, рече малинин. Това не е затишие, отвърна Рогов. Това е нещо друго. Вижте, той се наведе през борда, какво е станало с морето. Малинин погледна към водата и се стъписа. Морето никога не изглежда прозрачно, погледат потъва в плътния със томанен цвят воден слой. Но този слой е чист, не е мътен, а различните цветови оттенъци в него само подчертават чистота му. Сега водата не беше чиста, приличаше на суспензия, гъмжеше от някакви примеси, които придаваха на морето зелен свят. Малинин понечи да се върне, но го спря резкият глас на Рогов. Къде? В лабораторията. Трябва да вземем проби. Чакайте, махна с ръка Рогов. Има време. Когато пусне капитанът момчетата, тогава ще вземем. А сега, той пак се услуша. Струва ми се, че намалихме хода. Малинин също усети, че корабът рязко намали скоростта си. Но тогава трябваше да се промени и звукът, който идваше от машинното отделение, би станал по-мек, по-глух. А машината работеше така, сякаш плаваха с пределна скорост. По време на плаването Малинин се научи да определя по-слух режима на работа на двигателите. Странност след странност, загадъчно каза Рогов и добави. Впрочем да чуем какво иска да ни предаде нашият мил студент, явно го е изпратил Артур. При тях дотича развълнуван и запъхтян Норик, студент по география чиято дипломна работа, както и дисертацията на Малинин, се оформяше в експедицията. Павел Николаевич, капитанът вивика. Идваме. Рогов със съжаление се отдели от борда и се обърна, сега Артур ще ни удиви със своето съобщение. Малинин вървеше с нолик и мислеше с какво още може да ги удиви капитанът. Че машината не движи кораба? Това и така е ясно. Явно, съпротивлението на средата толкова е нараснало, че забавя хода. Лесно ли се плава в желе? Някой да е пробвал. Капитанът току-що бе излязал от машинното отделение и на обикновено непроницаемото му лице бе изписано удивление. Всичко знаем, изпревари Горогов. Зад борда става нещо странно, прилича на планктон, само че плътността е много по-голяма. Спрете кораба. Ще вземем проба. И викна на отдалечаващия се вече капитан, впрочем корпусът не се ли е прегрял. Още не, каза капитанът и отиде в кабината, а Малинин, за кой ли път, се разстрои. защо Рогов съобразява по-бързо от него. Всичко е толкова просто, щом се увеличило триенето, увеличила се е и температурата. Той сърдито каза на Нолик, извика и момчетата, донесете тук уредите. Нолик изтича в лабораторията, а капитанът, изглежда, вече бе успял да предаде нареждането, двигателите вече не работеха, корабът повървя още малко по инерция и легна в дрейв. Когато Рогов с Малинин отидоха на кърмата, Ноликс лаборантите вече спускаха зад борда лодката с уредите, двама маморяци стояха при лебедката. А капитан Артур Лепик, пошейки своята неизменна лула, ги наблюдаваше, като изразът на лицето му показваше, че не го интересува нито странната граница между тайфуна и затишието, нито загадъчният феномен с морето, забавящ хода на кораба, ако нещо все пак го интересува, то е само липсата на връзка, пък дори и тя не особено, съвсем малко. В лабораторната лодка имаше място за двама души. Рогов бързо се прехвърли през борда, а след него скочи в лодката и Нолик. Малинин понечи да каже, че не би било зле Нолик да остане на борда, да погледа как по-възрастните работят, но не успя. Рогов махна с ръка и лодката запълзя надолу. Тя спря над самата вода и Рогов си помисли, че думите над водата не подхождат в случая, под краката му се растилаше странна зелена каша, гъста и лепкава на вид. Той клекна и потопи ръката си. Попред Викна отгоре Маринин, но Рогов не го чу. До сега му се струваше, че за 30 и повече години работа е успял да научи за океана всичко, което знаеше за него земната наука. Преплувал го бе надлъж и шир. Чел бе лекции в Оксфорд-Имбу, в Харвард и Беркли. Работите му се цитираха на много симпозиуми и конференции. Ученият свят го знаеше, но сега, наведен над зелената каша, която преди половин час беше обикновена морска вода, с ужас разбра, че всичките му завидни познания са нищожни и безсмислени, защото ни едно от тях не можеше да му подскаже с какво се безблъскал. Съзнаваше, че е безсмислено и безполезно да се упреква, науката, в негово лице. За първи път се срещаше с подобен феномен и този феномен не приличаше на нищо познато. Прекрасна формула е имало някога, това не може да бъде, защото никога не е имало такова нещо. Затвори очи, извърни се, не вярвай, усмихни се презрително, не, не, не. Но ръката с мъка влизаше в зелената каша, както лъжица в желе, и това желе притискаше ръката му, неприятно охлади кожата. Рогов рязко се изправи, като развюля лодката и огледа ръката си. Тя беше абсолютно суха. Отгоре пак викаха нещо, но той не ги чуваше, мъчеше се да си обясни все пак необяснимото с приличните понятия, да намери някакви аналогии, но приличните понятия подхождаха в случая, а познатите аналогии не му напомняха нищо за такова странно състояние на водата. Именно на водата, Рогов не можеше да мисли иначе, което да я превръща в желе. Павел Николаевич, Рогов трепна и се обърна. Нолик го гледаше с възторг и ужас, като възторгът бе повече. Естествено, той не е обременен с всички тези знания, той изобщо не е обременен с много знания. Затова не се страхува от необяснимото, а само му е ужасно любопитно, което се беше изписало и на лицето му. Щастливо качество на младия учен да вярва на това, което вижда, а не на това, което е обяснено или обяснимо. Именно това качество движи науката напред. Той го загуби, разпира го по симпозиуми, по съвещания, по доклади и реферати, които в случая не са му нужни, защото нищо не могат да обяснят нито на него, нито на Нолик, никому. Значи, прекрачи ги, забрави, почни от начало, ето от тук, от това железът борда. И не се бой да признаеш поражението си, Велики Рогов. Кой знае, виж, чето се обърнало в нещо друго, приличащо на победа. Той тръсна глава, сякаш да се отърси от вцепенението, и запита Нолик, какво има, температурата е невероятна. Нолик дори се задъхваше от възторг. По Целзий 38 градуса. А плътността непрекъснато се увеличава, не успявам да записвам. Проби взели? Разбира се. Тогава да се изкачваме, ще ги разгледаме, ще помислим, и изведнъж млъкна, поразен от чутото. Казваш, плътността непрекъснато расте. Расте. Това е хубаво, каза Рогов, просто великолепно. Добави той и като прекрачи борда на лодката, стъпи върху водата. Именно стъпи, зеленото желелеко се огъна под краката му. Роглов се олюля и се хвана за лодката, за да запази равновесие. Горе ахнаха, той вдигна глава, махна им с ръка, намигна хитро на смаяния Норик и направи крачка напред. После още една крачка и тръгна бавно покрай корпуса на лодката. Желето отлично го издържаше, само трудно се ходеше, повърхността му не беше равна и се поклащаше. «Стойте, Павел Николаевич!» Завика Норик. «Идвам с вас!» И размахвайки нелепо ръце, Затича към Рогов, загуби равновесие и се плъсна по корем, но веднага се изправи, огледа се и запита удивен. Защо по мен няма никакви следи? Дори не съм мокър, че това не е вода, спокойно отвърна Рогов, като трепна вътрешно, е рез, безсмислица. Но не е вода, а какво е? Нолик с надежда погледна своя бог. Не знам, въздъхвайки, си призна богът. А как ни издържа? И това не знам. Ти по-добре не ме питай. Сега с теб сме равни, и двамата нищо не знаем. По-добре помисли, от какво расте плътността на средата. Нолик свира мене с гримаса на недоумение. Моята хипотеза, внезапно ловджийска страст обзерогов, ето жертвата е съвсем близо, само протегни ръка. Чуждо тяло, поместено в среда, предизвиква повишаване на плътността около него. А значи, а значи, възторжено подхвана Нолик, колкото се отдалечаваме от кораба, плътността ще е по-малка. Нали така, петица, похвали го Рогов. Да проверим. Зад тях забръмча лебедката. Рогов се обърна, лодката стремително полетя нагоре, в нея влязоха Малинин и двама лаборанти и след три минути те се присъединиха към Рогов и Нолик. Малинин се задъхваше от вълнение. Издържа ни. Не, помислете си само, издържа, повтаряше той, като глупаво се усмихваше и изведнъж запита сериозно. Павел Николаевич, това не е вода, нали? А какво е? Зададе Рогов на Малинин същия въпрос, който му зададе преди пет минути Нолик. Но Малинин не се прикри с спасителното, не знам, размърда устни, помисли, после се засмя и каза. Безмислица, разбира се, но ако е живот, мислиш океан. Лениво, запита Рогов. Много си челлем. защо непременно мислиш? Фантазираше Малинин. Даже сигурно не е мислещ. Микроорганизми, разтворени в хранителна среда. Или не в среда. Самата среда е съвкупност от микроорганизми. Не опровергавам, каза Рогов. В случая всяка хипотеза е допустима. Да проверим нашата с норик, нея поне можем веднага да проверим. Отидоха при лодката. Нолик завърза около кръста си тънко въже, другия му край завърза за лодката и бавно. Като полет, опитвайки повърхността на желето с върха на кецовете си, започна да се отдалечава от кораба. Измина десетина крачки, обърна се и извика. Гъстотата е по-малка! Връщай се! Заповяда му Рогов, но Норик не го послуша, закрачи отново и изведнъж краката му затънаха до глезен, залитна и седна. Малинин с лаборантите хванаха края на въжето и издърпаха Норик на лодката. Рогов се наведе и внимателно разгледа кецовете му. Бяха все така сухи. Неизвестната среда не остаряше следи. Като в блато, изумен, измърмори Нолик. Затъваш. Стига експерименти, сърдито подхвърли рогов. Проби имаме, можем да се изкачваме. Той влезе в лодката с Нолик и каза на Малинин. Вие с момчетата с втория рейс. Малинин кимна, без да се обръща. Гледаше корпуса на кораба, зелената, плесен, откъсната от средата си. Тя приличаше много на плесен, бе плъзнала по корпуса на Емиклохуема Клай. Стигнала бе чак до илюминаторите. Горният и кратко край, неравен, ажурен, явно пълзаше все по-нагоре, а долу тънкият, почти призрачен слой на плесента, преминаваше във вече познатото им желе и там, където, плесента, бе плъзнала по корпуса на кораба, желето леко се поплащаше назад-напред, сякаш я побутваше да се изкачва нагоре. Е! Изумен, възкликна Рогов. Преди пет минути нямаше плесен. И Малинин помнеше че бордът бе абсолютно чист, когато се спускаха надолу. Значи, плесента много бързо расте. Не е опасно, неуверено, сякаш убеждавайки себе си, рече Нолик. Нали не оставя следи. Вярно, помисли Малинин, не оставя следи. Покецовете. кецовете. По човешките ръце например. Но по корпуса на кораба, по вещите в каютите. И неочаквано някак особено ясно осъзна, че възторженото инсуете на околоморския феномен може да бъде опасно. Вдигна глава и закреща с всички сили Артур Янович! Наредете да затворят навсякъде илюминаторите! И по-бързо Рогов внимателно разглеждаше зелената кора по борда. Няма да успеем каза той замислено. Късно се сетихме. Виждате ли, вече е стигнала до каютите. Взеха да затварят илюминаторите а плесента вече ги беше покрила. Вмъкнала се беше в някои каюти и кой знае какво можеше да стори там. Нашият илюминатор е отворен, каза Малинин. Качвайте се, Павел Николаевич, и изтичайте в каютата. Рогов сам разбираше, че трябва да бърза. Щом лодката се изравни с палубата, той прескочи парапета, изтича по трапа и бутна вратата на каютата. Зад него сумтеше нолик, опитвайки се да надзърне през рамото му какво е успяла да направи зелената, плесен. От иллюминатора зеленото желе бе плъзнало върху бюрото, потекло беше популирания дървен плод. Още проби за опитите, каза Нолик, като затваряше иллюминатора. После ще я съберем, махна с ръка Рогов. Да вървим на палубата. Честно казано, той бе леко разочарован. Зелената, плесен, не беше плъзнала по цялата каюта, не разрушаваше всичко по пътя си, не растеше с всяка измината минута. Веднъж развихрила се, фантазията му беше неудържима. Откакто стъпи върху плътното желе, Рогов вече не сдържаше въображението си в строго научните рамки. Докато тичаха с Норик към каютата, бе приписал на, плесента, разум и очакваше от нея най-бурни прояви. Но потеклото по пода желе малко приличаше на същество или на вещество, сапиенс, и хиларите крачета на безумната хипотеза се прекършиха. Рогов се усмихна, съвсем си се побъркал, старче. Ти си на земята, а не на Алфа Центавър. Откъде-накъде тук ще има разумна плесен. Малинин стоеше на палубата и гледаше с капитанския бинокъл. Разстроен, Артур Янович се въртеше около него, опитвайки да си вземе бинокъла. Малинин не го даваше и повтаряше. Почакайте, почакайте, сега, сега. Нещо ново ли открихте? Поинтересува се Рогов. Старото, неочтиво измърмори Малинин, като върна неохотно бинокъла на капитана, който веднага загледа с него, замръзнал като паметник. Какво ще кажете, ако ние сме в плен? На пирати ли? Запита Нолик. На, плесента. Не поеше гата му Малинин. Артур Янович, дайте на шефа да се полюбува. Може Малинин и да преувеличаваше, но Рогов вече бе готов на нищо да не се очудва, да повярва в най-невероятното. До самия хоризонт, а може би и по-нататък, навсякъде се растилаше равна зелена повърхност. По нея нямаше вълни, нито бели пенливи зайчета. Толкова привични за морето. Пък и море ли беше това. По-скоро, суша, алчно-агресивно блато, което бе арестувало кораба за винаги, навеки каква друга дума да подбере. Рогов се обърна, отзад там, откъдето бяха дошли в този странен зелен свят. Все още се улюляваше прозрачната завеса. Зад нея, като в гигантски аквариум, бушуваше синият тайфун. През 12-кратния бинокъл се виждаха вълните, разбиващи се у завесата, вероятно с грохот. Но звуците, както и вълните, оставаха зад синята завеса, поставена неизвестно от кого и неизвестно защо, пропуснала неизвестно как кора в това дяволско блато. Да, тук царуваше тишина, безоблачно синьо небе, застиналата зелена плесен на блатото се простираше чак до линията на хоризонта. Етерът пак ли мълчи? Запита Рогов. Мълчи, каза капитанът и добави умолително, къде попаднахме, Павел Николаевич. Рогов свира мене. Един вид питайте ме за нещо по-просто, а Малинин неочаквано изтърси. Искате ли да знаете? Мога да ви обясня, и махна с ръка, само че кой ще ми повярва. Днес на всичко вярвам, безнадежно рече Рогов и не излъга. Всъщност какъв смисъл има да вярваш или да не вярваш? От обясненията няма да ти стане по-леко. Пък и кой може да докаже дали са верни или не? Всичко е възможно зад синята завеса на тайфуна. Говорете, помоли той Малинин. Малинин започна, като се подхилкваше. Ако не вярвате, опровергайте ме, но Рогов познаваше ученика си. Малинин не обичаше да се шегува, да извърта, не се опитваше да смае с супер оригинална идея. Явно, обмислял е идеята си през последните часове, а насмешките са от неувереност, от приличната му плахост. Как ще я приемат? Ние не сме на земята, продължи Малинин. Или поточно, на земята сме, но не на нашата. Проклетият Тайфун се е зародил на границата на два свята, този, на който живеем, и другия, чуждия. Не съм оригинален, идеята за паралелните светове съществува отдавна. И някои сериозни учени, вие сте чували, Павел Николаевич, вече се опитват да открият вратата към паралелния свят. За сега не успешно, слепешката, но опитват. А ние я намерихме, случайно се натъкнахме на нея, и се промъкнахме тук където всичко е друго, неприличащо на приличното, земното. Четох в някакъв фантастичен роман как един човек пътешествува от един свят в друг, поточно пътешествува неговото биополе, и контактува в паралелните светове с биополетата на своите аналози. Авторите предполагат, че тези светове се отличават само по време, някъдето изостава от нашето, не и да го изпреварва. А защо да не допуснем, че тези паралелни светове изобщо не приличат на земния? Ето, например, този, той посочи с ръка на около и се засмя, красив е, нали? Красив, Ким на Рогов! Вашата хипотеза има право на съществуване. Той помолча и добави, впрочем, както и всяка друга. Ти нямаш ли своя хипотеза, Нолик? Нолик нямаше свои хипотези, очарован от хипотезата на Малинин, беше готов да я приеме на вяра. Пък и Рогов не направи никакви възражения, тя обясняваше всичко. А че е невероятна, какво от това, прескочи невероятното и тогава всичко става понятно и обяснимо. Но хипотезата си е хипотеза, а трябва да се измъкнат от плена. Необходими са амонитови шашки, каза Рогов. Нали имате, капитане? Имаме. Тогава включете моторите. Рогов имаше на ум следното, ако машината сама не ги измъкна от блатото, зривът ще помогне да разчистят пътя. Може да помогне. А после, Рогов сам провери, зелената каша с отдалечаването от кораба губеше плътността си. До Тайфуна има няколко километра, ще опитат да преминат. По-добре Тайфун, отколкото тая зелена гадост, пък била тя и безобидна. На него, разбира се, не му се искаше да тръгват. Кога ли пак ще му се представи такъв случай, да попадне на колонии неизвестни на науката микроорганизми? Че са микроорганизми, Рогов не се съмняваше. А къде са те? На земята или в съседен свят, всъщност нямаше значение. Нямаше за него учения. А за ръководителя на експедицията имаше и още как. Затова, не вярвайки много в хипотезата на Малинин, той насочи кораба към зоната на тайфуна, към опасността, но към привичната земна опасност. А тук поставаше мнимата безопасност на зеленото спокойствие, интересно и загадъчно. А в това, че безопасността е мнима, Рогов веднага се убеди, щом влезе в каютата. Зелената, плесен, бе плъзнала по пода, като бе заобиколила предпазливо отворената бутилка минерална вода, чугунената преса за поливане, пластмасовите химикалки, кожената папка с сребърен монограм, всичко, което беше на бюрото и в бюрото. Самото бюро го нямаше, нямаше го и дървения стол, завинтен за металния лист, с който са покрити подовете и в каютите. Бяха изчезнали, макар Рогов ясно да помнеше, че когато Нолик затваряше иллюминатора, Плесента бе плъзнала по бюрото. Рогов изскочи в коридора. От съседната каюта излезе Малинин, изплашен и изумен. Масата ли? Бързо залита Рогов. Голяма работа масата. Малинин неочаквано по детски изхлипа. Дисертацията ми. И тогава Рогов прихна да се смее. Отначало се кискаше тихо, после все по-силно и по-силно. Заливаше се от неудържим весел смях. И заедно с смеха минаваше страшното напрежение, в което, без сам да подозира, се намираше през последните два часа. Нека да бъде истерия, наречете я, както искате, но именно тя разпръсна всичките съмнения, колебания, хипотези и идеи, всичко освен едно, да бягат. По-скоро да бягат от това място. Малинин смирено чакаше любимият му началник да се насмее, а когато Рогов притихна и изтрина сълзените си от смеха очи, запита. Как сте със здравето? Отлично, каза Рогов. Зелената плесен изплюска дисертацията ли? И бюрото, и стола. А бутилката с минерална вода не зачете. Също и попивателната преса. Излиза, че тя яде само дърво, така ли? Попита Малинин. Напълно възможно. Във вашия свят е допустимо всяко предположение, даже най-глупавото. И, за Бога, не се разстройвайте, приключението си струва топче хартия. Впрочем, ние с вас лесно ще възстановим написаното. Взрив прекъсна думите му. Последва втори, трети. Емикло Хоема Клай, се затресе и бавно потегли. «Гръм на още един път и корабът забележимо увеличи скоростта си. Докато не сме навлезли в тайфуна, трябва да почистим тази гадост, каза Рогов на Малинин. Предайте на Артур да изпрати момчетата по каютите. Иначе няма да стигнем до Владивосток, плесента, всичко ще изплюска. Малинин тръгна по коридора, като нагаждаше крачките си към неравномерния ход на кораба. Арогов затвори очи, облегна се на стената и зачака. Стоеше и слушаше двигателя. След малко моторът заработи равномерно и силно и корабът заплава по-бързо. Явно плесента не успяваше да се сплути, да препречи пътя му. А после към бученето на мотора се прибавиха и други звукове брохот на вълни, свистене на вятър. А след секунда, Емиклухоема Клай трепна. Залюля се, подскочи нагоре и пропадна надолу, сякаш в пропаст. Рогов не успя да се задържи и се сгромоляса на металния пот. После се изправи и като се държеше за стените, тръгна към трапа за палубата. Корабът бе навлязал в тайфуна, далечната синева се превърна в познатия мак на бурята и на Рогов се прииска да излезе на въздух, просто да подиша соления морски въздух, да голъхне обикновеният земен вятър. Иля Варшавски, на Атула. Всички стояхме на брега и гледахме отдалечаващия се, Албатрос. Той бе вече тъй далече от нас, че не можех да различа има ли на палубата хора. После от комина изскочи бяло облаче пара, а след няколко секунди чухме проточен вой. Край, каза татко. Сега можем, колкото искаме, да играем на Рубинзоновци, имаме истински необитаем остров, Колиба и дори Петкан. Това беше чудесно хрумване, да наречеш дебелият тромав робот Петкан. Той бе съвсем нов и от всяка дупчица под на слънцето избиваха капчици масло. Виж, той се пути, казах аз. Я да видим, кой ще ме изпревари. Викна мама и ние хупнахме към къщи. На самия финиш аз се спънах в един корен и се преснах на земята и татко каза, че е нещастен случай и трябва отново да се надбягваме. А мама запита лошо ли съм се ударил. Отвърнах, че нищо ми няма и че мога отново да тичам, но в това време се зачузване и татко каза че навярно го викат от Албатрос и състезанието ще трябва да се отложи. Звъненето все продължаваше, докато Татко не включи видеофона. На екрана се появи капитанът на Албатрос. Беше още с скафандър и шлем. Ние си отиваме, каза той, защото. Разбирам, прекъсна го Татко. Ако ви потрябва нещо. Да, знам. Щастливо, плаване. Благодаря. Приятно прекарване. Татко штръкна копчето и екранът угасна. Татенце, запитах, те завинаги ли си отидоха? Ще се върнат да ни вземат, отвърна той. Кога? След около три месеца. Чак тогава. А не се ли радваш, че най-сетне ще останем сами и никой няма да ни пречи? Разбира се, радвам се, казах аз и това бе самата истина. Та през целия си живот съм виждал татко всичко на всичко три пъти и за не повече от месец. Когато пристигаше, у нас идваха много хора и ние никъде не можехме да излезем, без да се събере тълпа. И татко раздаваше автографии и отговаряше на много въпроси и никога не ни даваха възможност истински да бъдем заедно. Е, хайде да разгледаме владенията си, предложи татко. Каштурката ни се състоеше от четири стаи, спалня, столова, стая за мен и кабинет за татко. Освен това имаше кухня и хладилна камера. В татковия кабинет имаше извънредно много всякакви апарати и истинска електронно-сметачна машина и татко каза, че ще ме научи да смятам с нея за да мога да му помагам при съставяне на отчета. В моята стая имаше креват, маса и голяма-голяма библиотека, на тъпка на чак до с книги. Исках да ги поразгледам, но татко каза, че е по-добре да сторя това после, след като разгледаме целият остров. В двора имаше малка електростанция и с татко опитахме да пуснеме моторчето, а мама стоеше край нас и през цялото време говореше, че такива техници като нас непременно нещо ще изгорят, но ние нищо не изгорихме. А само проверихме заредени ли са акумулаторите. После отидохме да видим антената и на татко не му хареса как е обърната и заповяда на Петкан да се качи горе и да обърне Дипула точно на север. Но стълбът беше метален и роботът се хлъзгаше по него и не можеше да се покатери. Тогава намерихме статко в електростанцията Колофон и посипахме с него дланите и коленете на Петкан и той много сръчно се изкатери горе и направи всичко, каквото трябваше, а ние стояхме долу и му ръкопляскахме. Татенце, попитах аз, може ли да се изкъпя в океана? Не бива, отвърна той. Защо? Опасно е. За кого е опасно? За теб. А за тебе? Също е опасно. Дори и край самия бряк ли? Не бива да се къпем в океана, каза той и аз си помислих, че когато татко казва с такъв тон, не бива, сигурно там на далечните планети никой от членовете на екипажа не смее да спори с него. Можем да се изкъпем в лагуната, каза татко. Наистина това не беше по-лошо от къпането в истинския океан, защото лагуната се оказа голямо езеро във вътрешността на острова и водата в нея беше топла-топла и съвсем прозрачна. Тримата плувахме, напреварвахме се, а после с татко се гмурнахме, като се хванахме на бас кой повече раковини ще събере от дъното, и аз събрах повече, защото татко събираше с една ръка, а аз две. Когато ми омръзна да събираме раковини, направихме за мама корона от коралови клончета и морски водорасли, а татко я украси с морска звезда. С нея мама приличаше на истинска кралица и ние коленичихме пред нея и тя ни посвети фрицарство. После предложих на Петкън да поплува с мен. Беше много забавно да го гледаш как се приближава до водата, штръка с решаващото си устройство и се отдръпва назад. А сетне изведнъж от пръста на ръката си и го хвърли във водата и когато пръстът потъна, Петкън важно каза, че роботите не могат да плуват. Ние просто примирахме от смях. Толкова самодоволен вид имаше. Тогава го запитах могат ли роботите да носят на ръце момчета и той отвърна, че могат. Стъпих на дланите му и той ме вдигна високо над главата си, чак до върха на палмата, аз късах купусови орехи и ги хвърлях долу, а татко ги ловеше. Когато слънцето се спусна съвсем ниско, мама предложи да отидем на брега на океана и да погледаме залеза. Слънцето, съвсем червено и леко сплескано, стоеше над самата вода и от него към брега се бе проточила червена блестяща ирица. Замижах и си представих, че вървя по тази ирица направо към слънцето. Татенце, попитах аз, а на теб случвало ли ти се е да летиш направо към слънцето? Случвало ми се е, отвърна той. А там също ли излиза от него такава ирица? Не. А небето там какво е? Черно, каза татко. Там всичко е по-друго, непознато и враждебно. Защо? Попитах аз. Някога ще ти разкажа подробно, синчето ми, каза той, а сега да вървим да вечеряме. Вкъщи измислихме много интересна игра. Мама стоеше пред хладилника, а ние отгатвахме какво държи в ръце. Разбира се, всеки от нас назоваваше любимите си неща и по някакво чудо се оказваше, че всеки път сме отгатвали. Затова вечерята излезе великолепна. Татко отвори бутилка вино и каза, че на мъжете след къпане се полага по чашка. Наля на мене и на себе си пълни чаши, а на мама съвсем мъничко. Само за да се чукнем, каза тя. След вечеря гледахме по телевизията концерт и преди да започне, дикторът каза, че концертът се посвещава на нас. Мама даже се изчерви от удоволствие, защото тя много се гордее, че имаме такъв знаменит татко. Предаваха най-хубавите песни, а една певица дори изпя любимата ми песенчица за катеричката, която събирала лешници. Чудно нещо, как ли се узнали? Когато концертът свърши, татко каза, че трябва да седне да пише отчета, а аз отидох да спя. Вече лежах в леглото, когато мама дойде да ми пожелая лека нощ. Мамичко, поседи при мен, помолих я аз. С удоволствие, миличък, каза тя и седна на кръвата. През отворения прозорец греше луната и беше светло като ден. Гледах маминото лице и си мислех колко е красива и млада. Целунах ръката и кратко, която миришеше на нещо много приятно и тъжно. Мамо, попитах, защо миризмите биват тъжни и весели? Не знам, миличък, отговори тя, никога не съм мислила за това. Може би просто всяка миризма събужда някакви спомени, тъжни или весели. Може би, казах аз, беше ми много хубаво. Спомнях си прекарания ден, най-хубавия ден в живота ми, и си мислех, че ни очакват още 89 такива дни. Ох, мамо, казах аз, какво прекрасно нещо е животът и как не ти се иска да умираш. Какво има, пиленцето ми? Каза тя. Как можеш ти да говориш за смъртта? Та животът е още пред тебе. Жал ми беше за нея, още на, Албатрос, през нощта чух как те статко приказваха за ужасната болест, от която татко се заразил в космоса, и че на всички ни остава да живеем не повече от три месеца, ако през това време не намерят начин да я лекуват. Нали за това екипажът на «Албатрос» беше облечен в скафандри и ние никъде не излизахме от каютата. И в океана навярно не бива да се къпем, защото тази болест е заразна. И все пак си помислих, че когато хората се обичат помежду си така, трябва винаги да казват само истината. Не бива, мамичко, миличка, казах аз. Дори и да не открият начин да лекуват тази болест. Ще открият, тихо каза мама. Непременно ще открият. Можеш да бъдеш съвсем сигурен. Издание. Синият тайфун. Сборник с разкази. Книгоиздателство. Г. Бакалов. Варна. 1979. Поредица. Галактика. 1. Съветска. Ай. издание. Съставител. Георги Крумов. Рецензент. Димитър Кисуров. Редактор. Милана Садуров. Оформление. Богдан Марудинов и Жеко Алексеев. Илюстрация на курицата. Текла Алексиева. Художествен редактор. Иван Кенаров. Технически редактор, Пламен Антонов. Коректор, Жулиета Койчева. Дадена за печат на 282-1979. Подписана за печат на 7-V-1979. Излязла от печат на 306-1979. Формат 3-2 наклонена черта 7 по ИСТ-1253. Печ, кури 9. ИСТ-5,83. Цена 1,00 лева. Код 0895363222315562-1-79. Държавна печатница, Балкан, София. Заслуги. Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на моята библиотека и нейните всеотдайни помощници. http.w наклонена черта chitanka.info Вие също можете да помогнете за обогатяването на моята библиотека.